Sálmarnir, ástriður Elisabeth Guðmundsdóttir, les. Fyrsta bók, fyrsti kapli. Sætleðs á maður er eigi fyrir að ráðum ókvöðlegra, eigi gengur á vegi sindaranna og eigi situr í hópi þeirra er hafa guð háði. Heldur hefir yndi að lögmóli drottins og huglegði lögmóli hans dag og nótt. Hann er sem tré gróður sett hjá rennandi lækjum eða ber ávegst sinna á réttum tíma og blöð þess visna ekki allt sem hann gjurir lánast honum Svo fer eigi hinnum ókvölega heldur sem sáðum er vindur feikir Þess vegna munu hinnur ókvölega eigi standast í dóminum og sindu ég eigi í söpnuðu réttlátra því að drottinni þekkir veg réttlátra en vegur ókvölegra endar í vegleysu Anna annarkabli hví geisa heiðingjarnir og hví hikja þjóðirnar á fán dráð. dráð konungarjarðarinnar ganga fram og höfingjarnir berar áðsín saman gegn drottni og hans smurða við skurum brjóta sundu fjötra þeirra við skurum varpa af á sviðjum þeirra hans sem setur á heimni hlær drottin gerur gísa þeim Því næst tala hann til þeira í reyði sinni, skellfir þá í breyði sinni. Ég hefði þó skipað konung minn á síjón fjalli mitt helga. Ég vil kunngjöra ályftin drottins. Hann mælti við mig Þú ert sonur minn í dag gatið þig. Beð þú mig og ég mun gefa þér þjóðirnara erfð og endi mörg jarðar að óðali. Þú skalt móla þá með jártsbrota og mölva þá sem leirsmiðs kér. Verið því hignir þér konungar, látið yður segjast þér dómarar á jörðu, þjóni drottni með ókta og fagnið með lotningu. Hillið sonin að hann reyði stegi og vegur yðar endi í vegleysu. Því að skjótt bálast upp reyði hans. Sætler hver sá er leitar hælis hjá honum. Þriðji kafli Sálmur Davís þá er hann fríði fyrir Absalón sinni sínum. Drottin, hversu margir eru mótstöðumenn mínir? Margir eru þeir er rísa upp í mótu mér. Margir segja um mig, hann fær enga hjálp hjá guði. En þú, drottin, ert hlífiskjöldur minn. Þú ert sæmt mín og lætur mig bera höfuð mitt hátt. Þá er ég hrópað til drottins, Svarar han mér frá fjallinu sinni helga Ég leggst til kvíldar og sopna Ég vakna aftur Því að drottin hjálpa mér Ég óttæst eigi hinn óteljandi mann grúa Er fylgisir gegn mér á marga hlýðar Ríst þú upp drottin Hjálpa mér guð minn Því að þú hefur lostið fjandmenn mína kynhest Brótið hennur illvirkjana Hjá drottin er hjálpin Blessun þín komi yfir líð þinn. Fjórði kafli til söngstjórans með strengjaleik Davið Salmur Svara mér er í hrópa þú gvur réttlættis mínns. Þá er að mér krefti rýmkaðri þú um mig. Ver náðugur og heyr bæn mína. Þér menn hversu lengi á sændin mín að sæta smán Hversu lengi ætli þeir að elska hjekoman og leita til líginar? Þeir skulu samt komast að raunum að drottin sínir mér dásanlega náð að drottin heyrir er í hrópa til hans. Skelvist og syndkið ekki. Hugsiðiður um í kvílumíðar og verið hljóðir. Færi rétta fórnir og treystið drottni. Margir segja, hver lætur ás hamingju líta? Lyft yfir ós ljósi auglýstins, drottin Þú hefur veitt hjarta mínum meiri gleði en menn hafa gnæð korts og vínlagar Í friði leggst ég til kvíldar og sokna því að þú, drottin, lætur mig búa óhultan í náðum 5 kafli til söngstjórans með hljóðpípu Davið Salmur Heyr orð mín, drottin gef gaumað andvörpu mínum hlýð þú á kveinstafi mínna konungur minn og guð minn því að til þín byð ég drottinn á morgnana heyri þú rödd mína á morgnana leggi bæn mína fram fyrir þig og ég byð þín þú ert eigi sá guð þeg er ógvulegt aðhæfi líki hinn er vondur fá eigi að dveljast hjá þér hinn er rókafullu fá eigi staðist fyrir þér Þú hatar alla er illt gjöra. Þú tortímir þeim sem lýgar mæla. Á blóðvörgum og sveikurum hefur drottin anstigð. En ég fæ að ganga í hústitt. Fyrir mikla miskun þína fæ ég að falla fram fyrir þínu heilega mustri í óta frammi fyrir þér. Drottin, leið mig eftir réttlæti þínu, sækir óvinna minna. Gjör sléttan vegt þín fyrir mér. Einlegnir er ekki í munni þeirra, hjarta þeirra er glötunar djúp, kók þeirra er opinn gröf með tungu sinni hræsna þeir. Dæm þá sekakvöð, falli þeir sækir ráðagjörða sinna, hrind þeim burt sækir hennar mörgu afbróta þeirra, því að þeir storka þér. Allir kætast þeirr treysta þér, þeir fagnað eilífu því að þú verindar þá. Þeir sem elska nátt þitt gleðist yfir þér. Því að þú drottininn blessar henn réttlata, hlýfur honum með náð þinni eins og með skildi. Sjötti kafli til söngstjórans með strengja leik á átt strengja hljóðfæri. Davið Salmur Drottin, refsa mér ekki í reyði þinni og tifta mér ekki í greimi þinni. Líkna mér, drottin, því að örmagnast. Lækna með drottin, því að bein mín tærast. Sál mín er óttaslegin, en þú og drottin hversu lengi. Snú þú aftur, drottin, frelsa sálum mína, hjálpa mér, sækir elsku þinnar. Því að enginn minnist þín í dánarheimum, hver skildi lofa þig hjá helju? Ég er þreyttur af andvörpu mínum, ég laugar ekki mína í tárum, læð kvílu mín að flóa hverja nótt. Augum mín eru döpröð af harmi, orðin sljósækir allra óvinna minna. Farið frá mér allir íllgjörðamenn, því að drottin yfir heyrt, gráttraust mína, drottin yfir heyrt, gráttbeini mína, drottin tekur á móti bænminni. Allir óvinni mínu skulu vera til skammar og skelvast mjög, hraða sér sneiftir burt. Sjöndi kafli Davið Sálmur er hann hvað fyrir drottnið sækjur kú spenja mín í það. Drottinn, guðminn, hjá þér leita ég hælis. Hjálpa mér undan öllum ofsækjandum mínum og bjarga mér. Svo þeir rýfi mig ekki sundur eins og ljón, tæti mig í sundur og enginn bjargi mér. Drottinn, guðminn, haf ég gjörð þetta? Sér anglaði þetta í höndum mínum. Hef ég illt gjört þeimur lifðu í fríði við mig eða gjört fjandmennu mínu meinað ástæðulausu þá eldi mig óvinnum minn og náu mér troði líf mitt til jarðar og varpi sændmenni í duftið. Rístu upp drottin í reyði þinni hef þig gegn ofsa minna og vakna mér til hjálpar þú sem hefur fyrirskipað réttan dóm. Söfnur þjóðana umkringi þig og tak Þú sæti upp yfir honum á hæðum. Þú, drottin sem dæmir þjóðirnar, lát minn á rétti mínum drottin sangvænt réttlæti mínu og ráðvendni. Látt enda verða á ílsku og en styrk hérna réttláttu, þú sem rannsakar hjörtun og nýrun, réttláttu Guð. Guð heldur skildi fyrir mér. Hann hjálpar hinum hjartar hennu. Guð er dómari Hann reyðist ylskunni dagu hverrið. Vissulega hvetur hinn ókvöli í aftur sverð sitt, bendir bóga sinn og leggur til hæfis. En sjálfum sér hefur hann búið hinn bannvænu vopn, skotið brennandi örfum. Já, hann getur ylsku, er þungaður af ranglæti og elur tál. Hann gróf gröf og gjörði hann að djúpa, En sjálfur fællur hann í grifjuna er hann gjörði. Ranglæti hans kemur sjálfum honum í koll og áfbeldi hans fællur í höfuð honum sjálfum. Ég vil lofa drottin fyrir réttlæti hans og lofsingja nafni drottin sinns hæsta. Áttundi kafli til söngstjórans Á gitt ít Davið Salmur Drottin Guðvór Hversu dýrlegt er nabþýtt um alla hjörðina? Þú breyðir ljóma þinn yfir heiminin. Af munni barna og brjóstmilkinga hefur þú gjört til výji til varnar gegn óvinnum þínum til þess að þakka neður í hefnigirni óvinnarins. Þegar ég horfa á heiminin verk handa þinna, tunglið og stjördunnar eða þú hefur skapað, hvað er þá madurinn að þú minnist hans? og mannsins barn að þú vitir þess. Þú lest verða litlu minni en Guð með sæmt og hefri kryndir þú hann. Þú lestan hann ríkja yfir handaverkum þínum lagðir þú allt að fótum hans. Söðfinnað allan og auksa og auk þess dýrmerkurunar. Fugla loftsins og fiskahafsins allt það er fyrir hafsins vegu. Drottin, Guðvor, hversu dýrlegt er nafn þitt um alla jörðinu. Níundu kapli til söngstjórans Almúd Lappen Davíð Sálmur Ég vil lofa þig drottin af öllu hjarta segja frá öllum þínum dásemdarverkum Ég vil gleðjast og kætast yfir þér lofsingja nafni þínu, þú hinn hæsti Óvinni mínur hörfuðu undan og fórist fyrir auglíti þínu. Já, þú hefur látið mín á rétti mínum og flutt mál mitt, sest í hásæti sem réttlátur dómari. Þú hefur hastað á þjóðirnar tortímtinnum ókvölegu, afmánafn þeirra um aldur og æfi. Óvinnirnir eru linnur undir lók, rústir að eilifu og borginnar hefur þú brotit, minning þeirra er horfinn. En drottinn ríkir að eilifu, hann hefur reist hásættið sitt til dóms. Hann dæmir heiminn með réttvísi, heldur réttláttan dóm yfir þjóðunum. Og drottinn er vígi orðin hinnum kúðu, vígi á neyðartímum. Þeir er þekkja nafð þitt, treysta þér, því að þú drottinn yfir eigi þá er þín leita. Lofsingi drottni þeim er býr á síjón, gjöri stórvirki hans kunn meðar þjóðana því að hann sem blóðshefnir hefir minnst herra hann er eigir gleymt hrópi hina sjáðu líkna mér drottinn sjá þú einn mína er hatusmenn mínir baká mér þú sem lyftir mér upp frá hliðum dauðans að ég meigi segja frá öllum loftstýr þínum fagna yfir hjálp þinni í hliðum síónar dóttur líðirnir eru fallnir í gryfju þá er þeir gjörðu Fætur þeirra festust í netið þeir er þeir lögðu lengt. Drottin er kunnur orðin, hann hefur háð dóm. Hinn ókvölegi festist í því er hendur hans öðu gjörd. Hinn er ókvölegur hapa til heljar, allar þjóðir er gleymat og guði. Hinn um snöyða verður eigi ávalt gleymt, von hinna að hráðu bregst eigi sífelt. Rýst þú upp, drottin! Látt þegi döðlega menn verða yfirsterkari. Látt þjóðurnar hljóta dóm þeirra fyrir auðlíti þínu. Skjót líðunum skelk í bringu, drottin. Látt komast á raunum að þeir eru döðlegir menn. Tíundu kapli Hví stendur þú fjarri, drottin? Hví byrgir þú auðu þín á neyðartímum? Hinn ógðulegi ofsækir hinn að í róka sínum. Þeir flækjast í vélum þeim er þeir hafa upphugsað. Hinn óguðulegi lofar Guð fyrir það er sála hans girndi, girnist og hinn ásælni prísar drottin sem hann fyrirlítur. Hinn óguðulegi segir í dramsimi sinni Hann hegni reyji, Guð er ekki til, svo hugsað hann í öllu. Fyrirtæki hans hegnast ættið. Dómar þínir fara hátt yfir höfði hans, alla fjandmenn sína kúar hann. Hann segir í hjarta sínu Ég verði, ég valdur á fótum Frá kyni til kyns mun ég eigi í ógæfu rata Munnur hans er fullur af formælingum og svikum og ápildi Undir tunguhands byrð ílska og ranglæti Hann situr í launnsátri í þorpunum Í skúmaskoti drepur hann hins saklösa Augu hans skima eftir hinnum bástötu Hann gjurir fyrir sátt í fylsninu eins og ljón í skóarunni. Hann gjurir fyrir til þess að ná hinnum volaða. Hann nær honum í snöru sína, í net sitt. Kramin hnígur hann niður. Hinn bástaðli fellur fyrir klóm hans. Hann segir í hjarta sínu. Guð gleymir því. Hann hefur hulið auglitsitt, sér það aldrei. Ríslu upp, drottinn. Lyft þú upp hendi þinni guð, gleyma í hennum voluðu. Hvers vegna á henn ókvölega sína guði fyrirlitningu og segja í hjarta sínu, þú hegnir eigi. Þú gefur gaumað mæðu og böli til þess að taka það í hönd þína. Hinn bástaði felur sér það. Þú ert hjálpar í föðurlausra. Brjótt þú armlegg hins ókvölega og er þú leytar að guðleysi hins vonda finnur þú það eigi framar Drottin er konungur um aldur á ævi Heiðingum er útryngt landi hans Þú hefur heyrt óskir hinn voluðu, drottin Þú eikur þeim hugur ekki, neyir eira þitt Þú lætur hinn að og kúðu ná rétti sínum eigi skulu menn af móldu framarbeita kúun. Ellerti kafli til söngstjórans, Davíð Salmur Hjá drottni leita ég hælis. Hvernig getið þér sagt því mig? Fljú sem fugg til fjallana. Því að nú benda hinnur ókvöluðu bógan, leggja örfarsýnar á streng til þess að skjóta í myrkrunu á hinnar hjartar heinu. Þegar stóðirnar eru ripnar nýður, hvað megna þá hinn er réttláttu? er í sínu heilaga musteri, hásæti drottin sér á himnum, auð hans sjá, sjónur hans að rannsaka mennina. Drottin rannsakar hinn réttláta og hinn ókvöðlega og þann sem elskar ofríki hatar hann. Á ókvöðlega lætur hann rigna glóandi kolum, Eldur og brennisteinn og brennheitur vindur er þeirra mældi byggar. Því að drottin er réttlátur og hefur mætur á réttlættisverkum, hinn er seinskilnu fá að líta auðlitt hans. Tólti kafli til söngstjórans á átt strengja hljóðfæri Davið Salmur Hjálpa þú, drottin, því hinir hinn er trúuðu er á brottu, Hinn er dygglindu hordnir frá mönnunum. Lígi tala þeir hver við annan, með mjúkfláum vörum og tvískiptu hjarta tala þeir. Ó að drottin vildi eyða öllum mjúkfláum vörum, öllum tungum er tala dramsamleg orð. Þeim er segja, með tungunum munum við er sigra. Varir vorar hjálpa ás? Hverir drottnar yfir ás? Sækir kóunar hinnar hrjáðu, sækir andvarpa hinna fátæku, vil rísa upp, segir drottin. Ég vil veita hjálp þeim er þrá hana. Orð drottins eru hrein orð, skýrt silfur, sjö hreins gull. Þú drottin mund vernda oss, varðveita oss fyrir þessari kynnslóðum aldur. Hinn er guðlausu vaða allstaðar uppi, Og hragmenni komast til vegs meðal mannana. 13 kafli Til söngstjórans, Daví Salmur Hversu lengi drottin ætlað þú að gleyma mér með öllu? Hversu lengi ætlað þú að hilja auglítið fyrir mér? Hversu lengi á ég að byrja sút í sál, harm í hjarta, dag frá degi? þessu lengi á óvinnum minn að reykja sér uppu við mig. Lít til, svara mér drottinn, guðu minn. Hýrga augum minn að ég sopni ekki svefni döiðans. Að óvinnum minn geta ekki sagt Ég hefði borið af honum. Að þjandmenn minni geta ekki fagnað yfir því að mér skriðni fótur. Ég treysti á miskun þína Hjarta mitt fagnar yfir hjálp þinni. Ég vil syngja fyrir drottni því að hann hefur gjört vel til mín. Fjórtándu kabli til söngstjórans Davið Salmur Heimskingin segir í hjarta sínu, guður ekki til. Íll og anstekilegar breytni þeirra, enginn gjöri það sem gott er. Drottin lítur af himni neyður á mennina til þess að sjá hvort nokkur sé higgin, nokkur sem leyti guðus. Allir eru viknir af leið, allir spiltir, enginn gjurir það sem gott er, ekki einn. Skildu þeir ekki fá að kenna á því allir íllgjörða menninnir? Þeir eru eta lífminn sem brauði væri og ákallagi í drottin. Við segjum það bara þá skulu þeir verða mjög óttasleiknir því að guð er hjá kynnslu og réttlátra. Þeir megi láta ráð hennar hrjáðu til skamma verða því að drottin er samt átkvarð þeirra. Ó, að hjálplaði Ísraels komi frá síjón þegar drottin snýr við hagi líðsins skal Jakob fagna og Ísraels bleðjast. Fymtandi kafli Davíð Salmur Drottin, hver fær að gista í tjaldið þínu? Hver fær að búa á fjallinu þínu helga? Sá er framgengur í flekkleysi og yfka réttlæti og talar sannleika fjarta. Sá er eigi tala ró með tungusinni, eigi gerir öðrum mein og eigi leggur náunga sínum svífurþing til. Sem fyrirlítur þá er illa breyta En heiðrar þá er óttastróttin. Sá er sversýr í mein og bregður eigi af. Sá er eigi lánar fjesitt með okri og eigi þykur mútur gegn saklausum. Sá er þetta gjörir mun eigi hakkast um aldur. 16. kapli Davíð smiktam Varð veit mig guð Því að hjá þér leta ég hælis. Ég segi við drottinn. Þú ert drottinn minn. Ég á enginn gæðin nema þig. Á hinnum heilugu sem í landinu eru og hinum dýrlegu, á þeim hef ég alla mína velþóknun. Miklar eru þjáningar þeirra er kjörið hafa sér annan guð. Ég vil eigi dreypa þeirri blóðugu dreypi fórn og eigi taka nöfn þeirra mér á varir. Drottin er hlutskift mitt og minn afmældi bykar. Þú heldur upp í hlut mínum. Mér fjallu að erða hlut indæri staðir og arflið mín líkar mér vel. Ég lofa drottin er mér hefði ráð gefið. Jafnvel um nætur er ég ámyndur hitt innra. Ég hefði drottin ætið fyrir augum Þegar hann er mér til hægri handar skriðna mér ekki fótur. Fyrir því fagnar hjarta mitt, sál mín og líka með minn kvílist í friði. Því að þú ofurselur helju eigi líf mitt, leifir eigi að þinn trúfasti sjáu í gröfina. Kunnan gjöri þú mér veg lífsins, gleði gnótt er fyrir augliti þínu, yndi í hægri hendi þinni að eiljöfu. 17. kapli Bæn Davids Hver er drottin á réttvist málefni? Hlýð á hróp mitt Ljá eira bænminni Er ég flyt með tállausum vörum Lát rétt minn útganga frá augliti þínu Auguð þín sjá hvað rétt er Þá er þú rannsakar hjarta mitt Prófar það um nætur Reynir mig í eldi þá finnur þú engar ítlar hugsanir hjá mér. Munnur minn heldur sér í skefjun. Hvað sem aðrir gjöra, þá hef ég eftir orð vara þinna forðast vegu ábjöldismannsins. Skref mín fylgdu sporum þínum, mér skreinað ekki fótur. Ég kalla á þig því þú svarar mér ókvöð. Nei, eiru þinn til mín, hlýð á orð mín. Veit mér þín að náð, þú sem hjálpar þeim er leita hælis við þína hægri hönd fyrir ofsækjandum. Varð veit mig sem sjáaldur augans, fel mig í skugga vengja þinna. Fyrir hinnum guðlausu er sína mér óbeldi, fyrir gráðugum óvunum er kringja um mig. Mör hjörtum sínum hafa til lokað, með munni sínum mælað þeir ramsamleg orð, Hvar sem ég geng umkringja þeir mig Þeir beina augum sínum að því að varpa mig til jarðar Þeir líkjast ljóni er langar í bráð Ungu ljóni er liggur í felum Rís upp drottin Far á móti ófunni mínum og varpa honum niður Frelsa mig undan hennum ókvölu með sverði þínu Frelsa mig undan mönnunum með hendi þinni drottin Undan mönnum heimsins sem hafa hlut skipti sitt í lífinu og þú kviðfyllir gæðum þínum. Þeir ríkir að sonum og skilja börnum sínum eftir nættir sínar. En ég mun sæki réttlættir sinns skoða auðlið þitt þá er ég vakna mun ég mettast að mynd þinni. Átjóndi kafli Til söngstjórans eftir Davíð þjón drottins er flutti drottni orð þessara ljóða þá er drottin frelsati hann af hendi allra óvinna hans Og of hendi sáls, hann mælti. Ég elska þig, drottin. Þú styrkur minn. Drottin, bjarg mitt og víi, frelsari minn. Guð minn, hellu bjarg mitt, þar sem ég leita hælis. Skjöldur minn og horn hjálpraðis mínns, háborg mín. Lofaður sé drottin, hrópa ég. Og ég frelsast frá óvinu mínum. Bremöldur döiðans umkringdu mig Elfur glötunarinnar skeldu mig Snörur heljar luktu um mig Möskvar döiðans fjallu yfir mig Í minni kallaði ég á drottin og til guðs mín srópaði ég Hann heyrður austmina í helgidómi sínum og ópmitt barst til einna honum Jörðin bývaðist og nötraði undirstöður fjallana skulfu Þær bývuðust Því að hann var reiður, reykur gekk fram úr nösum hans og eyðandi eldur af munni hans, glóðir brunnu út frá honum. Hann sveigði heiminin og steig niður og skísortið var undir fótum hans. Hann steig á bak og flaug af stað og sveif á vængu vindarins. Hann gerði myrkur að skýi sínu, regn sorta og ský þykna að fylsni sínu allt um kring Frá ljómonum fyrir honum brutust hagl og eldglæringar gegnum hans Þá þrumaði drottin á himnum og hinn hæsti let raust sína gælla. Hann skaut örfum sínum og tvistraði óvinum sínum let eldingar leiftra og hrætti þá. Þá sá ég marar botn og undurstöð jærðarnar urðu berar fyrir óknun þinni drottin, fyrir andgustinum og nösum þínum. Hann seldi sniður af hæðum og greið mig, dróð mig upp úr hinum miklu vöfnum. Hann frelsaði mig frá hinum sterku óvinnum mínum, frá fjandmönnum mínum er að voru mér yfirsterkari. Þeir réðust á mig á mínum óheilla degi, en drottin var mín stóð. Hann leyti mig út á víðlendi, frelsaði mig af því að hann hafi þóknun á mér. Drottinn fer mig, með mig eftir réttlæti mínu eftir heilalegk handa minna gældur hann mér. Þegar ég hefði varveitt vegu drottins og hefði ekki reynst ótrúr guði mínum. Allar skeipanir hans hefði ég fyrir augunum og bóðarum hans tókaði ég eigi burt frá mér. Ég var lítalaus fyrir honum og gætti mín við miðskjörðum. Fyrir því galt drottin mér eftir réttlæti mínu eftir hreinlegk handa minna fyrir auglíti hans. Gagvart ástrykum er þú ástrykur, Gagvart ráðvendum ráðvandur, Gagvart hreinum hreitt, En Gagvart ránsnunum er þú aðvendin, Þú hjálpar þjáðum líð, En gerur hóka fulla niðurlúta, Já, þú lætur lampamenn skína, Drottinn, Guðmin, Þú lýsi mér í myrkrinu, Fyrir þína hjálp brýt ég múra, Fyrir hjálp Guðsmin stekk ég yfir borgarveggi, vegur guðs er lítalaust orðróttins er hreint skjöldur er hann öllum þeim er leita hælis hjá honum hver er guðnum aðróttin og hver er hellubjarg utan voru guð sá guð sem gerði mig styrkleika og gerði vegminn sléttan sem gerði fætur mína sem hindana og veitir mér fótfestu á hæðunum sem æfir hendur mína til hernaðar svo armar mínir bendi eirbógan og þú gast skjöld hjálpraðis og hæri hend þín stuttu mig og lítilæti þitt gjörði mig mikin Þú rýmdir til fyrir skrefi mínum og öklar mínir rýðuðu ekki. Ég eldi óvinni mín á náði þeim og snýr ekki aftur fyrir ég hefði gjör eitt þeim. Ég mólaði þó sundur, þeir máttu ekki upprýsa. Þeir hnygu undir fætur mér. Þú girti mig styrkleika til ófriðarins, byggði fjendur mína undir mig. Þú lést mig sjá bak óvinna minna og fjendum mínum ytti ég. Þeir hrópuðu en enginn kom til hjálpar. Þeir hrópuðu til drottins en hann svaraði þeim ekki. Og ég muldi þá sem mold á jörð, tróð á fótum sem saur og strætum. Þú frelsaðir mig úr fólk órustum, gjörði mig að höfðingja þjóðana, líðir sem ég þekkti ekki þjóna mér óðara en þeir heyra minn getið hlýða þeir mér útlendingar smjadra fyrir mér útlendingar dragast upp og koma skjálfandi fram úr fylstum sínum lifi drottin lofað sé mitt bjarg og hátt upp hafinn sér guð minns sá guð sem veit mér hemdir og braut þjóðir undum mig sem hreyf mig úr höndum óvinna minna Og yfir mótstöðu mín, menn mína, hófstu mig, frá ójafnaðar mönnum frelsaðir þú mig. Fyrir því vil ég þig drottin með að þjóðana og lossingja þínu nafni. Hann veitir konungi sínum mikla hjálp og auðsynir miskun sínum smurða Davíð og niðjum hans að eilífu. Nýtjóndi kafli til söngstjórans Davíð Salmur Himnarnir segja frá dýrgvöðs og festingin kunngerir verkinn að samta. Hver dagurinn kennir öðrum, hver nóttinn bóðar annari speki. Engin ræða, engin orð, ekki heyrist röðst þeirra. En þó fyrir hljómu þeirra um alla jörðina og orð þeirra ná til endimarka heims. Þar reisti hann röðlunum tjald. Hann er sem brúðguminn er gengur út úr svefnúsi sínu, Plakar sem hetja til að renna skeið sitt. Við takmörk himins rennur hann upp og ringferð hans næri til enda himins og ekkert dilst fyrir glóð hans. Lögmál drottins er lítalaust, hressir sálina. Vitnissburður drottins er áreinanlegur, gjöri hinn fávísa vitran. Fyrir mæli drottins eru rétt, bleðja hjarta Bóðor dróttins eru skýr hýrka augun Ótti dróttins er hreinn varir að eilifu Ákvæði dróttins eru sannleikur eru öll réttlát Þau eru dýrmættari heldur en gull já gnotir af skýru gulli og sætari en hunang já hunang semur Þjóttin varð veitu þau kost, kostkæfilega Að halda þau hefur mikil laun í förmið sér. En hver verður var við yfirsjóninni? Sýkna mig af lindum brotum og varð við þjónminn fyrir ofstopamönnum. Látt þá að ég drotna yfir mér, þá verð ég líta laus og síknaður af miklu afbroti. Og að orðin af munni mér erðu þér þóknanleg. Og hugsan í hjarta míns kemur fram fyrir auðlið þitt, þú drottinn, hellu bjarg mitt og frelsari. Tuttugasta kapli til söngstjórans, Davíð Salmur Drottinn bænherið þig og degi neyðarinnar. Nabn Jakobs Guðs bjargið þér. Hann sendið þig hjálp frá helgidóminum, stiðið þig frá síjónn. Hann minnist allra fórnagjafa þinna og takkir brenni fórn þína gilda. Hann veiti þér það er hjartað þitt tráir og veiti framgang öllum áformum þínum. Og að við mættum fagna yfir sigri þínum og veifa fánunum í nafni Guðsvors, drottinn uppfylli allar óski þínar. Nú veit ég að drottinn veitir hjálp sínum smurða, Svarar honum frá sínum helga himni. Í verkum kemur fulltengi hegri handar hans fram. Hinnir stæra sig að vögnum sínum og stríðshestum en við er af nafni drottins guðsvors. Þeir fók nýð sig og falla en við stöndum uppréttir. Drottin hjálpa konunginum og bænir er við hrópum. Þetta er Til söngstjórans Davíð sálmur Drottinn yfir veldi þínu fagna konungurinn hve mjög kætitst hann yfir hjálp þinni Þú hefur gefið honum það er hjarta hans þráði um það sem varir hans þáu neitaði þú honum eigi því þú kemur í móti honum með hamingjublæssunum setur gullna krónuna á höfuv honum Um líf baðan þig, það veitir þú honum. Fjöld lífdaga um aldur og æfi. Mikil er semt hans fyrir þína hjálp. Vegsemt og heiður veitir þú honum. Já, þú hefur veitt honum blessun að eilifu. Þú gleður hann við með við þögnuði fyrir auðlítið þínum. Því að konungurinn treysti drottni og vegna elsku henns hæsta býfast hann eigi. Hönd þínna er til allra óvinna þinna, hægri hönd þínna er til allra hatursmanna þinna. Þú gjöri þá sem glóandi opn er þú lítur á þá. Drottin tórt himið þeim í reyðisinni og eldrun eyðir þeim. Ávustu þeirra afmáur þú af jörðinni og aðkvæmið þeirra úr mann heimi. Þegar þeir hafa stopnað ítlar á því gegn þér, búið fánítar vélar. Því að þúri þá á flóta miðar á andlið þeirra með boga þínum. Hef þið drottin í veldi þínu ég er um syngja og kveða um áttaverk þín. Tuttúast á anna kafli Til söngstjórans Lag Hind morgunróðans Davið Salmur Guð minn, Guð minn Hví hefur þú yfirgefi mig? Ég hrópa En hjálp minn er fjarlæg. Guð minn, hrópa ég um daga en þú svarar ekki og um nætur en ég finn enga fró. Og samt er þú inn heilægi, sá ríki, ríkir uppi yfir lofsöngum Ísraels. Þér treystu feðurvorir. Þeir treystu þér og þú hjálpaðir þeim. Til þín hrópuðu þeir og þeim var bjargað. Þér treystu þeir og eruð ekki til skammar. En ég er maðkur og eigi maður, til spots fyrir menn og fyrirlitin af líðnum. Allir þeir er sjá mig, gjöra gísa mér, bregða grönum og hrist að höfuðið. Hann fólma álefni sitt drottinn, hann hjálpi honum, hann frelsi hann því hann hefur þóknun á honum. Já, þú leytir mig fram á móðulífi, lýst mig líkja örugan við brjóst móðu mínar. Til þín var mér varpað frá móðurskauti, frá móðurlíf er tók vöðminn. Verið ég fjarri mér því að neyðin er nærri og enginn hjálpar. Sterk nöyt umkringja mig, basans uksar slá ringu mig þegar glenna upp ginið í mjóti mér sem bráðu sól, sólgið öskrandi ljón. Mér er held út sem vatni og öll bein mín eru glíðnu sundur. Hjarta mitt er sem vaks, brána sundur í brjósti mér. Gómur minn er þurr sem brendur leir og tungan loðir föst í munni mér og í duftauðan sleggur þú mig. Því að hundar umkringja mig, hópur íllverkjarslega hringur mig, hendur mínar og fætur hafa þeir gegnum stungið. Ég ekki talið öll mín bein. Þeir horfa á og hafa mig að augnagamni. Þeir skipta með þessi klæðu mínum og kasta hlutum kýrtir mín en þú ótróttin veri ég fjærri þú styrkur minn skunda mér til hjálpar frelsa lífmitt undan sverðinu og sál, sál mína undan hundunum frelsa mig úr geni ljónsins frá hornum vísundarins þú hefur bæn hirt mig ég vil kunngera bræðrum mínu napp þitt, í söpnuðunum vil ég lofa þig þér sem óttist dróttin lofið hann Tegnið hann allir nýðjar Jakobs, dyrkið hann allir niðrar, niðjar Ísraels. Því að hann hefur eigi fyrirlitinn ég virt að vettu í neyðins hrjáða og eigi hulið auglitsitt fyrir honum, heldur heyrt en hann rópaði til hans. Frá þér kemur lofsengur minn í stórum söfnuði. Heit mín vil ég efna frammi fyrir þeim er óttast hann. Snöðir munu eta og veða mettir, þeirri leita drottins munur lofa hann hjörtu yða lifni við að eilifu endi mörgu jarðar munu minnast þess og hverfa aftur til drottins og allar ættir þjóðana falla fram fyrir auðliti hans því að ríkið heyri drottni og hann er drottnari yfir þjóðunum já, fyrir honum munur öll stórmenni jarðar falla fram fyrir honum beiga sig allir þeir er hníga í duftið en ég vil lifa honum. Nýðjar mínir munu þjóna honum. Komandi kynnslóð mun sagt verða frá drottni og líð sem ennir ófætur mun bóða réttlætti hans að hann hefur framkvæmt það. 23. kapli, Davíð Salmur Drottin er minn hirðir, með mun ekker bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast leiðir mig á vötnum þar sem ég má næði snjóta. Hann hressir sálmína, leiðir mig um rétta vegu fyrir sæki napsins. Jafnvel þótt ég fara um dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mig. Sprotið og stafur hugga mig. Þú býr mig borð fram frammi fyrir fjendum mínum, þú smir höfu mitt með olíu, bykar minn er barmafullur. Ég á gæfa og náð fylgja mér alla ævitega mína og í húsi drottin spý ég langa ævi. Kafli, Drottni heyri jörðin og allt sem á henni er, heimurinn og þeir sem í honum búa. Því hann hefur grundvalla hana á hafinu og fest hana á vötnunum. Hver fær að stíga upp á fjall drottins? Hver fær að dveljast á hans helga stað? Sáir hefur óflekkaðar hendur og hreint hjarta. Egi sækist eftir hjekoma og eigi vinnur ranga neyð. Hann mun blessun ljóta frá drottni og réttlætingu frá guði hjálpraði síns. Þessi er svo kynslóðir leita drottins stundar eftir auglítið þínu þú Jakobs guð. Þér hlýð, lyftuð höfðu meðar, hefjið yður þir öldnu dyr, að konungu dýrðarinnar megi inn ganga. Hver er þessi konungur dýrðarinnar? Það er drottin, hinn voldtuga hetja, drottin bardaga hetjan. Þér hlýð, lyftuð höfðu meðar, hefjið yður þér öðnu dyr, að konungu dýrðarinnar megi inn ganga. Hver er þessi konungur dýrðarinnar? Drottin hersveitina, hann er konungur dýrðarinnar. 25. kapli, Davið Sálmur Til þín drottin hef ég sálmína. Guð minn, þér treysti ég. Lát mig eigi verða til skammar. Lát eigi óvinni mín að hlakka yfir mér. Hver sá er á því vonar, mun eigi heldur verða til skammar. Þeir verða til skammar er er að raunalöysu. Vísa mér vegu þína drottin, kenn mér stígu þína. Lát mig ganga í sannleika þínum og kenn mér því að þú er guð hjálpraðis minns. Allan daginn vona ég á þig. Minnst þú miskunar þína drottin og kærlegs verka, því að þau eru frá eilíð. Minnst þegi æsku sinda minna og afbrota. Minns mín eftir elsku þinni, sækir gæsku þinnar drottin. Góður og réttlátur er drottin. Þess vegna vísar hann sindur um veginn. Hann lætur hinn að ganga eftir réttlætinu og kennir hinn um þjökuðu veg sinn. Allir veginn drottin seru elska og trúfesti, fyrir þá er gæta sáttmála hans og vitnisburða. Sækir nafnþins drottin fyrirgeð mér seft mína því að mikil. Ef einhver óttast drottinn mun hann kenna honum veg þannir hann á að velja. Sjálfur mun að búa við hamingju og niðir hans eignast landið. Drottinn sínir trúnað þeim er óttast hann og sáttmála sinn gjurir hann þeim kunnan. Augu mín mæna ættið til drottins því að hann greiðir fótminn úr snurunni. Snú þér til mín og líkna mér því er einmann og hrjáður. Ángist styrlar hjarta mitt, leið mig og nauðu mínum. Líta á yndmína og armæðu og fyrir ekki af allar sindir mínar. Líta á hversu margir óvinni mínir eru, með rangsleiknis hatri hata þeir mig. Varðveitt líf mitt og frelsa mig, lát mig að ég vera til skammar, því að hjá þér leta ég hælis. Látt ráðvendni og hreinskilni gæta mín, Því að á þig vona ég. Frelsa Ísrael og Vöð úr öllum nauðum hans. 27. kapli, Davíð Salmur Látt mig ná rétti mínum drottin. Því að ég geng fram í grannfarleik og þér treysti ég óbifanlega. Að rannsaka mig drottin og reyn mig, prófa hugminn og hjarta. Því að ég hefði elskuð þína fyrir augum og ég geng í sannleika þínum. Ég tek mér eigið sæti hjá Lígurum og hef eigið um, umgengni við fláráða menn. Ég hata söpnuð illfyrkjana, sitt eigið meðal ókvöldegra. Ég þvæ hendur mínar í sagleisi og ég gengi kringum alltarið þitt drottin til þess að láta lofsöngin hljóma og segja frá öllum þínum dásendarverkum. Drottin, ég elska bústað hústins og staðin þar sem dýrð þín býr. Hrýfegi sálmina burt með syndurum Ég líf mitt með morðingum Þeimir hafa svífurðingi höndum sér og hægri höndina fulla af mútugjöfum En ég geng fram í frelsa frelsamig og líkna mér Fótur minn stendur á sléttri grund Í söpnuðunum vil ég lofa drottin 27. kafli Davíð Sálmur Drottin er ljós og fulltingi Hvern nætti ég að óttast? Drottin er vígi lífsmíns, hvernætt ég að hræðast? Þegar illvirkjarnir nálgast mig til að fella mig, þá verða það anstæðingar mínir og óvinir sem hrasa og falla. Þegar heyrð sest um mig, óttast hjarta mitt eigi. Þegar ófriður hefst í gegn mér, er ég samt örugur. Eins hef ég beði drottin, það eitt þrái ég að ég fá að dveljast í húsi drottins alla ævidaga til að fá að skoða yndisleik drottins sökva með niður í hugleðingar í mustri hans því hann geymi mig í skjóli á deginum. hann felur mig í fylsnum tjálsins lyfti mér upp á klett þess vegna hefst upp höfu mitt yfir óvinu mína umhverfismi að ég með þögnuði mig að ég færa fórnir í tjáldi hans syngja og leika drottni Heile drottinn, ég hrópa hátt. Sín mér miskun og svara mér. Mér er hugsa til þín er sagðir: Leitið auglits míns. Ég vil leita auglits þíns, drottinn. Hilei ég auglitið fyrir mér. Vísar þjónu þínum eigi frá í reiði. Þú hefur verið fulltingi mitt, hrindir mér eigi burt og yfirgefur mig eigi því að þú ert guð hjálparræði míns. Enda þótt faðir mín og móðir hafi yfirgefið mig, þegar dróttum ég að sér. Vísa mér vegð þinn dróttin, leið mig á sletta braut, sækir óvinna minna. Ófursél mig eða græði anstæðinga minna, því að fals falsvitni rísa í gegn mér og menn er spúa rómælum. Ég treysti því að fá að sjá gesku dróttin sá landi lífenda. Vona á dróttin ver örugur og hugrakur já vona á dróttin. 2018. kafli, Davið Salmur Til þín drottin hrópa ég, þú bjarg mitt, verði ég hljóður gagvart mér. Ef þú þegir við mér, verði ég sem þeir er til grafar eru gegnir. Heir þú mína er ég hrópa til þín, er ég lyfti höndu mínum til hins allra helgasta í mustri þínu. Rýmir eigi á burt með ókvöldugum og með illgjörðamönnum. mönnum, er tala vinsamlega við náungasinn en hafa illt í hikju. Launa þeim eftir verkum þeira. Eftir þeirra illu breytni launa þeim eftir verkum handa þeirra. Endurgjald þeim þaðir þeir hafa aðhafst. Því að þeir hikja eigi á verk dróttinn sný handaverk hans. Hann rýfi þá niður og reysi þá eigi við aftur. Lofaði sé drottinn því að hann hefur heyst grátbeini mína. Drottinn er víið mitt og skjöldur, honum treyst í hjarta mitt. Ég hlöð hjálp, hjálp því fagnar hjarta mitt og með ljóðum mínum lofa ég hann. Drottinn er víið líðsynum og hjálpar hæli sínu smörða. Hjálpa líð þínum og blessa eign þína, gæt þeirra, og ber þá að eilifu. 29. kapli Davíð Sálmur Tjáu drottni vexemd þér guða sínir Tjáu drotti vexemd og vald Tjáu drottni dýrþá er nafni hans hæfir Falli framfyrir drottni í helgum skrúða Raust drottinn sljómar yfir vötnunum Guð dýrðarinnar lætur þrumur dynja Drottinn ríkir yfir hennu miklu vötnum Raust drottins hljómar með krafti. Raust drottins hljómar með tygn. Raust drottins brýtur sundur setrustré. Drottinn brýtur sundur setrustréin og lípanún. Hann lætur lípanún fjöll hoppa eins og kálfa. Og Hermons fjall eins og ungan vísund. Raust drottins klífur eldsloga. Raust drottins leiður eiymörkina skjálfa. Drottinn lætur Kates eiymörk skjálfa. Raust dróttins lætur hindiðnar bera fyrir tíman og gyrir skóana nætta og allt í helgidómi hann segir dyrð Dróttin situr í hásæti upp yfir flóðinu Dróttin rík, mun ríkja sem konungur að eilifu Dróttin veitir líðsinnu styrkleik Dróttin blessar líðsinn með friði Þrítjóðstokabli Musteris víkstuljóð þavi sálmur ég tygna þig drottinn því að þú hefir bjargað mér og eigiláti óvinnu mína hlakka yfir mér drottinn guði mín ég hrópa til þín og þú læknar mig drottinn þú hemtir sál mína úr helju þést mi halda lífi er aðrir gengu til grafaar syngið drottni lof þér hans trúuðu vegsami hans heilaga naf andartak stendur reyði hans en alla ævi náð hans að kveldi gist þið en gleði söngur á morgni en ég augði eigi að mér og hugsaði aldrei skriðnar mér fótur drottinn af náð þinni hafði þú gjört bjarg mitt stöðugt en nú huldir þú auðið þitt og ég skeldist til þín drottinn kallaði ég Og drottinn grátt bændi ég. Hver er ávinningur í dauða mínum? Því að ég gangi til gravar, getur dufti lofa þig, kunngjör trúfesti þína? Heyr drottinn og líkna mér, ódrottinn verð þú hjálpari minn. Þú breyttir grátt mínum í gleðidans, leistir af mér hærusekkin og girtir mig fögnuði. Að sál mín megi lofsingja þér og eigi þagna. Drottin, Guðmin, ég vil þakka þér að eilif. Þrítið og fyrsti kapli Til söngstjórans Davíð Salmur Hjá þér, drottin, leita ég hælis. Lát mig aldrei verða til skammar. Pjarga mér eftir réttlæti þínu. Nei, eiru þín til mín. Frelsa mig í skyndi. Ver mér verndar bjarg, výji mér til hjálpar. Því að þú ert bjarg mitt og výji og sækja nafns þins, mynd þú leiða mig og stjórna mér. Þú mynd draga mig úr neti því er þeir lögðu leint fyrir mig. Því að þú ert vörð mín, í þínar hendur fel ég anda mín, þú frelsa mig drottinn, þú trúfasti guð. Ég hata þá er dyrka fánít falsk og En drottnið treysti ég Ég vil gleðjast og fagna yfir miskun þinni Því að þú hefur litið á einn mínna og gefi gætur að sálar neyðminni Og eigi ofursett mig óvinnunum en sett fótminn á víðlendi Líkna mér drottinn því að ég er í nöyðum stattur Döpröð af harmi eru augum mín, sál mín og líkami Árum mín líða í harmi og líf mitt í andvörpum Mér þörðlast kraftur, sækir sektar minnar og bein mín tærast. Ég er að spoti öllum óvinnum mínum, til háðungar nábúum mínum og skelving kunningum mínum. Þeir sem sjá mig á strætunum úti flýja mig. Sem dáin maður er ég glemdur hjörtum þeirra. Ég er sem ónýtt kér. Ég heyri íllirðinu margra. Skelving er allt um kring þegar bera ráð sín saman móti mér higgja á að svifta með lífi En ég treysti þér, drottin Ég segi, þú art guðminn Í þinni hendi eru stundir mínar Frelsa mig af hendi óvinna minna og ofsækenda Ljátt ásjónu þín lísa lýsa yfir þjóndin Hjálpa mér, sakir elsku þinnar Ó, drottin, lát mig ég verða til skammar því að ég ákalla þig Látt hinn að verða til skammar, hverfa hljóða til heljar. Látt lígavari þagna, þær er mæla drambyrði gegn réttlátum með hroka og fyrirlitningu. Hversu mikil er geska þín, eða þú hefur geynt þeim er óttast þig og auðsýnir þeim er hælis leita hjá þér, frammi fyrir mönnunum. Þú hýlur þá í skjólu auðlits þíns. Fyrir svi gráðum mannana, fyrir þá í leini fyrir deilum túnana. Lofaður sé drottinn, því að hann hefur sínt mér dásamlega náði örugri borg. Ég hugsaði ángist minni, ég er burt rekin frá augum þínum, en samt heyrði þú gráttraust mína er ég hrópaði til þín. Elski drottinn, allir þér hans trúuðu. Drottin verndar trúfasta en gældur í fullumæli þeim er ofmetna verk vinna. Verið örygir og hughrustir allir þér er vonið á drottin. Þrítjóðstu annarkabli Davís Maskil Sætler sá er afbrotin eru fyrirgefin, sint hans hulinn. Sætler sá maður er drottin tilreiknar eigi miskjörð. Sá er eigi geimur svík í anda. Meðan ég þagði tærðust bein mín, allan daginn hveinaði ég. Því að dag og nótt lá hönn þín þungt á mér, lífsvöku minn þvar sem í sumar breyskju. Þá játaði ég sind mína fyrir þér og fól eigi miskjör mína. Ég mælti, ég vil játa afrót mín fyrir drottnið og þú fyrirgafst sindar sekt mína. Þess vegna byggði þig sér hverju trúaður meðan þig finna. Þótt vassflóði komi, nær þá honum eigi. Þú ert skjólmitt, þú leysi mig úr um nöðum, með frelsis fögnuði umkringir þú mig. Ég vil fræða þig og vísa þér veginn er þú átt að ganga, ég vil kenna þér og hafa augun á þér. Virið þegi sem hestar eða skinnlausir múlar með taum og beisli verður að temja þrjósku þeirra, annars nálgast þegar þig ekki. Miklar eru þjáningar ókvöðlegs mans, en þannir treystir drottni umlíkur hann elsku. Gleðjist yfir drottni og fagnið því réttlátir, hverði fagnarópi allir hjartar heinir. 3.003. 3.003. Gleðjist þér réttláttir yfir drottni Hreinlindum hæfir lofsöngur Lofið drottinn með gíjum Leikið fyrir honum á tí strengjaða hörpu Syngið honum nýjan söng Knýð strengina ákaft með fagnarópi Þegar orð drottins er áriðanlegt Og öll verkans eru í trúfesti gjörð Hann hefir mætur á réttlæti og rétti Jörðin er fulla miskun drottins Fyrir orð dróttins voru himnafni gjörðir og öll þeirra príði fyrir anda munnsans. Hann safnaði vatni hafsins sem í belg létt straumana í forðabúr. Öll jörðin óttist dróttin og allir heimsbúar hræðist hann. Því að hann talaði og það varð, hann bauð þá stóð það þar. Dróttin ónýtir ráð þjóðana, gjurir að engu áform líðana. En ráð drottinn stendur stöðugt um aldur. Áform hjarta hans frá kyni til kynns. Sæl sú svo þjóðir á drottina að guði. Sá líður er hann hefur kjörið sér til egnar. Drottinn lítur niður af himni, sér öll mannana börn frá bústað sínum, virður hann fyrir sér alla jarðarbúa. Hann sem myndað hefur hjörtið þeirra allra, og gefur gætur að öllum aðtöfnum þeirra Egi sigrar konungurinn fyrir gnótt herafla síns Egi bjargast kappin fyrir ofurafl sitt Svíkull er víg hestur til sigurs með ofurafli sínu bjargar hann ekki En augudrottins hvíla á þeimir óttast hann og á þeimir vona á miskun hans Hann frelsar þá frá dauða og heldur lífinu í þeim í hallari. Sáler vorar von á drottinn. Hann er hjálpvor og skjöldur. Já, yfir honum fagnar hjarta vort. Hans heilaga nafni treystum við er. Miskun þín drottinn sí yfir oss svo sem við vonum á þig. 30. og 4. Sálmur Davís Þá er hann gjörði sér upp vitveringu fyrir framann Abimelegg, svo Abimelegg rak hann í burt og hann fór burt. Ég vil veksamma drottinn alla tíma. Ætíð sér lof hans mér í munni. Sál mín rósa sér að drottni. Hinn er hófæri skuru að heyra það og fagna. Mikli drottinn ásamt mér. Tignum í sammenningu nafn hans. Ég leitaði drottins. Og hann svaraði mér Frelsaði mig frá öllu því er ég hættist Lítið til hans og gleðjist Og andlitiðar skulu eigi blígðast Hér er volaður maður sem hrópaði Og drottin heyrði hann Og hjálpaði honum úr öllum nöyðum hans Engill drottin setur vörð kringum þá er óttast hann Og frelsar þá Finnnið og sjáið að drottin er góður Sællir sá maður er leittar hælis hjá honum. Óttist drottinn fyrir hans heilugu, því að þeirir óttast hann líða engan skort. Ung ljón eiga við skorta búa og svelta, en þeirir leitt að drottins fara einskis góðs og mis. Komið börn, hlýðið á mig. Ég vil kenna yður ótt að Ef einhver óskari lífs þráir líftdaga til að njóta hamingjunar þá varði tungu þína frá illu og varir þína frá svikatali fórðu stílt og gjörðu gott leita friðar og leik stund við hann augu drottins hvila á réttlátum og eyru hans gefa gauma hrópi þeirra augli drottins horfir á þau er illa breyta til þessa afmó minningu þeirra af jörðinni Ef réttláttir hrópa þá heyrir drottin úr öllum nauðum þeirra frelsar hann þá. Drottin er nálægur þeimir hafa sundur marri hjarta, er hafa sundur kraminn anda hjálpar hann. Margar eru raunir réttláttsmanns en drottin frelsar hann úr þeim öllum. Hann gætir allra beina hans, ekki eitt af þeim skal brotið. Ógefa drepur ókvölegan mann Þeir er hata hinn réttlata skulu sekir dæmdir. Drottin frelsar líf þjóna sinna. Engin sáur leitar hælis hjá honum unn sekur dæmdir. 35. kapli Davið Salmur Deil þú drottin við þá er deila við mig. Berst þú við þá er berjast við mig. Takk skjöld og törgu og rís upp mér til hjálpar. Takk til spjót og öksi til þess að mæta ósækendu mínum. Seg við sál mína, ég er hjálp þín. Látt þá er sitja um líf mitt hljóta smán og svífurðing. Látt þá hverfa aftur með skömm er ætla að gjöra mér illt. Látt þá verða sem sáðir fyrir vindi þegar engill drottins varpar þeim um koll. Látt veg þegar verða myrkan og hálann þegar engill drottins eldir þá. Því að ástæðu lausu hafa þeir lagt net sitt fyrir mig að ástæðu lausu hafa þeir grafið grifju fyrir mig Látt tórtjum mín koma yfir þá er þá varir minnst Látt netið eða þeir hafa lagt lengt veiða sjálfa þá Látt þá falla í þeirra eigin grifju En sál mín skal kætast yfir drottni Gleðjast yfir hjálpræði hans Öll bein mín skulu segja Drottin, hver er sem þú? Er frelsar hinn umkomulausa? og það er hann þeim er yfirsterkari hinn hrjáða og snöyða frá þeim sem rænir hann Ljúvóttar ísa upp Þeir spyrja mig um það sem ég veit ekki um Þeir launa mér gott með illu einsemd var hlutfall mitt En þegar ég var sjúkur klættist í hærusek þjáði mig með föstu og bað með niðurlútu höfði gekk um harmandi sem vinur eða bróðrætti hlut var beigður eins og sáir sirgir móður sína. En þeir fagna yfir hrösunminni og sapnast saman. Útlendingar og ókunnugi menn sapnast saman mót mér, mæla lastirði og þagna eigi. Þeir freysta mín smána og smána, nýsta tönnum í gegn mér. Drottin, hversu lengi viltu horfa á? Frelsa sálmina undan eðileggingu þeirra. Mína einmána sál undan ljónunum. Þá vil lofa þig í miklum söpnuði, veksamma þig í miklum mannfjölda. Látt eigi þá sem án saka eru óvinni mínir klakka yfir mér. Látt eigi þá sem að ástæðilösu hata mig skotra augunum. Því að frið tala þeir eigi og móti hinum kyrláttu í landinu hugsa þeir upp sveiksamleg orð. Þeir glenna upp geniði með óti mér og segja Hæ, hæ, nú hefum við séð það með eigin augum Þú hefur séð það, drottinn, veri ég hljóður Drottinn, veri ég langt í burtu frá mér Vakna, rís upp og lát mér ná rétti mínum Guð minn og drottinn minn til að flytja mál mitt Dæmið eftir réttlæti þínu, drottinn, Guð minn Og láð þá eigi hlakka yfir mér Lát þá eigi segja í hjarta sínu Hæ, ósk vorir uppfyllt. Látt þá eigi segja Við höfum gert út af við hann. Látt þá alla vera til skammar og hljóta kinnróða er hlakka yfir ógjafi minni. Látt þá íklæðast skömmu og svífurðing er reykja sér upp gegn mér. Látt þá hveða fagnarópi og gleðjast er unna mér réttar. Látt þá ætti segja Vexamöður sé drottin hann sem anþjónu sínum heitla Og tunga mín skal bóða hjálpræðið þitt, lofstýr þinn liðlangan daginn. Þrjóðst kafli Til söngstjórans eftir Davíð þjón drottins Rödd sindarinnar talar til eins guðlausa í fylsnum hjarta hans. Engin guðsótti býr í huga hans. Hún smjadrar fyrir honum í augum hans og miskjörð hans verður uppvís og hann verður fyrir hatri. Orðin að munni hans eru tál og sveik. Hann er hættur að vera higginn og breyta vel. Í kvílusinni higgur hann á tál. Hann fætur vonda vegu, forðast eigi hér illa. Drottin, til himnana er miskum þín, til skýjana trúfesti þín. Rettlæti þitt er sem fjöll guðs. Dómar þínir sem reygin haf Mönnum og skeppnum hjálpar þú drottin Hversu dýrmætir miskun þín og guð Mannana börn leita hælís í skugga vangja þinna Þau seðjast að feiti húst Og þú lætur þau drekka úr lækjum unasemda þinna Hjá þér er upp breyta lífsins Í þínu ljósi sjáum við ljós Látt miskun þína haldast við Þá er þekkja þig og réttlæti þitt við þá sem hjartar hennir eru. Láta ég fótins hróka fulla tróða á mér, nýr hönd ókvöðlegur að reykja mig burt. Þar eru íllgjörðamennir fallnir, þeim er varpað um koll og þeim fá eigi rísið upp aftur. 37. kapli Davíð Sálmur Veriði og bráður vegna íllfyrkjanna Öfunda eigi þá er ranglæti fremja því að þeir fölna skjótt sem grasið vissna sem grænar jurtir. Treist drottni og gjör gott. Bú þú í landinu og íðkar áðvendni. Þá myndu gleðjast yfir drottni og hann mun veita þér það sem hjarta þitt gyrðnist. Fél drottni vegu þína og treist honum. Hann mun vel fyrir sjá. Hann mun láta réttlæði þetta renna upp sem ljós og rétt þinn sem hábjartan dag verð hljóður fyrir drottni og vona á hann verði ég of bráður vegna þeirra er vel gengur vegna þess manns er svig fremur láta vreiði og slepp heiftinni verði ég of bráður það leiðir til íls eins ítverkjarnir verða afmáðir en þeirri vona á drottin fá landi til eignar Einar stundar eru engir gvöðlausir til framar. Þegar þú gefur gætur að stað þeirra eru þeir hortnir. En hinn er hóvaru fá landi til eignar, gleðjast yfir ríkulegri gæfu. Ókvöðlegu maður býr yfir illu gegn réttlátum, nýstir tönnum gegn honum. Drottinn hlærað honum. Því að hann sér að dagur hans kemur. Ókvölu ég menn bregða sverðinu og benda bóga sína til þess að fella hinn hrjáða og snöyða til þess að breytja niður hinnar áðvendnu en sverð þeira lendir í þeirra eigin hjörtum og bóga þeirra munu brotnir verða. Betri er lítil eign réttlátsmanns en öðulegð margra ylgerðra. Því að armlegur ylgerðra verður brotinn en réttláta stíðu drottinn. Drottin þekkir daga ráðvandra og arvleif þeirra varir að eilifu. Á vondum tímum verða þeir eigi til skammar, á hallaristímum hljóta þeir sæðning. En ókvöðlegir farast og óvinnir drottins eru sem skraut vallarins, þeir hverfa sem reykur hverfa þeir. Guðlaus maður tekur lán og borgar eigi, en hinn réttláti er mildur og örlátur því þær sem drottinn blessar fá landi til eignar en hinum bannfærðu verður útrímt frá drottni kemur skref um mannsins festa þær hann er við þóknun og breittni hans þótt hann falli þá liggur hann ekki flatur því að drottinn heldur í hend hans ungur var ég og gamall er ég orðin en aldrei sá ég réttlætan mann yfirgefin né nið niðja hans biðja sem matar Ætið er hann mildur og lánar og niðjar hans verða öðrum til blessunar. Forðastu ílt og gjörðu gott, þá muntu búa kyrrum aldur, því að drottin hefir mætur og réttlæti og yfirgefur ekki sína trúðu. Þeir verða eiliflega varvittir, en niðjar ókvöldeira upprætast. Hinn er fá landi til egnar og búa í því um aldur. Munnur réttlátsmanns mælir speki og tunga hans talar það sem rétt er. Lögmál guðs hans er í hjarta hans, eigi skriðinar honum fótur. Hinn guðlausi skýmar eftir hinnum réttláta og situr um að drepa hann. En drottin ofuselur hann honum ekki og lætur hann ekki ganga sekann frá dómi. Vona á drottin og gef gætur að vegi hans, þá mun hann hefja þau upp að þú erfir landið og þú skalt horfa á þegar íllvirkjum verður útrýmt Ég sá hinn ókvölega í ofstópa sínum og þennja sig út sem grænt tríi á gróðrastöðum sínum og ég gekk fram hjá og sjá hann var þar ekki framar Ég leitaði hans en hann fannst ekki Gef gætur að hinnur ávandna og líta á hinn hreinskilna því að friðsamir menn eiga framtíð fyrir höndum En ábrotamönnum verður útrýmt öllum samt. Framtíða von ókvölegra bregst. Hjálp réttlátra kemur frá drottni. Hann er hælið þeirra á neyðartímum. Drottin leðsynið þeim og bjargar þeim. Bjargar þeim undan hinum ókvölega og hjálpar þeim að því að þeir leytuðu hælis hjá honum. 30. áttundu kapli Davið sálmur Minningarljóð Brottin, refsa mér ekki í reyði þinni og tifta mér ekki í gremi þinni. Örfa þínar standa fastar í mér og höndin leikur þungt á mér. Engin heilbreyðu blettur er á líkama mínum, sækir reiði þinnar. Ekkert heilt í beinu mínum, sækir sindar mínar. Miskjörðu mínar ganga mér yfir höfuð sem þung byrði eru þær mér og þungar orðnar. Ódaun leggur af sárum mínum rottnunir í þeim, sækir heimsku mínar. Ég er beigður og mjög bugaður, ráfa um harmandið, dægin langan, lendar mínar eru fullar bruna og engin heilbrigðu blettur er á líkama mínum. Ég er lemagna og kramin mjög, kveina af angist hjartans. Rottin, öll mín þrá er þér kunn og andvörp mín er eigi hulinn þér. Hjarta mitt berst ákaft, kraftur minn er þrótin, ég ljós augna minna er horfið mér. Ástfinnir mínir og kunninger hörfa burt fyrir krömminni og frændur mín standa fjarri. Þeir sitja um líf mitt, leggja snörur fyrir mig. Þeir leita mér meins, mæla skadræði og higgja á svik allan liðlángan daginn. En ég er sem döyfur. Ég heyri það ekki og sem dumpur er eigi opna munnin. Ég er sem maður er eigi heyrir og engin andmæli er í munni hans. Því að á þig drottin vona ég þú munt svara mér drottin minn og guð minn. Því að ég segi lát þá að ég hlakka yfir mér eða hælast umma því að mér skriðnaði fótur. Því að ég er að falli komin og þjáningar mínar Eru mér æfyrir augum Ég játa miskjörð mína Harma sind mína Og þeir sem ánsaka eru óvinni mínir Eru margir Fjölmargir þeir er hata mig að ástæðulausu Þeir gelda mér gott með illu Sína mér fjandskap Að því að ég legg stund á það sem gott er Yfirgeir mér ekki drottin, guðminn Ver ekki fjærri mér Skunda til liðsvið mig, drottin, þú hjálpari minn 3.9. kapli Þeir söngstjórans eftir étutung, Davíð Sálmur. Ég sagði, ég vil gefa gætur að vegu mínum, að ég dríja ég sind með tungni. Ég vil ekki haft á munn minn, meðan hinn illgjarnir í nánd við mig. Ég var hljóður og þagði, en kvöl mín yfðist. Hjartað brann í brjósti mér, við andvörp mín logaði eldrun upp, ég sagði Látt mig drottinn sjá aftri mín, og hvað mér er útmælt af dögum, látt mig sjá hversu skammar ég er Sjá örfáar þver hendur hefur þú gjörð daga mína, og ævi mín er sem ekkert fyrir þér Andgustur einnir og allir menn Sem tómur skuggi gengur maðurinn um Gjurur háreisti um hér góma einan Hann sapnar í hrúur og veit egi hver þær lítur Hvers vona ég þá drottin? Von mín öll er hjá þér Frelsa mig frá öllum sindu mínum Látt mér egi verða heimskengjum á spotti Ég þegi, ég opna egi munnin Því að þú hefur talað Látt pláu þín að víkja frá mér Ég verðað engu fyrir krafti handar þinnar. Þá er þú beitir hirtingu hýrtingu við mannin fyrir miskjörð hans. Lætuð þú yndisleik hans eyðast sem mölur væri. Andgustur einnir allir menn. Heyr bæn mín að og hlýða á kvein mitt. Verið ég hljóður við tári mínum. Því að ég er aðkomandi hjá þér útlendingur eins og allir feður mínir. Lít af mér svo að hýrna megi yfir mér áður en ég fer burt og er eigi til framar Fertu aðstu kapli til söngstjórans Davið Salmur Ég hefði sett alla von mín á drottin og hann laud niðra mér og heiði kvein mitt Hann dróð mig upp úr glötunar gröfinni upp úr henni bóttlausu leðju og veitti mér fótfestu og kletti gjörið mig styrkan í gangi Hann lagði mér nýljóð í munn, lofsöngum guðvórn. Margir sjá það og óttast og treysta drottni. Sætler sá maðurau geru drottin að atkverfi sínu og snýð sér eigi til hinn að dramblátu, þeirra er snúust hafa aflegðist til lígi. Mörg hefur þú drottin guðmun gjört ásemdaverk þín og áform þín ást til handa. Ekkert kemst í samjöfnu við þig. Ef ég ætti að bóða þau og kunngjöra, eru þau fleiri en töluverði ákomið. Á sláturfórnum og matfórnum hefur þú enga þóknun. Þú hefur gefið mér opinn brenni Brennifórnir og sindafórnir heimta þú eigi. Þá mælti ég. Sjá, ég kem. Í bókróllun eru mér setta reglur. Það gjöra vilja þinn guðminn er mér yndi og lögmál þitt er þið innra í mér. Ég hef ég bóðað réttlætið í miklum söpnuði. Ég hef eigi haldið vörunum aftur. Það visst þú, drottinn. Ég leyndi eigi réttlætið þínu hjarta mér. Ég kunngerði trúfestið þínu og hjálpræði. Og drói ég dul á náð þínu og tryggð í hinu miklu söpnuði. Takk egi miskun þína frá mér, drottinn. Látt náð þínu og trúfestið ætti vernda mig. Því að ótal hættur umkringja mig, miskjörðu mínar hafa náð mér Svo ég má eigi sjá, þær eru fleiri en hárin á höfði mér, mér felst hugur. Látt þér drottin þóknast að frelsa mig, skunda drottin mér til hjálpar. Látt vera til skammar og hljóta kinnróða er sitja um líf mitt, látt þá hverfa aftur með skömmur og skammur ógæfu. Látt að verða forviða yfir smánsinni, er rópa háð og spið. En allir þeir er leita þín, skulu gleðjast og fagna yfir þér. Þeir eru unna hjálpraðið þínu skulu sífelt segja Vegsamaður sé drottinn Ég er hráður og snöður En drottinn ber umhugju fyrir mér Þú ert fulltingi mitt og frelsari Tevegi, Guðmin Þertur að stóð fyrsti kafli Til söngstjórans, Davíð Salmur Sætler sáur gefur gaumað bástöttum Á mæðu deginum bjargar drottinn honum drottinn var vitir hann og lætur hann njóta lífs og sælu í landinu og eigi ofur þú hann græði óvinna hans drottinn stiður hann og sóktar sænginni þegar hann er sjúkur breytir þú beð hans í hvílarrúm ég sagði ver mér náðu drottinn lætna sál mína því ég hevi syndgað á móti þér Óvinni mínir byggja mér óbæna Hvena skildi hann deyja og nafn hans hverfa? Og ef einhver kemur til að vitja mín talar hann tál Hjarta hann sapnar að sér ílsku Hann fyrir út og lætur dæluna ganga Allir hatursmenn mínir kvískra um mig Þeir higgja og illt mér til handa Hann er allt ekin helsótt Hann er lagstur og rísegi upp framar Já þæl sá er lífði sátt við þá sá er í treisti sá er etið hefir af mat mínum og lyftir hæls sínum í móti mér en þú drottinn ver mér náðugur og láta mér aftur rísa á fætur að ég megi endurgjálta þeim af því veit ég að þú hefur þóknun á mér að óvinur mín hlakkar ekki yfir mér vegna sakleysis míns heldst þú mér uppi og látu mér standa frammi fyrir auglytu þínu að eilyfu Lofaður sé drottinn Guð Ísraels frá eilíð til eilíðar Amen, Amen Önur bók Þertu aðstu annakabli til söngstjórans Kóra í Damaskil Eins og hindin sem þráur vastlendir, þráur sál mín þig og Guð Sál mín að þystir eftir Guði hinum lifanda Guði Hvenar mun ég fá að koma og byrtast fyrir auðlíti Guðs? Tár mín urðu fæða mín dag nótt, að því menn segja við með allan daginn. Hvar er Guð Um það vil ég hugsa að útella sálminni sem í mér er. Hversu ég gekk fram í mannþrönginni, leittist þá til Guðs með fagnaðar og lofsöng með hátíðar glaumi. Hví ert þú beigð, Sál mín, og ólgar í mér? Vona á Guð, því að enn mun ég fá að lofa hann, hjálp ræði auðlits mín svo Guð minn. Guð minn. Sál mín er beigð í mér, fyrir því vil ég minnast þín frá Jórdan og Hermón fjalli, frá Lítla fjallinu. Eitt flóðið kallar á annað, þegar fossar þín duna, allir bóðar þínur og bylgjur ganga yfir mig um daga biðu drottinn út náðsinni og um nætur syngi ek ljóð bæn til guðs míns ég mæli til guðs þú bjarg mitt kví hefur þú gleymt mér kví verði ég ganga harmand og kúaður á óvinum há þjandmanna minna er sem rotnun í beinum mínum er þeir segja við mig allan daginn hvar er guðin kví ertu beigð sála mín og ólgar í mér von á guð því að enn mun fá að lofa hann hjálpræði auðlítsmins og guðminn Fertu ástu þriðjekabli Lát mér á rétti mínum guð Best fyrir málefni mínu gegn miskunnarlausri þjóð Bjarga mér frá svikum og ránglátum mönnum Því að þú ert sá guð sem er mér vígi Hví hefir þú útskúfa mér? Hví ganga um harmandi, kúadur af óvinnum? Send ljóstitt og trúfesti þína, þau skulu leiða mig. Þau skulu fara með mig til fjallstíns helga, til bústæra þins. Svo ég megi ganga inn að alltari gvöðs. Til gvöðs minnar fagnandi gleði og lofa þig með gíjurljómi og gvöðn, þú gvöð minn. Hví er þú beigð, sál mín, og ólgar í mér? Vona á gvöð því enn mun ég fá að lofa hann hjálpraði auðlits minns og guð minn Þertu ást Til söngstur hans Kóra í Damaskil Guð með eirum vorum og höfum við heyrt Þegar vorir hafa sagt ást frá dáð þeirri er þú drýðir á dögum þeirra frá því er þú gjörðir forðum daga Þú stöktir burt þjóðum en gróðu settir þá þú læxt líði harðlega en útprétir þá eigi unnu þeir landið með sverðum sínum og eigi hjálpaði armleiku þeira þeim heldur að hægri hönd þín og armlekur þinn og ljós auglítz þíns því að þú hafðir þóknun á þeim þú einn er kon ert konungurinn inn og guð bjóð út hjálp Jakobsættil handa fyrir þína hjálp reku mér fjandmenn voru undir Fyrir þitt nafn tróðum við erum ótstöðum voru fótum Ég treysti eigi boga mínum og sverð mitt veiti mér eigi sigur Heldur veiti þú og sigur yfir fjandmannum vorum Og lætur hatursmenn voru að vera til skammar Af Guður hóð sem við og lofuðum nafn þitt að eilifu Og þó hefur þú útskóað oss og látið oss vera til skammar Og fer eigi út með hersveitum vorum Þú lætur oss hörf, hörfa undan fjandmönnunum og hatursmenn vori taka herfang. Þú selur oss fram sem fjena til slátrunnar og tvístrar oss með að þjóðana. Þú selur líð þinn fyrir gjafverð, tekur ekkert verð fyrir hann. Þú lætur oss vera til háðungar. Nákrönnum vorum til spots og allægist heim er búa umhverfið sós. Þú gjurir oss að orskvið með að líðana Lættur þjóðna að hrista höfuðið yfir oss. Stöðulega stendur smán mín mér fyrir sjónum og skömm heilur auglitt mitt að því að ég verð að heyra spott og lastmæli og horfa á óvinnin og hinn hefnikjarna. Allt þetta hefur mætt oss og þó höfum við eigi glemt og eigi rofið sáttmóla þinn. Hjartavort hefur eigi horfið frá þér nýð skrefvór beigt út af vegið þínum eða samt þegar þú kramið á sundur á stað sjakalana og hölið á snið dimmi Ef við hefðum gleymt nafni Guðsvors og fórnað höndurinn til útlendra Guða myndi Guð eigi verða þess áskenja hann sem þekkir lendamál hjartans En þín vegna erum við stöðugt drepnir erum ettnir sem slátur fjö Vakna, hví sefur þú drottinn? Vakna útskúfa ás eigi um aldur Hví hýlur þú auglít þitt? Gleymir emdvori á kúun Sálvorir beigð í duftið Líkami vor lóði við jörðina Rís upp Veit ás lið Og frels oss sakir miskunnar þinnar Ferturst og fymtikabli Til söngstjórans Lag liljur Kóra í damaskýl brók upp skvæði Hjarta mitt svellur af líufu morðum ég flit konungi kvæði mitt tunga mín er sem er tú en mananna börn yndisleik er út teilt yfir fyrir því hefur guð blessa þiga eilífu girðlenda þína sverði þú hetja ljóma þínum og veggsemd sæg fram sigursæll Sækir tryggðar og réttlætis Hægri hönd mun sína þér ógulega hluti Örvar þínar eru kvestar, þjóðir fallaða fótum þér Fjandmenn konungs eru hortnir Hásæti þitt er guðs hásæti um aldur og æfu Sproti ríkist þín ser réttlæti sproti Þú elskar réttlæti og hatar ranglæti Fyrir því hefir guð, þinn guð, smurt með fagnaðar ólíu framar félugum þínum Myrra og alói og kassía eru öll þín glæði frá fílabins höllinni gleður strengjaleikurinn þig Konungsdættur eru meðal vildarkvenna þinna Konungsbrúðurinn stendur þéttir hægri handar í skrúða ófírgulls Heyri dóttir og hneig eira þitt Gleim þjóð og föðurlandi Að konungi megi reyna hugur tveir fegurða þinnar, því hann er herra þinn og honum átt þú að lúta. Frá týrus munum koma með gjafir, auðugustu menn lýsins leita hitli þinnar. Eintómt skraut er konungsdótturinn, perlum sett og gullsaumi eru klæði hennar. Í glitopnum klæðum er hún leitt fyrir konung, megi er fylgja henni, vinkonur hennar eru færða framfyrir þig. Þeir eru leittar inn með fögnuð og gleði, þær fara inn í höll konungs. Í stað þeirra þinna koma sinni þínir, þú munt gjöra þá að höfðingjum um land allt. Ég vil gjöra nafn þitt minnistætt öllum komandi kynnslóðum. Þess vegna skulu þjóðir lofa þig um aldur og æfi. Þert úrstu til söngstjórans eftir kóraíta fyrir kvenrætir, ljóð. Vöður ás hæli og styrkur Örug hjálpi nöðum Fyrir þvír hæðinst við eigi Þótt jörðin haggist Og fjöllin bifist Og steypist í skaut sjávarins Látum vöttin gnýja og freyða Látum fjöllin gönötra Fyrir aðeði gangi hafsins Elvar kvíslir gledja Vöðusborg heilagan bústaðins hæsta Vöðu býri hen í henni Egi mun hún bifast Guð hjálpar henni þegar byrtir af degi. Þjóðir gnúðu, ríki rýðuðu, röst hans þrumaði, jörðin nötraði. Drottin hersveitann er með hós, Jakobs guðvort vígi. Komið, skoði dáði drottins hversu hann framkvæmur furðuverk á jörðu. Hann stöðva styrjæti til endumarka jörðar, brýtur bógan, slæraf oddinn, brennir skjöldu í eldi, Verið kyrrir og viðukennið að ég er guð Hátt upp hafinn meðal þjóðana Hátt upp hafinn á jörðu Drottin hersveitana er með hós Jakobs guðvort vígi Ferturst og sjöndi kafli Til söngstjórans Kóra ítta salmur Klappi saman lófum allar þjóðir Fagnið fyrir guði með gleði ópi Því að drottin hinn hæsti er óurlegur voldugur konungur yfir gjörfællri jörðinni Hann leggur undir ós líði og þjóðir fyrir fæturvóra Hann útvaldi handa ós óðalvort þremtar hnosta Jakobs sem hann elskar Guð er upp með fagnarópi með lúður hljómi er drottin upp stíin Syngið Guði, syngið konungi vorum, syngið því að Guð er konungur yfir gjörfællri jörðinni Syngið Guði lofsöng Guðið er orðin konungur yfir þjóðunum Guðið er sestur í sitt heilaga hásæti Guðvumenni þjóðana sapna saman á samt líð Abrahams Guðs Þegar Guðs eru skildri jærðarinnar, hann er mjög hátt upp hafin Þertu Ljóð, Kóraíta salmur Mikill er drottinn og mjög veksamlegur Í borg vor skuðus á sínu helgafjalli Indisleg rísun Gleði alls landsins Sýjonar hæði yst í norðri Borgins mikla konungs Guð hefur í höllum hennar Kunngjört sig sem víi Því sjá Konungarnar áttu með sér stefnu Hjeldu fram saman Óðara en þeir sáu Örðu þeir aktofa Skeldust flýðu Flemtur greip þá samstundist, ángist sem jóðsúka konu. Með austan vindunum brýtur þú tarsis knörru. Eins og við höfum heyrt, svo höfum við séð. Í borg drottins í borgvórs guðs, guðlætur hann að standa að eilifu. Guð, við ígrundum elsku þína ein í mustri þínu. Eins og nafnþitt guð, svo hljómi lofgjörð þín til endimakka gerðar. Hægri hendin er full réttlætis. Sión fjall gleðst, jútatætur fagna vegna dóma þinna. Kringið um Sión, gangið um hverfi sanna. Teljið turna hennar. Higgið að múrgirðing kennar, skoðið hallir hennar. Til þessa þér geti sagt komandi kynslóð að slíkur sé Drottinn, Guðvor, um aldur og æfimmun hann leiðós. 19. kapli til söngstjórans Kóraíta Sálmur Heyri þetta allar þjóðir hlustið á allir heimsbúar bæði lágir og hágir jænt ríkir sem fátækir Munnur minn talar speki og ígrundun hjarta mín sér hikindi Ég neyja eira mitt að spakmæli ræð gátu mína við gíjuhljóum Hvískildi ég óttast á mæðutögunum Þá er hinnir lævísu óvinni mínir umkringja mig með ílsku þeir sem reiða sig á auða sín og stæra sig af sínu mikla ríkidæmi. Engin maður fær keft bróðisum lausan, nér greitt guði lausnagjald fyrir hann. Lausnagjaldið fyrir líf þeirra myndu verða of hátt, svo hann er það hætta við það að fullu ætti hann að halda áfram að lifa æfinlega og líta ekki gröfina. Nei, hann sér að vitri menn deyja að f og fáraðlingar farast hver með öðrum og láta öðrum eftir auðafi sín. Grafir verða heimkynið þeirra að eilivu, bústaður þeirra frá kyni til kynns. Jafnvel þóttir hafi kent lendur við nafnsitt. Madurinn í allir sinni vex sem stendst ekki. Hann verður jafn skeppunum sem farast. Svo fer fyrir þeim sem eru þóttafullir og þeim sem fylgja þeim og hafa þóknun á talið þeirra. Þeir stíga niður til heljar eins og sauða hjörð. Dauðin heldur þeim á beit og hinn er hinskilnu drottna yfir þeim þá er mornar og mynd þeirra eiðist, helverður bústæður þeirra. En mína sál mun Guð endurleysa því að hann mun hrífa mig úr greipum heljar. Óttast þú ekki þegar einhver verður ríkur þegar dýrð hús hans verður mikil Því hann tekur ekkert að því með sér þegar hann deyr. Auður hans fer ekki niður þangað og eftir honum. Hann telur sig sælan meðan hann lifir. Men lofa þig að því að þér farnast vel. Hann verður þó að fara til kynslóðar þeirra sinna sem aldrei að eilifu svo ljósið. Madurinn í vexend er hikjinda laus, verður jafn skepnunum sem farast. 5. kapli, asaf Salmur Drottin er alveldur guð. Hann talar og kallar á jörðina frá upprá sólar til niðurgöngu hennar. Frá síjón ímynd fegurðurinnar byrktis guð í geisladýrið. Guð vor kemur og þeir ekki. Eyðandi eldur fer fyrir honum og í kringum hann geisar stormurinn. Hann kallar á heiminin uppi og á jörðina til að dæma líðsinn. Sapnið saman dýrkendu mínum, þau mér hafa gjört sáttmála við mig með fórnum. Þá kunngjörðu himnarnir réttlæti hans, því að Guð er sá sem dæmir. Heyr þjóð mín og lát mig tala Ísrael og lát mig ámynna þig, ég er drottinn Guð þinn. Egi er það vegna fórna þinna að ég ávita þig, brenni fórni þínar eru stöðulega frammi fyrir mér. Ég þarf ekki að taka uksa úr húsið þínu niður geithafra úr stíuð þinni. Því að mín eru öll skóardýrin og skeppnunar á fjöllum þúsundana. Ég þekki allar fugla á fjöllunum og mér er kunnult um allt það sem hærist á mörkinni. Var ég hungræður, myndi ég ekki segja þér frá því. Því að jörðin er mín og allt sem á henni er. Et ég nauta kjöt? Eða drekki ég hafra blóð? Fær Guði þakkar gjörða fórn og gjald hinum hæsta þanni heit þín. Ákalla mig á degi neyðarinnar og ég mun frelsa þig og þú skalt veksamma mig. En við hefðin ókvölu að segja Guð. Hvernig dirfist þú að telja upp bóðor mín og taka sáttmóla mín fyrir mun Þar sem þú þó hatar aga og varpar orðu mínum að baki þér. Sjáir þú þjóf, leggur þú lag þitt við hann og við hórkalla hefið þú samfélag. Þú leipir munni þínum út í ílsku og tunga þín brukar svik. Þú setur og bakmæli bróði þínum og ófrægir svon móður þinnar. Slíkt hefur þú gjört og ég ætti að þegja? Þú heldur að ég sé líkur þér? Ég mun hegna þér og endurgelda þér augljóslega. Higgið að þessu, þér sem gleymi guði til þess sundur í vekki og engin fá í bjargað sá sem færi þakkar gjörða fórn heiðra mig og þann sem breyti grannfarlega vil ég sjá hjálpræði Guðs 5. og 1. kafli til söngstjórans Sálmur Davís þá er Natans bámaður kom til hans eftir að hann hefði gengið inn til Batsepu Guð Vertu mér náðugur sækir elsku þinnar Afmá brot mín, sækki þinn að miklu miskunnsemi. Þvó mig reynan af miskjulminni, reynsa mig af sindminni. Þegar ég þekki sjálfur ábrot mín og sindmin stendur mér stöðugt fyrir hugskot sjónum. Gegt þér einum hef ég sindgað og gjörð það sem er ílt í augum þínum. Því er þú réttlátur, er þú talar, reynir þú dæmir. Sjá, sekur var ég eða var til. Sindugur er móðu mín fætti mig Sjá þú hefur þóknun á hreinskilni Heið innra og í fylsnum hjartans Kennið þú mér visku Hreinsa mig með ísóp, Svo ég verði hrein Þvó mig svo ég verði kvítar en mjöll Lát mig heyra fögnuð og gleði Lát kætast beinin Sem þú hefur sundur marið Birg auglitt þitt Fyrir sindu mínum Og afmá allar miskjörðir mínar Skapa ég mér hreint hjarta og kvöð og veit mér nýjan stöðugan anda Varpa mér ekki burt frá auðliti þínu og taka ekki þinn heilaga anda frá mér Veit mér aftur fögnu þín sjálplæðis og styði mig með fúsleiks anda að ég megi kenna ábrótamönnum vegu þína og sindarar megi hverfa aftur til þín Frelsa mig frá döiðans háska Guðu sjálplæðis míns Lá tungu mína fagna yfir réttlæti þínu Drottin Opna varir mína svo að munnum minn kunngur lof þitt. Þú hefur ekki þóknun á slátufórnum. Annars mundi ég láta þær í tíu og að brennifórnum er þeir ekkert yndi. Guði þekkar fórnir eru sundur marinn andi, sundur marið og sundur krami hjartamun þú á Guð eigi hey, fyrirlíta. Gjör vel við síjón, sækja náða þinnar, reis múra Jérusalem. Þá múttu hafa þóknun á réttum fórnum, á brennifórn og alfórn þá munum menn bera fram uksa og alltarið þitt. 15 annaköfli til söngstjórans Maskil eftir Davið þá er dóið eða kom og sagði sál frá og mæltið til hans Davið er komin í hús Ahimeleks Hví þú þig að vonskunni harðstjóri? Miskun guðs varir alla daga Tunga þín býr yfir skadræði eins og beittur rak nýfur. Þú svika fórkur. Þú elskar ilt meir en gott, líi fremur en sansögli. Þú elskar hvert skadræðis orð, þú flárað tunga. Því mun Guð brjóta þig nýður fyrir fullt og allt, hrífa þig burt og draga þig út úr tjaldi þínu og upprætta þig úr landi lifenda. Hinn er réttlátumunni fá að sjá það og óttast, og þeim munu hlæja á honum. Þetta er maðurinn sem ekki gjörði guðað verndsenni, heldur treysti á henn miklu auðafið sín og þrjóskadist í ílsku sinni. Ég er sem grænt óljutrý í húsi guðs, treysti á Guð, guðs náð um aldru æfi. Ég vil veksamma þegar eilifu, því að þú hefur því til vegar komið, kunngjera fyrir augum þinn að trúðu að nafn þið sé gott. 53. sálmur til söngstjórans með makalat lægi Davíðs Maskil Heimskingin segir í hjarta sínu Enginn guð er til Íll og anstekilega breytni þeirra Enginn gjöru það sem gott er Guð lítur af himni niður á mennina til að sjá hvort nokkur sé hikin nokkur sem leyti guðs Allir eru viknir af leið Allir spiltir Enginn gjöri það sem gott er, ekki einn. Skildu þeir ekki fá að kenna á því, yllgjörðamennir. Þeir er eta líminn sem brauðværi og ákallegi guð. Þá skulu þeir verða mjög óttaslegnir, þar sem ekki þeirra óttast. Því að guð tvístrar beinu þeirra, er setja herbúður á móti þér. Þú lætur þá vera til skammar, því að guð hefur hafna þeim og að hjálpraði Ísraels komi frá síjón að Guð snýr við hagliðsins skal Jakob fagna Ísraels gleðjast 54. kapli til söngstjórans með strengjaleik Maskil eftir Davið þá er Sivítar koma og sögðu við sál Veistu að Davið felu sig hjá oss? Hjálpa mér Guði með nafnið þínu rétt hlut minn með mættið þínum Guð, heyr þú bæn mína, ljá eira orðum munns míns. Því að erlendir fjandmenn hefjast gegn mér og ofríkismenn sækjast eftir lífi mínu, eigi hafa þér Guð fyrir augum. Sjá Guð er mér hjálpari, þær drottin er stiðum mig. Þið illa mun fjandmönnum mínum í koll koma, lá þá hverfa af trúfestiðinni. Þá vil ég færa þér sjálfvilja fórnir, Lofa nafn þitt rottin að sé gott því það hefur frelsa mig úr hverri neyð og auga mitt hefur svalað sér á að horfa á óvinni mína. Fymt og 50. Til söngstjórans með strengjaleik Davís Maskil Hlíð og guð á bæn mína Fel þig egi fyrir grátbeðni minni Veit mér aðteklu og svara mér. Ég kveina í harmi mínum og stinn, sækir háreisti óvanrins. Sækir róps hinn á ókvölu. Því að þeir steipa yfir mig ógæfi og ofsækja mig grimmilega. Hjartað berst ákaft í brósti mér. Óknir dauðans falla yfir mig. Ótti og skelvingur er yfir mig komin og hryllingur fer um mig allan. Svo ég segi, og að ég væri eins og dúvan, þá skyldi ég fluga burt og finna kvíldarstað. Stað. Já, ég skildi svífa langt burt, ég skildi gista í eiðimörginni. Ég skildi flýta mér að leita mér hælis fyrir þjótandi vindum og veðri. Ruggla drottin sundra tungum þeirra, þegi ég sé kúun og deilur í borginni. Dag og nótt ganga þær um á múrum hennar, en ókjæfa og armæða eru þar inni fyrir. Glötun er inni í henni óbældi og svig víkja eigi burt frá torki hennar. Þegar það er eigi óvinur sem hræðir mig, það geti ég þólað og ég hatursmaður minn sem hreikir sér yfir mig fyrir honum geti ég farið í felur. Heldur þú, jafningi minn, vinur minn og kunningi? Við sem vorum ástúðar vinir sem gengum ég innlefni saman í hús Dauðin kom yfir þá, stíði þeir lifandi niður til heljar Því að ílska er í bústöðum þeirra, í hjörtum þeirra. En ég hrópa til Guðs og drottin mun hjálpa mér. Kvöld og morgna og meðjan um dag harma ég úr stein og hann heyrir aust mína. Hann endurleysir sálvina og gefur mér frið. Svo þeir geta ég nálgast mig því að mótstöðumenn mínir eru margir. Guð mun heyra og hann er ríkir frá eilið mun læja þá. Þeir breytast ekki og óttast þegi í guð. Vinuminn lagði hendur á þann, er lifði í sátt við hann. Hann rauð sáttmál sitt. Halli en smjur er tunga hans en ófreyður í hjarta hans. Míkri en olja eru orð hans og þó brugðin sverð. Varpa áhyggjum þínum á drottinn og hann munn bera umhyggjur fyrir þér. Hann munn eigi að eilifu, láta réttláttan mann, verða valdan á fótum. Og þú og Guð mun steypa þinn niður í grafardjúpið, morðingjar og svikarar munu eigin á hálfum aldri, en ég treysti þér. 5.7. kapli Til söngstjórans Lag Dúvan í fjarlægum Eikarlundi, miktam eftir Davið, þá er fylist að grípa hann í gatt. Við erum mér náðugur, Guð, því að menn kremja mig, liðlangan daginn kreppa bardagamenn að mér. Fjandmenn mínir kremja mig, liðlangan daginn, því að margir eru þeir sem berjast gegn mér. Þegar ég er hættur, treysti ég þér. Með Guðs hjálp mun ég lofa orðhans, Guði treysti ég, ég óttast egi. Hvað getur holdt gjort mér? Þeir spilla málefnum mínum án afláts. Allt sem þeirra var hugsað í gegn mér er til íls. Þir áreita mig, þeir sitja um mig, þeir gefa gætur að ferðum mínum eins og þeir væntu eftir að ná lífi mínu. Saki ránglætist þeirra verðu þeim engrar undankomu auðið. Steip þjóðunum í reyði þinni og guð. Þú hefur talið rakningar, mínar. Tári mínum er sapnað í sjóð þinn, já, rituð í bók þína. Fyrir því skulu óvinni mínur hörfa undan er ég hrópa. Það veit ég að Guð liðsini mér. Með Guðs hjálp mun ég lofa orð hans. Með hjálp dróttins mun ég lofa orð hans. Guði treysti ég, ég óttast egi. Hvað geta menn gjörð mér? Á mér hvíla og Guð heit við þig. Ég vil gjalda þér þakkarfórnir. Því að þú hefur frelsað sálmína frá dauða, og fætur mína frá hrösun svo ég megi ganga frammi fyrir guði í ljósi lífsins. 57. kapli Lag, spill, egi Myrtam eftir Davið þá er hann flýði inn í hellin fyrir sál Ver mér náðugur, óguð, ver mér náðugur því hjá þér leitar sál mín hælis Og í skugga vangja þinna vil ég leita hælis. En svoðin er lýðin hjá. Ég hrópa til Guðs, hins hæsta, þess Guðs er kemur öllu vel til vegar fyrir mig. Hann sendir af himnu og hjálpar mér. Þegar sá er kremur mig spottar. Guðs sendir náðsýna og trúfesti. Ég verð að lykja með að ljóna er eldi fnæsa. Tennur þeir eru spjótu og örvar. Og tungur þeirra eru bitur sverð Sýn þeir himnum herri og guð Dýr þinn breyðist yfir görfalla jörðina Þeir hafa lagt net fyrir fætu mína Sál mín er beið Þeir hafa grafið grifju fyrir framan mig Sjálfur falla þeir í hana Hjarta mitt er stöðugt og guð Hjarta mitt er stöðugt Ég vil syngja og leika Vakna þú sál mín Vakna þú harpa og gíja Ég vil vekja morgunróðan, ég vil lofa þig með líðana drottin, veksama þig með að þjóðana. Því að miskun þín nær til himna og trúfesti þín til skýjana. Sýn þig himnum herri og guð, dyrð þín breyðist yfir görfalla jörðina. 58. kapli Til söngstjórans Lag spilleigi Davidsmyktam Það talið þér í sannleika það sem rétt er þér guðir. Dæmið þér mennina með sanngerðni? Nei, allir að það vist þér ranglæti á jörðu, hendur yðar vega út ápelti. Hinir illu eru frá móðurlífi viknir af leið. Ligarar fara villir vegar frá móðurskauti. Eitur þeirra er eins og höggorms eitur. Þeir eru eins og dauf naðra sem lokar eirunum, til þess að heyra ekki raust særingamannsins né hinn slúgna töframanns. Guð brjóð tennurnar í munni þeirra, mölfa jakslan og ljónunum drottin. Láð þá hverfa eins og vatn sem rennu burt. Viði hann örfum sínum áþá þá hníga þeir, eins og snýillinn sem rennur í sundur og hverfur. Ótímaburður konunnar er eigis á sólina. Áður en pottarið að kenna hitans að þyrnunum, Hvort sem þyrnarnir eru grænir eða glóandi, feikir hann hennum illa burt. Þá mun hinn réttláti fagna að því hann hefur fengið að sjá hemdina. Hann mun lauga fætur sínar í blóði hinna á okkurlegu. Þá munum menn segja, hinn réttláti hlýtur þó ávöxt. Það er þó til guður sem dæmir á jörðinni. 15 og kapli til söngstjórans Lag, spill, egi. Mikdam eftir Davíð, þá er sálsendi menn og þeir heldur vörðum húsi til þessa að drepa hann. Frelsa mig frá óvinu mínum, Guðmin, bjarga mér frá fjendu mínum. Frelsa mig frá illgjörðamönnum og hjálpa mér gegn morðingunum. Því sjá þeir sitja um líf mitt, hinn er sterku áreita mig, þótt ég hef ekki brotið að synga drottinn. Þótt ég hef eigið miskjört hlaupa þeir að og búast til álöps, vakna þú mér til liðveyslu og líta á. En þú, drottinn Guð Ísæls, Guð hersveitana, vakna þú til að viti allra þjóðana, þyrm um eigin einum frá hverjum sindara. Á hverju kvöldi koma þeir aftur, ylfra eins og hundar, sveima um borgina. Sjá, það freyður úr munni þeirra, sverð er á vörum þeira Því að hver heyrir. En þú drottinn hlærða þeim. Þú gjöri gís að öllum þjóðunum. Víi mitt um þig vil ég kveða Því að guð er háborg mín. Guð kemur í móti með, mér með náðsynni. Guð lætur mig sjá óvinni mína auðmikta. Drep þá eigi, svo líður minn gleimi eigi. Láð þá reika fyrir veldi þínu og steip þeim á stóli þú drottinn skjöldur voru. Sækir sindar munst þeirra orðsensa vörum þeirra og lát þá verða vitta í hróka þeirra og sækir formænika þeirra og líi er þeir tala. Afmá þá í reiði, afmá þá unnstir eru eigi framar til og lát þá kenna á því að guð ríkir yfir Jakobs ætt, allt til endimarka jarðar. Á hverju kveldi koma þeir aftur, ylfraðis og hundar á sveima um borginna, Þeir reika um eftir æti og urra ef þeir verða ég sattir. En ég vil kveða um ál þitt og fagna efir náð þinni á hverju morgni því þú hefur gjörst háborg mín og aðkvarf á degi neyðarinnar. Vígi mitt, um þig vil ég kveða því að Gvud háborg mín, minn miskun sami Gvud. Sekstuðusti kafli til söngstjórans Lag vittnispurða Liljan Migtam eftir Davið til fræðislu, þá er hann barðist við sýrlendinga frá mesamot, mesabótamíu, sýrlendinga frá sópa og jóap, snýri við ofan sigur á etumítum í saltdalunum, 12.000 manns. Guð, þú hefur útskúvað oss og tvístrað oss. Þú reyttist oss. Snúð þér aftur að oss. Þú lést jörðina gnuetra og ropna. Gjör við sprungur hennar því hún reykar. Þú lest líð þinn kenna og hörðu. Lest á strekka vímu vín. Þú hefur gefið þeim er óttast þegi hermerki að þeir mættu flýja undan bógunum. Hjálpa þú að smeg hægri hendi þinni og bænherós til þess að ástvinnir þínu megi frelsast. Guð hefur sagt í helgidómi sínum Ég vil fagna, ég vil skipta síkjem Mæla út súkko og dal. Ég á Gilead og ég á Manase og Efraim er hlífu höfðu mínu. Júta veldisbróti mín. Móab er mundlegu mín. Í Edom flegi ég skónu mínum. Yfir fylistiðu þagna ég. Hver vill fara með mig í öruka borg? Hver vill flytja mig til Edom? Þú hefir útskúfað á svo gvöð og þú gvöð þeir eigi með hersveitum vorum. Veit ás lið gegn fjandmönunum því að manna hjálpur ónýtt. Með Guðs hjálp munum við reystiverk vinna og hann mun troða óvinni voru fótum. Sexti og fyrsti kapli, til söngstjórans með strengja eftir Davið. Heyr og Guð hróp mitt, gef gaumað bænminni. Frá endumörkum jarðar hrópa ég til þín meðan hjarta mitt örmagnast. Heið mig upp á bjarg það sem mér er of hátt. Leið mig, því að þú ert orðin mér hæli, örugt víi gegn óvinum. Lát mig gista í tjaldi þínum eilífð, leita hælis í skjóli vangja þinna, því að þú og guð hefur heyrt til mín. Þú hefur uppfyllt óskir þeirra er ótta að snapp þitt. Þú munt lengja lífdaga konungs, láta árhans vera frá kyni til kynns, Hann skal setja um eilið fram fyrir Guði, látu miskun og trúfesti varvita hann. Þá vil ég lofsingja nafnið þín um aldur og efna heit mín dag frá degi. 6. annakabli til söngstjórans fyrir Jétútún, Davið Sálmur Býð róleg eftir Guði, Sála mín, frá honum kemur hjálpraðið mitt. Hann einnir, klettur minn og hjálpræði, háborg mín. Ég verð eigi valtur á fótum. Fersu lengi ætli þeir að rýðjast allir saman gegn einu manni til að fella hann, eins og hallan vekk, eins og hrynjandi múr. Þeir ráðast um það eitt að steipa honum úr tygn hans, þeir að vað yndi af lígi, þeir blessa með munnunum en bölva með hjartanu. Býð róleg eftir guði, sála mín, þegar frá honum kemur von mín, Hann einnir klettur minn og hjálpræði, háborg mín, ég verð eigi valltur á fótum. Hjá Guði er hjálpræði mitt og vexemd, minn öruka klett og hæli mitt hef ég í Guði. Treist honum allur þjóðsöpnudurinn, út hefði hjörtumiðar fyrir honum, Guði er vort hæli. Hegómin einnir um mennitnir, tálir um annana börn, á metaskálum lyftast er upp. Einnber hegómi eru fyrir allir saman. Tristið egi ránfeng og alið egi fánýta von til rændra muna, þótt auðunum vaksi, þá gefi því engan gaum. Eitt sinn hefur Guð talað, tvisvar hef ég heyrt það, hjá Guði er styrkleikur. Já, hjá þér drottin er miskun, því að þú gældur sérkverjum eftir verkum hans. 6. og 3. kapli, sálmur eftir Davíð, þá er hann var í júta -eðimörk. Drottinn, þú ert Guð minn, þín leita ég, sál mína þyrstir eftir þér, hold mið þráir þig, í þurru landi örð þróta að vastleysi. Þannig hef ég leita stum eftir þér í helgidómunum til þess að sjá veldið þitt og dýrð. Því að miskun þín er mætari en lífið, varir mínar skulu vegsama þig. Þannig skal ég lofa þig meðan lífi, hef upp hendurnar í þínu nafni. Sál mín mettast sem af merk og feiti og með fagnandi vörum lofar þig munnum inn. Þá er ég minnist þín í kvíluminni, hugsa um þig á nætruvökunum. Því að þú ert mér fullt yngi, ég skugga vangja þinn að fagna ég. Sál mín heldur sér fast við þig, hægri hend þín stiður mig. Þeir sem sitja um líf mitt sjálfum sé til glötunar munu hverfiði djúbjarðar. Þeir munnu verða ofurseldir sverðseggjum, verða sjakuluma bráð. Konungurinn skal gleðjast yfir Guði. Hver sá er sverfið hann skal sigri rósa. Því að munni lígar hana hefur í lokað. 16. fjórði kapli til söngstjórans Davíð Sálmur Heyr og Guðu, raust mín er ég kveina. Varð veitt líf mitt fyrir ógnum óvinnarins. Skil mér fyrir bandalagi bófana, fyrir óaldarflokki illvirkjana, er kvetja tungur sína sem sverð, leggja örværar sínar beisk yrðin á streng, til þess að skjóta í leyni á hin raðvanda. Skjóta á hann allt í einu hvergir hættir. Þeir binda fastmælum með sér ill áform, tala um að leggja leinissnurur, þeir hugsa, hver ætli sjá það? Þeir upphugsa ranglæti, verur hún tilbúnir, vel ráðin ráð, því að hugskot hvers eins og hjarta er fullt véla. Þá lístur Guð með örinni, allt í einu vera þeir sárir og tunga þeira að verðu þeim að falli. Allir þeir er sjáþáminu sýsta höfuðið. Þá mun hver maður óttast og kunngjur að Guðs og gefa gætur að verkum hans hinn réttlátum mun gleðjast yfir drottni og leita hælis hjá honum og allir hjartar heinir munu sigri hrósa. 6. og 5. kapli til söngstjórans, dævið sálmur, ljóð Þér ber lofsöngur, guðuð á síjón, og við þig séu heiti nefnd, þú sem heyri bænir, til þín kemur allt hold, Margvíslegar miskjörður urði mér yfirsterkari, en þú fyrirgast ábrot vor. Sætler sá er þú út velur og lætur nálægast þig. Til þess búa í fórgörðin þínum að við mengum segjast af gæðum hústíns, helgidómi musteristíns. Með óttalegum verkum svarað þú á sér réttlæti, þú guð hjálpræðisvors. Þú atkvarf allrar jærðarinnar endimarka og fjarlægra stranda. Þú sem festir fjöllin með krafti þínum, girtur styrkleika. Þú sem stöðvar brimgn hafsins, brimgn í inn þess og háristina í þjóðunum. Svo að þeirir eru búa við endumörku jörðar óttast ták þín, östrið og vestrið lætur þú fagna. Þú hefur vitja landsins og vökva það, blessa það ríkulega, með læk vöðus fullum af vatni. Þú hefur framlegt korn þess, Því að þannig hefur þú gjörð það garði. Þú hefur vökað plóþörð þess, jafnað plókarða þess. Með reksgúrum hefur þú mýgt það, blessað gróðu þess. Þú hefur krynt árið með gesku þinni og vaksbóð þín drjúpað þeiti. Það drýpur af heiðalöndunum og hæðirna girast fögnuði. Hagarnir klæðast hjörðum og dalirnir hiljast korni. Allt fagnar og syngur. 67. kapli til söngstjórans Ljóð Sálmur Fagnið fyrir Guði gjörf allt ég erðríki, syngið um hann styrlega nafn, gjöri lofstýr hans veksamlegan. Mælið til Guðs, hversu óttaleg eru verk þín, sækir mikileg smáttar þíns hræstna ofinni þínni fyrir þér. Öll jörðin lútið þér og lofsingið þér, lofsingi nafnið þínu. Komið og sjáu verkinn Guðs sem er óttalegur í breytni sinni kakvart mönnunum. Hann breytir hafinu í þurlendi, þeir fóru fótgangandi yfir ánað, þá blöttumst verið yfir honum. Hann ríkir um eilið, sækir veldi síns, auga hans gefa gætur að þjóðunum, uppresna menn mega eigi láta á sér bæra. Þér líðir, lofið Guðvorn og láti hljóma og um hann. Hann veitti sálum voru lífið og létt hos eigi verða valta á fótum. Þegar þú hefur rannsakað oss og vöð, hreinsað oss eins og sylfur er hreinsað. Þú hefur varpað oss í fangelsi, lagt byrði á lenda vorar. Þú hefur látið menn ganga yfir höfuð vor. Við höfum farið gegnum eld og vatn, en þú hefur leitt oss út á víðan mang. Ég kem í hús þitt með brennifórnir, efni heit mín við þig. Þau ég er varið og munnum í nefndi þá er ég var í nöðum stattur. Ég færið þér brennifórn að feitum dýrum á sann fórnar ilm af hútum ég fórnar nöðum og höfrum. Komið plýðið til allir þér er óttisk vöð að ég megi segja frá hvað hann hefur gjört fyrir mig. Til hans hrópaði ég með munninum mínum en loðgjör lágundu tungu minni. Ef ég higg á illt í hjarta mínu Þá heyri drottin ekki. En Guð hefur heyrt gefi gaum að bæna rópi mínu. Lofaður sé Guð er að ég vísaði bæn minn á bög en tók miskun sína frá mér. 67. kapli Til söngstjórans með strengjaleik Sálmur ljóð Guð sé á snáðugur og blessi ás. Hann láti ásjónu sína lísa með vor, só að þekkjast megi veg þinn á jörðinni og hjálpræði þitt meðal allra þjóða líðirnir skulu lofa þig og guð þir skulu gjörvælli líði lofa gleðjast og fagna skulu þjóðirnar því að þú dæmir líðina réttvíslega og leiðir þjóðirnar á jörðinni líðirnir skulu lofa þig og guð þir skulu gjörvælli líði lofa jörðin hefur gefið ávöxt sinn guð vorguð blessarós Guð blessi og svoð öll endimörk jarðar megi óttast hann. 68. kapli til söngstjórans Davið Sálmur, Ljóð Guð rís upp óvinnir hans týstrast sem hata hann flýja fyrir auðliti hans eins og reykur eyðist eyðast heir eins og vaks bránari eldi tortímast ókvölegir fyrir auðliti Guðs en réttlátur gleðjast Fagna fyrir auðlíti Guðs og kætast stórum Syngi fyrir Guði Vex saminnafn hans Leggið braut fyrir hann er ekur gegnum örafin Drottin heitir hann Fagna fyrir auðlíti hans Hann er faðir föðurlausra Vörður eknana Guði í sínum heilaga bústað Guði lætur hinn einman að hverfa heima aftur Hann leiðir hinn að fjötröðu út til hamingju En uppreisna sekkir skulu búa í hrósturugulandi O Guði þegar þú fórst á undan lí þínum þegar þú brunaði framum öræfin þá nötraði jörðin og himnarnir drupu fyrir guði drottinn frá sína í fyrir guði ísraelsku guði ríkulegu regni dreiftir þú og guði að arfleði þína það sem vannmegnaðist styrtir þú Staðin þar sem söfnuðu fyrir dvelur bjóst þú hinum hrjáðu ó guðsækir gestu þinna Drottinleitur orð sín rætast, konurnar sem sigurbóða eru mikill her. Konungar hersveita flýja, þeir flýja, en hún sem heimasétur skiptir herrfangi. Hvort verið þeir liggja milli fjárgerðingarna? Vangir dúfunar eru lagðið silfri og fjadrir hennar íbleiku gulli. Þegar hinn almátt gett tvístraði konungunum, þá snjóaði á Salmonn. Guðsfjall er basanfjall. Tindfjall er basanfjall. Hví líti þér tindfjall öfundar auð það fjall er Guð hefur kjörið sér til bústæðar. Þar sem drottin samfunn búa um eilífð. Herfagnar Guðs eru tíð þúsundir. Þúsundir á þúsundir ofan. Hinn alvaldi kom frá sína til helgidómsins. Þú stegst upp til hæða, hafður á burt bandingja. Tókst við gjöfum frá mönnum, jafnvel uppreisnar mönnum, að þú, drottinn, guð, mættir búa þar. Lofaðu sé drottinn er ber á stag eftir dag. Guð er vort. Guð er á sjálpraðiðis, guð. Og drottinn alveldur bjargar frá dauðunum. Já, guð sundur mólar höfuða óvinna sinna. Hver vil þeirra er ganga í sekt sinni? Drottinn hefur sagt, ég vil sækja þá til basan. Flýtja þá frá djúpi hafsins að þú megi tróða þá til banar að tungur hundar þinn að megi fá sinn hlut af óvinunum. Menn horfa á yngöngu þína og guð, gvöð, yngöngu guðsmíns og konungs í musterið. Söngvarar er í farablotti, þá strengleikkarar, ásamt mejum er berja búm bumbur. Lofið guð á samkundum. Lofið drottinn þér sem eruð af uppsprættu Ísraels. Þar er Benjamín litli er í grifið þeim. Höfðingar Júta í þyrpingu. Höfðingar Sebulons. Höfðingar Naftali. Bjóð út og guð styrkleik þínum. Þeim styrkleik sem þú hefur auðsindos frá musturinn þínu Jérusalem. Konungar skulu færa þér gafir. Ogna þú dýrinu í sefinu öxsa flokkunum ásamt bolakálum þjóðana sem troðamenn fótum sökum ágerindar sinnar á silfri tvístra þú þjóðunum er unna ófriði hafa koma sendi herrar frá egiptalandi bláland færi guði gjafir röðum höndum þér konur séki jarðar syngið guði syngið drotti lof honum sem ekur um himnana himna frá eilíf hann létu raus sinn gjalla hina valddugur austr Þau eru guði er hátektinn hans og máttur hans í skýjunum Ógúrlegur er guði í helgidómi sínum Ísraels guð veitir líðnum mátt og megin lofaður sé guð 69. Kapli. til söngstjórans liljulag Davíðs sálmur Hjálpa mér ó guð því að vötnin ætla að drekkja mér Ég er sokkinir í bóttlesa leðju og hefði enga fótfestu. Ég kom komun á hann í vatnadjúp og bylgjörnar ganga yfir mig. Ég hefði æfti mig þreyttan er orðin þr brennandi þurr í kverkunum. Augu mín eru döpruð orðin af að þreya eftir gvöði mínum. Fleiri en hárin og höfðu mér eru þeir er hata mig að ástæðulausu. Fleiri en bein mín þeir sem án saka eru óvinni mínir. Þegar ég hefði eigi rennt hefði samt orðið að skila aftur. Þú, Guð, þekkir heimsku mína og saki mína dýljast til eigi. Láta ég þá er vona á þig vera til skammar mínvegna og drottin, drottin hersveitana. Láta ég þá er leita þvín vera til svífurðingar mín vegna þú, Guð, Ísraels. Þín vegna ber ég háðung. Þín vegna hýlu svífurðing, svífurðing auglitt mitt. Ég er ókunnur orðin breðrum mínum og óþektur sonum móður minnar. Vandlæting vegna hústins hefur uppið til mig og smánani þeirra er smánað þig hafa lent á mér. Ég hefði þjáð mig með föstu en varð mér til háðungar. Ég gjörði hæru sekka klænaði mínum og varð þeim að orðskvið. Þeirri sitja í hliðinu ræða um mig og þeirri drekka áfengandreik syngja um mig. En þú ert betri þín drottinn á stund náðar þinnar svara mér guð trúfesti trúfæsti þins, þíns sækir mikillar mişkuna þinnar drag mig upp ú leðjunni svo ég sökk sveigi láta mér björgun hljóta frá hatursmönnum mínum úr haftjúpinu láta þegi vassbylgjur ganga yfir mig né djúpið sveigja mig og láta þegi brunninn lykkja aftur upp op sitt yfir mér bæin mig drottinn sækir gæsku náðar þinnar Snú þér að mér eftir mikileg miskunna þinnar. Hílegi auglitið fyrir þjóna þínum því að ég er í nauðum stattur, flýtt þér að bænhera mig. Nálgast mig sál mín, leys hana, frels mig, sækir óvinna minna. Þú þekkir háðung mín á skömm og svífurðing. Allir fjöndu mínir standa þér fyrir sjónum. Háðungin kremur hjarta mitt svo að ég örvendi. Ég vonaði að einhver myndi sína meðöngun þegar það var engin og að einhver myndu hugga enn fann engan. Þeir fengu mér malur til matar og við þóstanum gáfu þeir mér vinsýru að drekka. Svo verði þá borðið fyrir framan þá að snöru og að gildru fyrir þá sem auklausur eru. Myrkvist augu þeirra svo að þeir sjáu eigi og lát lendar þeirra ávallt reyða. Hell þú reyði þinni yfir þá og lát þína hérna brennandi greimin á þeim. Búðir þeirra verði eittar og engin búi í töldum þeira því að þann sem þú hefur lostið ofsækja þeir og auðu þjáninga þeira hefur þú gegnum stungið. Bæt sök við sök þeirra og lát þú að ég ganga inn í réttlæti þitt. Verði þeir afmáðir úr bók lifenda og eigi skráðir með réttlátum. En ég er volaður og þjáður, hjálp þín og guðminn bjarga mér. Ég vil lofa nafngvöðs í ljóði og mikla það í lofsöng. Það mun drottni líka betur en uxar, ungu neyti með hórnum og klaufum. Hinn er auðmjúku sjá það og gleðjast, því sem leyti gvöðs hjörtu í þar lipni við. Því að drottinn lustar á hérna fátæku og fyrirlítur eigi bandingja sína. Hann skur að lofa heimin og jörð, höfin og allt sem í þeim hrærist því að Guð veitir síjón hjálp og reisir við borgirnar í Júta og menn skulu búa þar og fá landi til eignar. Nýðjar þjóna hans munu erfa það og þeir sem elska nafn hans byggja þar. Sjöturóstu kefli Til söngstjórans Davið Sálmur Minningar ljóð Guð lát þér þóknast að Drottin skunda mér til hjálpar. Látt vera til skammar og hljóta kinnróða er sitjum líf mitt. Látt það hverfa aftur með skömm er óskamir ógæfu. Látt það hörfa undan, sækir smánarsinnar, er rópa háð og spið. En allir þeirri leita þín skulu gleðjast og fagna yfir þér. Þeirri unna hjálpraði þínu skulu sífælt segja, veksamadur sé guð. Ég þjáður og snöður, hraða þér til mín og guð, þú ert fulltingi mitt og frelsari, dvelei í drottin. Sjötugast og fyrstikabli Hjá þér drottin leita ég hælis. Látt mig aldrei verða til skammar. Frelsa mig og bjarga mér eftir réttlæti þínu. Neig eiru þín til mín og hjálpa mér. Verð mér verndar bjarg, výið mér til hjálpar, því að þú ert bjarg mitt og výið. Guð minn, bjarga mér úr hendi illgerðna, undan valdi illvirkja og harðstjóra. Því að þú ert von mín, þú drottin ert aðkvar mitt frá æskuð. Við þig hef ég stuðst frá móðurlífi, frá móðurskauti hefur þú verið skjól mitt. Um þig hljómar æti lofsöngur minn. Ég er mörgum orðin sem undur en þú ert mér örugt hæli. Munnur minn er fullur af lofstir þínum af dýrð þinni allan daginn. Útskúfa mér eigi í elli minni. Yfirgef mér eigi þá er þróttur minn þerrar. Þegar óvinni mín er tala um mig, þegar sitja um líf mitt byrja ráð sín saman. Guð hefur yfirgefið hann. Eldið hann og grípið hann þegar enginn bjargar. Guð ver eigi fjærri mér, Guð min skunda til liðs við mig. Láð þá er sína mér fjandskap farast með skömm. Láð þá íklæðast háðung og svífur þingar óska mér ógefu. Ég vil sífelt vona og auka enn á allan lofstýri þinn. Munnur minnska segja frá réttlæti þínu, hjá hjálpsemdum þín, frá hjálpsemdum þínum allan daginn, þegar ég veit að ég tölu á þeim. Ég vil segja frá móttaverkum drottins, Ég vil boða réttlæti þitt, það eitt. Guð, þú hefur kennt mér frá æskuð og allt til þessa kunngjur ég dásendavek þín. Ef ég gefur mig eigi og Guð, þá er ég er gamat orðin og grár fyrir hærum. Að ég megi kunngjura styrkleik þinn komandi kynnslóð. Máttur þinn og réttlæti þitt og Guð nær til heimins. Þús hefur framið stórvirki, Guð, hver er sem þú? Þú sem hefur látið ás horfa upp á miklar nöyðir og ógæfu, þú meðt láta ás lipna við af nýju og láta ás aftur stiga upp úr undutjúpum jarðar. Þú meðt auka við teggmína og aftur veita mér hugun. Þá vil ég lofa trúfesti þína með hörpuleik, vöðminn, leika á gíju fyrir þér, þú, hinn heila ég Ísrael. Vari mína skulu fagna, er ég leik fyrir þér og sál mín eða þú hefur leist þá skal og tunga mín tala um réttlæti þitt liðlangan dægin. Þegar þeir eru allir til skammar í áhlutu kinnróða er óskuð mér ógæfu. Sjötjóðstu anerkabli eftir Salomon Guð sér konungi hendur dóma þína og konung sinni réttlæti þitt að hann dæmi líð þinn með réttvísi og þína þjáðu með sannkirni. Fjöllin beri líðnum frið og hálsarnir réttlæti. Hann láti hinn að þjáðu með að líðsins ná rétti sínum. Hann hjálpi hinn um og kremji kúaran. Þá mun hann lifa meðan sólinskín og tunglið ber frá kyni til kyns. Hann mun falla sem regn á slægjuland sem regnskúrir er vökvalandið. Um hans daga skal réttlætið blómkast og gnotir fríðar uns tungliðir eigi framar til. Og hann skal ríkja frá hafi til hafs frá flótinu til endimarka jæðar Fjandmenn hann skulu beya knið fyrir honum og óvinnir hans leikja duftið Konungarnir frá Tarsis og Eilöndunum skulu koma með gæfir Konungarnir frá Sapa og sepa skulu færa skatt og allir konungar skulu lúta honum og allar þjóðir þjóna honum Hann bjargar hinum snöyða er rópar á hjálp og hinum þjóða er engin liðsinnir Hann umkast ef við bástaðt á snöða og fátækum hjálpar hann. Frá óbeldi og ofríkjari leysir hann þá og blóð er dýrmætt í augum hans. Hann mun leva og menn mun gefa honum sapa gull. Hann mun sífellt byggja fyrir honum, blessa hann um liðlangan daginn. Gnóttur korts mun vera í landinu á fjallatindunum í gróðri þess mun þjóta eins og í lípanum og menn skulu spretta upp í borgunum eins og grás úr jörðu. Nafn hans mun varað eilivu meðan sólin skín mun nafn hans gróa. Með honum skulu allar ættkvísli jarðarinnar óska sér blessunar, og allar þjóðir munu hann sælan segja. Lofaðu sé drottinn guð, Ísraels guð, sem eittjöru furðuverk, og lofaðu sér hann styrlega nafnum eilif, og öll jörðin fyllist styrð hans. Amen amen. Þeinar Davíds Ísæísónar er á enda. 3. bók. 723. kafli, Asaf sálmur. Vissulega er guður góður við Ísrael, við þá sem hjartar henir eru. Nerri lá að þætu mínir rösuðu, líti vantaði á að ég skriðnaði í skrefi, því að ég fylti skremju út af hinum hrokafullu. Þegar ég sá gengi hérna guðlausu Þeirra var engar hörmungar að bera Líka þeirra er heill og hraustur Þeir mætir engin mæða sem öðrum mönnum Og þeir verða eigi fyrir neinum áföllum eins og aðri menn Fyrir því er rókin hálsfesti þeirra Þeir eru sveipaðir ofríki eins og yfirhöp Frá mör hjarta kemur miðskjörð þeirra Girndir þeirra ganga fram úr öllu hófi þeir spotta og tala af ílsku mæla kúnor orð í mikilmennsku sinni með munni sínum snetta þeir himininn en tunga þeirra er tíðförul um jörðina fyrir því að heilli þá og teigar gnóttri vatts þeir segja hvernig ætti guð að vita og ein hæsti að hafa nokkur að þekkingu sjá þessir menn eru guðlausir og þá lifa þeir ætíð áhyggjulausir og auka efni sín. Vissuleg hef til ónýtis haldi hjarta mínu hreinu og þveið hendur mínar í sakleysi. Ég þjáist allan daginn, á hverjum morni býðu mín hyrting. Ef ég hefði haft í hyggju að tala þannig sjá, þá hefði ég brugði trúnaði við kyn barna þinna. En ég hugsaði um hvernig ég ætti að skilja það. Það var erfitt í augum mínum. Huns ég komin í helgidóma guðs og skildi aftrif þeira. Vissulega setur þú þá að sleipa jörð. Þú lætur þá falla í rústir. Sveiflega verða þeirra auðn, líða undir lók, tortímdara skelfingum. En svo draum er maður vaknar. Þannig fyrlítur þú drottinn mynd þeirra er þú rýst á fætur. Þegar beskja var í hjarta mínu og kvölin nýsti hugminn, Þá var ég fárálingur og vissi ekkert, var sem skynlu skepnaka hvarð þér. En ég ræti hjá þér, þú heldur í hæru hönd mína. Þú munt leiða mig eftir álöktum þinni og síðan munt þú taka við mér í dýrð. Hverð ná ég að á heimnum? Og ég hef við þig, hyrði ég eigum neitt á jörðu. Þótt hold mitt og hjarta tærist er guð bjarg hjarta míns og hlutskiftum mitt um eilíð því sjá þeir sem fjarlægast þig farast þú afmáir alla þá sem eru þér ótrúir en mín gæðu eru það að vera nálagt Guði ég hef ekki gert drottin að aðkvara mínu og segi frá öllum verkum þínum 74. Kapli, Asafs Hví hefur þú Guð hafnað á fullu? Hver íkur reyði þín gegn gæstluhjörðinni? Hafi minni söpnu þinn er þú aðlaðir forðum og leistir til að vera kynkvísl óðalstíns. Hafi minni síjón fjall þar sem þú hefur tekið þér bústað. Bein þú skrefum þínum til hinna endalösa rústa. Öllu hafa óvinnirnir spilt í helgidóminum. Þjandmenn þínir, Grenjuðu inn í samkomustað þínum, reystu upp hermerki sín. Eins og menn sem reyða hátt aksir í þykkum skói, hökva þeir allan útskurt, mölva með exi og hamri. Þeir hafa lagt eld í helgitóm þinn, vanhelgað bústað, nafst þins til grunna. Þeir hugsuðu með sjálfum sér, ég sklum tórtíma þeim öllum. Þeir brendu öll samkomuhús skvöðus í landinu. Við sjáum eigi merki vor þar er enginn spámaður framar og enginn er hjá oss sem veit hví lengi hversu lengi óguð á fjandmaðruna að hæiga að óvinnuna spotta naf þitt um aldr kvítregur þú að þér hönd þína hví geymir þú hægri hönd þína í barmir þér og þó er guðkonungur minn frá fornum tíðum sá er framkvæmi hjálpraðisverk á jörðu Þú klaufst hafið með mættið þínum. Þú braust sundur höfu drekans á vatninu. Þú mólaðir sundur hausa levjatans. Gafst hann dýrum eyðimerkurunar að æti. Þú lést lindir og læki spretta upp. Þú þurrkaðir upp sírannandi ár. Þinn er dagurinn og þín er nóttinn. Þú gjörðir ljós og sól. Þú settur öll takmörkjarðarinnar, sumar og vetur hefur þú gjörð. Minnst þess strottin að óvinnurinn lastmælir og heimskur líður smánar nafðiðt. Ofurselegi villidýrunum sál turttildúfið þinnar, gleimegi um aldur lífið þinn hjáðu. Gef gætur að sáttmóla þínum, því að skúmaskot landsins eru full af bælum ofríkisins. Láta ég þann er kúun sætir snúa aftur með svífurðing. Láta hinn hérna að og snöyðu lofa nafðiðt. Rís upp, Guð, best fyrir málefni þínu, minnst þú háðunga þeirra eða þú sætir af heimskingjum dagin á enda. Gleym egi hrópi fjanda þinna, glaum kæti anstæðinga þinna, þeirri er sífell stígur upp. 75. kapli Til söngstjórans, lag, spill, egi, asaf, salmur, ljóð. Vi erum lofum þig og guð, við erum lofum þig og þeir eru ákalla nafn þitt segja frá dásefndaverkum þínum. Þegar mér þykir tími til komin dæmi ég réttvíslega þótt jörðin skjálfi með öllum þeim er á henni búa þá hef ég samt fest stóðir. Ég segi við hérna hrókafullu, sínið eigi hróka og við hérna ókvölu hef ég þegi hórnin, hef ég þegi hórnin gegn himnunum Mærið þegi dramb yrði hnakk kertir. Því að kvorki frá austri, nýr vestri, nýr frá eðumörkinni kemur neitt sem veitt gæti uppreist. Heldur er guð sá sem dæmir. Hann niðurlægir annan og upphefur hinn. Því að byggar er í hendi drottins með freyðandi víni fullur af krytti. Af því skengir hann. Já, dregjar þess súpa og södra, allir ókvölu menn á jörðu. En ég vil fagnað eilifu Lofsingja Jakobs guði Öll horn ókvöligra verða af höggvinn En horn réttlátra skulu háttgnæfa 7.7. köfli Til söngstjórans með strengjaleik Asaf salmur, ljóð Guð er augljós orðin í Júta Í Ísrael er nafn mikið, mikill Skáli hans er í Salem og bústæður hans á Sýón. Þar braut hann sundur leiftur bógans skjöld og sverð og herfopp. Þú byrti stýrlegur, ógulegri en hinn öllnu fjöll. Hinn er harsfýruðu, urðu öðrum að herfangi. Þeir sopnuðu svefnið sínum og hendurnar brugðust öllum hetjunum. Fyrir ógnun þinni Jakobs kvöð nýgu bæði vagnar og hestar í dág. Þú ert óúrlegur og hver fær staðist fyrir þér er þú reiðist. Frá himnum gjörðu þú dóm þinn heyrin kunnan, jörðin skelftist og kyrrðist, þegar guður reis upp til dómst til þess að hjálpa öllum hrjáðum á jörðu. Því að reiði mannsins verður að lofa þig, leyfum reiðinar girði þú þig. Vinnið heit og efni þau við drottinn guðiðar. Allir þeir sem eru umkæris hans skulu færa gafir hinum óttalega, honum sem lægir ofstópa höfningjana sem ógurlegur er konungum jörðarinnar. 77. kafli Til söngstjóra Fyrir Jétú tón Asaf Salmur Ég kalla til Guðs og Hrópa Kalla til Guðs að hann megi heyra til mín. Þegar ég er í nauðum leita ég drottins Rétt út hendur mínar um nætur og þreytist ekki. Sál mín er óhugkandi. Ég minni skvöðu svo kveina, ég stein og andi minn örmagnast. Þú heldur uppi ögnálokum mínum, mér er órótt og ég má að ég mæla. Ég íhuga fyrri daga, ár þau sem löngur í liðin. Ég minni strengjaleiks mín sem nætur, ég hugleði hjarta mínu og andi minn rannsakar. Mun drottin þá útskúfa um eilífð og aldrei fram að vera náðugur? Er minskun hans lokið um eilífð? Fyrir hans þrótin um aldir alda? Hefur Guð glemt sína líkn, byrkt miskun sína með reiði, Þá sagði ég, þetta er kvöl mín að hæri hendins hæsta hefur brugðist. Ég viðfræi stórvirki drottins, ég vil minnast furðivirk verka þinna frá fyrri tíðum íhuga allar aðtapnið þínar aðtuga stórvilkið þín Guð helgur er vegur þinn hver er svo mikill Guð sem drottin þú er Guð sáir furðuverk gjurir þú hefur kunngjert máttin meðal þjóðana með máttugum armleg frelsæri þú líð þinn sonu Jakobs og Jósefs vötnin sáu þig og Guð og skeldust og undurdjúpinn skulfu Vatnið streymdu úr skýjunum, þrumur dundi úr skýþykninu og örvar þínar flugu. Reyðar þrumur þínar kváðu við, leiftur lístu um jarðríki, jörðin, skalfu og nötraði. Leyð þín lág gegnum hafið, stígar þínar gegnum mikil vötn og spór þín urðu eigi rakinn. Þú leytir líð þín eins og hjörð fyrir Mósi og Aron. 17. kapli Asafs Maskil Líþú lýður minn á kenning mína, neyð eyrun að orðum munns míns. Ég vil opna munn minn með orskveði, mæla fram gátur frá fornum tíðum. Það sem við höfum heyrt og skilið og feður voru sögðu oss, það vilum veri eigið dillja fyrir niðjum þeirra, er við segjum setni kynslóð frá lofstýr drottins og mætti hann svo dásenda vörkum og þeim undrum er hann gjörði. Hann setti reglu í Jakob og skipaði lögmál í Ísrael sem hann bauð þeðrum vorum að kunngera sonum þeirra. Til þess að setni kynnslu mætti skilja það og senir þeir er fæðast mundu mættu ganga fram og segja sonum sínum frá því og setja tröst sitt á Guð og eigi gleyma stórvirkjum Guðs heldur varvita bóðorð hans Og eigi verða sem feður þeirra, þrjósk og ódæl kynnslóð, kynnslóð með óstöðugu hjarta og anda sem var guði ótrúr. Nýðjar Efrains, herrbúnir bogmenn, snér við á orustu deginum. Þeir heldu eigi sáttmála guðs og færðust undan að fylgja laugmáli hans. Þir glemdu stórvirkjum hans og dásendum hans er hann að þið látið að horfa á. Í auðsín feðra þeirra hafði hann frammið þurðuverk í Egyftalandi og svo hann héraði. Hann klauf hafið og létt þá fara yfir og létt vatnið standa sem vekk. Hann leiti þá með skýjunum daga og alla nóttina með eldskeni. Hann klauf björg í eyðimörkinni og gaf þeim gnotur að drekka eins og úr stóru vötnum. Hann leiti lækis brettu upp úr klettinum og vatnið streyma niður sem fljót. Þó hjældu þeir áfram að synga í gegn honum, að rísa í gegn hennum hæsta í eyðumörginni. Þeir freystuðu Guðs í hjörtum sínum er þeir kröfðust matar þessir þeir gintust og töluðu gerð Guðu og sagðu Skildi Guðu geta búið til borð í eyðumörginni? Vist sló hann á plettin svo að vatnið vall upp og lækir streymdu. En skildi hann þá líka geta gefið bröið eða veitt líð sínum kjött? fyrir því reytið strottin er hann heyrðið þetta eldur bálaðist uppgegn Jakob og reyðist eig uppgegn Ísrael að því að þeir trúðu eigi á Guð niður treystu hjálp hans. og hann bauði skýjunum á ofan og opnaði hurðir himinsins let manna rigna yfir þá til matar og gaf þeim himnakorn englabrauð fengu mennaði eta fæði sendi hann þeim til sanningar Hann leti austanvindin taka sig upp í himinin og leti sunnanvindin að með mætti sínum. Hann leti kjöti rigna yfir þá sem dufti og vengiðum fuglum sem sjávar sandi. Og hann leti þá falla niður í búður sínar umhverfis bústað sinn. Átu þeir og voru vel sattir og græki þeirra sefaði hann. En með að þeir voru eigi hornir frá græki sinni, með fæðan ennvar í munni þeirra þá steig reyði Guðs upp í gegn þeim. Hann deytti hérna gildustu meðal þeirra og lagði að velli æsku æskumenn Ísraels. Þrátt fyrir allt þetta heldur þeir áfram að synga og trúðu eigi á dásendaverk hans. Þá létt hann daga þeirra hverfa í hekkum og árð þeirra enda í skelfingu. Þegar hann deytti þá leytu þeirra hans, snýru sér og spurðu eftir Guði, Og myndust þess að Guð var klettur þeirra og Guð hinn hæsti frelsari þeirra. Þeir beittu við hann fagur gala með munni sínum og lög að honum með tungum sínum. En hjarta þeirra var eigi stöðuð gagvart honum og þeir voru eigi trúur gagvart sáttmála hans. En hann er miskunn samur, hann fyrir gefur miskjörðir og tórt eigi. Hann stillir reyði sína hvað eftir annar og hleypur eigi framallir bræði sinni. Hann myndist þess að þeir voru hold, andgustur sem líður burt og snýr eigi aftur. Hversu oft þrjóskuðust þeir við hann í eigiðumörkinni, hrygðu hann á örafunum og aftur freystuð þeir guðs og móguðu hinn hæsta í íþræl. Þeir myndust eigi handar hans eða dags þess þegar hann frelsaði þrá frá fjandmunni þeirra, Hann sem gjörðu tágt sín í Egyptalandi og undur sín í sóan hér aði. Hann breytti ám þeirra í blóð og lækjum þeirra svo að þeir fengu í drukkið. Hann sendi flugur með að þeirra er bitu þá og froska er eittu þeim. Hann gaf engisbrettum aðurðið þeirra og jarðu vörgunum uppskeru þeirra. Hann eitti vín við þeirra með haklhríð og móberja tríð þeirra með frosti. Hann ofurseldi hallhríðinni fjenað þeirra og eldingunni hjarðir þeirra. Hann sendi heifta reyði sína í gegn þeim, æði, bræði og nöyðir, sveitir af sendibóðum ógæfinar. Hann rutti braut reyði sinni, þyndi eigi sálum þeirra við döyðanum og ofurseldi drepsóttunni líf þeirra. Hann laust alla frumburð í eikeftalandi, frumgróða styrkleikans í tjöldum kams. Hann let líðsinn leggja stað sem sauði og leti þá eins og hjörði í eyðumörkinni. Hann leti þá öruggt svo þeir óttuðust eigi en óvinni þeirra huldi hafið. Hann fór með þá til síns helga hérðs til fjallendis þessar hægri hend hans hafi ablað. Hann stöktu þjóðunum undan þeim, skipti þeim niður eins og erða og let kynkvistir Ísrael setjast aði tjöldum þeirra. En þeir freystuði í þrjósku sinni guðsins hæsta og gættu eigi vitnisburða hans. Þeir viku af leið, rufu trúna sinn eins og feður þeirra, brugðust eins og svikull bógi. Þeir engdu hann til reyði með fórnarhæðum sínum, vöktu vandlæti hans með skurgóðum sínum. Guð heyrði það á reytist og fekk mikla óbeitt á Ísrael. Hann hafnaði bústanum í síló, tjaldið því er hann hafi reyst meðal mannana. Hann ofurseldi hernáminu vexsemt sína og fjandmannshendi príði sína. Hann seldi líðsinn undir sverðseggjar og reytist arlið sinni. Æskumönnum hans eitti eldurinn og meir hans mistu brúð, brúðsöng síns. Prestar hans fjallu fyrir sverðseggjum og ekkur hans fengu engan líksöng flutt. Þá vaknaði drottin eins og að svefni eins og heiti sem hefur láti sigrast sta víni hann barði fjandmenn sína á bakhlutina lét thao sæta eilifri háðum samt hafnaði hann tjaldi jósefs og útvaldi eigikinn kvísl efraíms heldur útvaldi hann jútaætt kvísl síón sem hann elskar hann reisti helgidóm sinn sem himin hæðir grundfallaði hann að eilifu eins og jörðina hann útvaldi þjón sinn davíð og tók hann frá fjárbyrginum. Hann sótti hann frá lambaánum til þess að vera hirðir fyrir Jakob líðsin og fyrir Ísrael aralegði sína. Og Davið var hirði fyrir þá af heilum hug og leytti þá með higginni hendi. 79. kapli Asaf Sálmur Guð, heitingar hafa brotistin í óðal þitt þeir hafa sörga þitt heilega musteri olag Jerúsálem í rústir Þeir hafa gefi lík þjóna þinna fuglum himinsins af fæðu og villidýrum hold dýrkanda þinna Þeir hafa útelt blóði þeirra sem vatni um hverri og engin jarðaði þá Mér erum til háðunga nábúgum vorum til spots og atlægist heimur búa um hverfisoss Hversu lengi drottinn ætlar þú að vera reiður á vandlæti þitt að brenna sem eldur án afláts. Held þú reyði þinn yfir heiðingjana sem eigið þekkja þig. Yfir konusrýk er eigið ákalla nafð þitt. Því að þeir hafa upp Jakob og lagt bústað hans sé eigiði. Látt sig ekki alltaf miskjöra forfæra vorra. Látt miskun þína fljótt koma í mótiós ós því að við erum mjög þjakaðir hjálpa þú og guð hjálpræði svors sækir dýrðar nafstíns trefsla og svo fyrirgeir vorar sækir nafstíns kví eigar heyðingjarnir að segja hvar er guð þeirra láð fyrir augum vorum kunna verða á heyðingjunum hendinna fyrir úthelt blóð þjóna þinna láð andværp bandtingjanna koma fram fyrir þig leyst þá sem komnar er í dauðan með sínum sterka armleik Og gjaldnágrunni voru sjöfælt háðungina sem þeir hafa sín fyrr drottin. En við er, líður þinn og gæsluhjör þinn, munum lofa þig um eilíf. Kunngjur á lofstýr þinn frá kyni til kyns. Áttugastu kabli til söngstjórans, Liljulag, Asafs vitnisburður, Sálmur. Hyrðir Ísraels hlýð á Þú sem leittir Jósef eins og hjörð Þú sem ríkir uppi yfir kerúpum Byrtist þú í geisladýrð Takk á mætti þínum frammi fyrir Efraim Benjamin og Manasi Og kom ást til hjálpar Guð snú oss aftur til þín Og lát ásjónu þína að lýsa Að við erum megun frelsast Drottin Guð hersveitina Þessu lengi ætla þú að vera reyður þrátt fyrir bænir líðstíns. Þú hefur gefið þeim tára brauð að eita og fært þeim gnæðu tára að drekka. Þú hefur gjörðt þess að þrætuefni nágrunna vora og óvinir voru gera gísa að þess. Guð hersveitana leið aftur til þín og lát ásjónu þín lísa að við mig um frelsast. Þú keftur uppi vínvið úr eikeftalandi, stöktur burð þjóðum en gróðus eftir hana. Þú rýmdir til fyrir honum, hann fæstir rætur og fyllti landið. Fjöllin huldust í skugga hans og seturust því að guðs af greinum hans. Hann breyti út almur sína til hafsins og teinunga sína til fljótsins. Hví hefur þú brotið nýður múrveggina um hann svo allir vegfaröndur tína berinn? Skóar geltirni naga hann og öll dýrmerkuruna býta hann. Guð hersveitanna, æ, snú þú aftur, lít niður á himnu og sjá og vitja vínviðar þessa og varvið það sem hægri að hann þín hefur plantað. Og svon er þú hefur styrkvann gjörð þér til handa. Hann er brendur í eldi og upp höggvinn fyrir óknun auglitsins farasteyr. Látt hönd þín að yfir manninum við þína hægri hönd. Yfir mannsins sparni eða þú hefur styrkvann gjörð þér til handa. Þá skulum við eigi vikja frá þér. Viðhald lífi voru, þá skulum við ákallan af þitt. Drottin guð hessveitana, snúast til þín aftur. lát ásjónu þín að lýsa eða við erum eigum frelsast. Áttúast á til söngstjórans á gettít Asaf Salmur Fagnið fyrir guði styrkleika vorum láti gleði upp gælla guði Jakobs hefjið lofsöng og berjið bumbur knýið þinnar hugljúfu gýjur og hörpur Þeytti lúðurinn á tungkumutugum við tunglfylling á hátíðadegi vorum því að þetta eru lög fyrir Ísræl Vóður Jakobs guðs Hann gæði það að reglu í Jósef Þá er hann fór út í móti Ígiftalandi Ég heyri mál sem ég þekki egi Ég hefði losað herðar hans við byrðina Hendur hans þeirra slopnar við burðakörfuna Þú kallaðir ég neyðinu og ég frelsaði þig Ég bænherði þig í þrumu skýi Reyndi þig hjá mér í Heyr líður minn að ég megi ámyna þig og að þú Ísrael vildir heyra mig Engin annar guð má vera meðal þín og engan útlendan guð má þú tilbyðja Ég er drottinn guð sem leti þig út af eikjeftalandi Opna mun þinn ég megi sæðja þig En líðu minn heyrði ég raust mína og Ísrael var mér eiga auðsveipur Þá slefti ég þeim í þrjósku hjartna þeirra Þeir fengu að ganga eftir eigin geðþóta og að líður minn vildi heyra mig Ísrael ganga á mínum vegum Þá skyldi ég skjótt lægja óvinni þeirra og snúa hendi minni gegn fjendum þeirra Hatursmenn drottinn skulu hræsna fyrir honum og ógæfutími þeirra varað eilífu Ég skyldi gefa þér þið kjartbesta kveiti að eita og seðja þig á hunangjúr klettunum 82 kaflinn Asaf sálmur Guðu stendur á Guðaþingi heldur dóm mitt á meðal guðanna Hversu lengi ætli þér að dæma mér ángsleitni og draga taum hins ókvæðlega Réki réttar báðstarra og föðurlausa Láttu hinn þjáða að fá á rétti sínum Bjargið báðstöðum og snauðum frelsi þá af hendu ókvæðlegra Þeir hafa eigi skilning, þeir ráfa í myrkri, allir allar undirstöðu jarðar ríða. Ég hefði sagt, þér eru guðir og allir saman sinniðis hæsta. En sannarlega skulið þið deyja sem menn, falla sem einna höfðingjunum. Rís upp og guð, dæm þú jörðina, því að þú ert erða höfðingi yfir öllum þjóðum. Áttúrst og kafli Ljóð Asaf Sálmur Guð verið ég hljóður Verið ég þögull og haldið ég kyrru fyrir og Guð Því sjá Óvinni þín ekki er á hark og hattursmenn þín er hefja höfuðið Þeir bregða á slæg ráð gegn líð þínum vera ráð sinn saman gegn þeim er þú geymir Þeir segja komið látum oss uppráta þá svo þeir sjái ekki ekki þjóð framar og naps ísraels verði eigi framar minnst því að þeir hava einhuga bori ráð sinn saman gegn þér hava þeir, þeir gert bandalag edómtjöld og ísmaílítar móab og hakaagítar gepal ammon og amallek filistía ásamt tírusbúum assúr hefur einnig gert bandalag við þá Olja er armleksin lot sonum. Farmi þá eins og Midian, eins og Sisera, eins og Japin við Kishon-lák. var voru útdrímt hjá Endor, urðu að áburði á jörðina. Gjörðu þá göfugmenni þeirra eins og Orep og Sep, og alla höfðingja þeirra eins og Sepa og Salmúna. Þá er sögðu: "Vér vilum kasta Einforri á Vengi Gvus." Guð vor Gjörð þá sem ríkmökk, sem hálmleiki fyrir vindi, eins og eldur sem brennir skóginn, eins og logi sem bálast upp um fjöllin, svo skalt þú elta þá með ofviðri þínu, skelfa þá með fellibild þínum. Lát andlið þeirra fyllast sneipu að þeim ég leita napsýn stróttinn. Lát þá vera til skammar og skelfast um aldur. Ó þar sæti háðungur torttímast að þem eigi komast að raunum að þú einn heitir drottinn hinn hæsti yfir allri jörðinni. 84. kafli. Til söngstjórans á Gittít kóraíta sálmur. Hversu yndislegir eru bústaðir þínir drottinn hersveitana. Sál mín lengiði til ja hún þráði forgarða drottins. Nú fagnar hjarta mitt og holdt fyrir hinnum lifanda guði. Já, fölfuglin hefur fundið hús og svalan á sér reyður þar sem hún leggur unga sína. Öllt eru þín drottin hersvetan á konungu og guð minn. Sælur eru þeir sem búa í húsið þínu. Þeir munu ættið lofa þig. Sælur eru þeir menn sem finna styrkja á þér. Er þeir hugsa til helgigöngu. Er þeir farið gegnum tára dalinn, umbreyta þeir honum í vastríka vin og haustregnið færi honum blessun. Þeim ekst aði kraftur á göngunni og fá að líta guð á síjón. Drottin guð hersveitana heyr bæn mína, klíð til þú Jakobs guð. Guð skjöldur vor, sjá og líta auglíð þinn smörða. Þegar einn dagur í forgörðin þínum er betri en þúsund aðrir. Heldur vil ég standa við þröskuldin í húsi Guðsmiðs en dvelja í tjöldum ókvöðlegra. Því að drottin er sól og skjöldur, náð og vegsend veiti drottin. Hann sinjar þeim engra gæða er ganga í grannvarleik. Drottin hersveitana. Sætlar sá maður sem treystir þér. Áttúast og fymti kafli til söngstjórans Kóraíta Sálmur Þú hefur haft þóknun á tjaldið þínu drottin snúið við ha Jakobs Þú hefur fyrirgefið miskjör líðstins hulið allar sindir þeirra Þú hefur dreigið að þér alla bræðið þína látið að heifta reyðið þinni Snúð þér til voru aftur þú kvöðu hjálpbræðisvors og látið af gremmið þinni gegn ás Ætla þú að vera ás reyður um eilíð? Láta reiði þín að haldast við frá kyni til kynns? Viltu að ég láta ás lifna við aftur svo líðið þenn mig í gleðjast yfir þér? Láta ás drottin, sjá miskun þína og veit ás hjálpraði þitt? Ég vil hlýða á það sem Guð talar. Hann talar frið til ísins og til dyrkenda sinna og til þeirra er snúa hjarta sinu til hans. Já, hjálp hans er nálægt þeimur óttast hann og vegsendur munu búa í landi voru. Elska og trúfesti mætast, réttlættu og friður kyssast. Trúfesti sprettur upp úr jörðinni og réttlætti lítur niður af himni. Þá gefur á drottinn gæði og landvort veitir afvörður sínar. Réttlætti fer fyrir honum og friður fylgir skrefum hans. Áttúast og sjötti kafli Davíðs bæn Nei ég eira þitt drottin og bænheri mig þegar ég er hrjáður og snöður Vernda líf mitt þegar ég er helgadur þér Hjálpa þú guð minn þjóni þínum er treystir þér Ver mér náðugur drottin því þig ákalla ég allandægin Gleð þú sál þjónstíns Ég til þín drottin hef ég sál mína. Þú drottin ert góður og fús til að fyrirgefa. Gæskur í ykkur öllum þeim er ákalla þig. Hlýð drottin á bæn mínu og gef gauma að grátbeðni minni. Þegar ég er í nöðum ákalla ég þig því að þú bænherir mig. Engin er sem þú meðal guðana og ekkert er sem þín verk. Allar þjóðir eða þú hefur skapa mennu koma og falla fram fyrir þér drottin og tegna nafnþitt. Þegar þú ert mikill og gjörið furðuverk þú einn og guð. Vísa mér veg þinn drottin, lát mér ganga í sannleika þínum, geð mér heilt hjarta að ég tegna nafnþitt. Ég vil lofa þér drottinu guð minna völlu hjarta og heiðra nafnþitt að eilfu. Því að miskun þín er mikil við migið. Og þú hefur frelsað sálmína frá djúpi heljar Ofstopa menn hef ég mér og guð Og hópur ofrikismanna sækist eftir lífi mínu Egi hafa þeir þig fyrir augunum En þú drottin ert miskunnsamur og líktsamur guð Þólinmóður og geskuríkur og harla trúfastur En snú þér að mér og verð mig náðugur Veit þjónu þín um kraftin og hjálpa sinni ambáttartinnar Gjörð þú ták til góðs fyrir mig að hattursmenn mínir megin horfa á það sneiftir að þú drottin hjálpa mér og hugar mig. Áttúst og sjöndi kafli Kóra í þetta ljóð Drottin grundvallaði borg sína á heilum fjöllum. Hann elskar hlið síjonar framar öllum bústöðum Jakobs. Dyrlega er tala um þig þú borg Guðs Ég nefndi Egiptaland og Babylon vegna játenda minna þar Hér er Filistia og Týrus ásandblálandi Einn er fætur hér, annar þar En Sýjón kallast móðurinn Hver þær er fætur í henni Og hann hinn hæsti verndar hana Drottin te telur saman í þjóðaskálinum Einnir fættur hér, annar þaðar. Og menn syngja eins og þeir stíga dans. Allar auðsprættu mínar eru í þér. 88. kafli Ljóð, Kóraíta sálmur Til söngstjórans Syngist með makalat lagi Hames Maskil, Esraíta Drottin Guð minn, ég kalla um daga um nætur hrópa ég frammi fyrir þér lát bæn mín að koma fyrir þig neig eiraða hrópi mínu því að sál mín er mett orðin af böli og líf mitt nálgast hel ég er talið með þeim sem gegnir eru til grafar ég er sem magnþróta maður mér er fenginn bústar með framliðinum En svo vegnum mönnum er líka í gröfinni eða þú minnist eigi framar. Þegar þeir eru hrifnir burt úr hendi þinni. Þú hefur lagt mig í grifju undir heima í myrkrið í djúpunum. Reyðið þín hvílar á mér og alla bóða þína hefur þú látið skella á mér. Þú hefur fjarlægt frá mér kunninga mína. Gjört mig að anstigði augun þeirra. Ég er byrður inni og kemst ekki út. Augu mín eru döpruð af veimt. Ég ákalla þig drottin dag og hverð. Breið út hendurnar í móti þér. Gjörið þú furðuverk vegna framliðina? Eða munu hinn er dauður ísa upp til þess að lofa þig? Er sagt frá miskun þinni í gröfinni? Frá trúfesti þinni í undurdjúpunum? Eru furðuverk þinn kunngjörð í myrkrunu eða réttlæti þitt í landi gleimskunnar? En ég hrópa til þín drottinn og að morgnana kemur bæn mín fyrir þig. Hví útskúvar þú drottinn sálu minni, hýlur auglitt þitt fyrir mér. Ég er hráður og aðþrengdur frá æsku. Ég ber skelfingar þínar og er ráðþróta. Reyði blossar þínir ganga yfir mig, ógnir þínar eyða mér. Þær umlíkja mig eins og vötnarnan liðlangan daginn, líkja um mig allar saman. Hví hefur þú fjarlætt frá mér ástvinnu og félaga og gjörðt myrkrið að kunningja mínum? Áttúðust og níundu kafli Etans Maskil Esraíta Um náðanverk drottins vil ég syngja að eilifu. Kunngjur að trúfesti þína með munni mínum frá kyni til kyns. Þegar ég hefði sagt Náð þín er traust að eilifu. Á himnunum grundvallagir þú trúfesti þína. Ég hefði gjört sáttmóla við minn útvalda, unnið Davi þjónu mínum svolátandi eyð. Ég vil staðfesta ætt þína að eilifu, reysa hásæti þitt frá kyni til kyns. Þá lofuðu himnatni dásandaverk þín drottin og söpnuður heilagra trúfesti þína. Því að hver er í himnunum jafn drottni, hver er líkur drottni meðal guðasonana? Guð er ægilegur í hópi heilara. Mikill er hann og óttalegur öllum þeim sem ungferðis hann eru. Drottin Guð hersveitana, hver er sem þú? Þú ert voldugur, drottin, og trúfesti þín er ungferðist Þú ræður yfir ofstópa hafsins, þegar öldur þess hefjast stöðvar þú þær. Þú knosaðir skrimslið eins og vegin mann. Með þínum volduga armitt þýstraðið þú ofinu þínum. Þinn er heiminin. Þín er og jörðin. Þú hefur grundvallað veröldina og allt sem í henni er. Þú hefur skapað norð, norðrið og suðrið. Tabor og Hermón fagna við nafni þínu. Þú hefur máttugan armleg. Hönd þín er sterk. Hátt upphafin hægri hönd þín. Réttlæti og réttvísi er grundvöldur hásætistins miskun og trúfesti ganga frammi fyrir þér Sætler sá líður sem þekkir fagnaðar ópið sem gengur í ljósu auglítstins drottins Þeir gleðjast yfir nafni þínu alla daga og fagna yfir réttlæti þínu Því að þú ert þeirra máttug príði og sækir velþóknuna þinnar menn þú hefja hort vort Þegar drottni heyri skjöldur vor konungur vor hinum heilaga í Ísrael Þá talaðir þú í sín til dýrkenda þinna og sagðir Ég hefði sett kórónu á kappa Ég hefði hafið útvaldan mann af líðnum Ég hefði fundið Davíð þjón minn Smurt hann með minni heilugu ólju Hönd mín mun ger hann stöðu Og armleikur minn styrki hann Óvinurinn skal eigi ráðast að honum Og ekkert illmenni skal kúa hann Heldur skal ég gjöra út við fjendur hans að honum ásjóandi og hatursmenn hans skal ég ljósta. Trúfesti mín og miskun skulu vera með honum og fyrir sækir naps mín skal hornhanskana efa hátt. Ég legg hönd hans á hafið og hægri hönd hans á fljótin. Hann mun segja við mig, þú ert fadir minn, guð minn og klettur hjálplaðis minns. Ég vil gjöra hann að frumgetning, að hennum hæsta meðal konunga jærðarinnar. Ég vil varðveita miskun mín við hann að eilifu og sáttmálu mín við hann skal stöðugur standa. Ég læt neði hans haldast við um aldur og hásæti hans meðan heiminin er til. Ef sinir hans hafna lögmálu mínu og ganga eigi eftir bóðarum mínum, ef þeir van helga lög mín og varðveita eigi bóðarum mín, Þá vil ég viti að ábrota þeirra með vendinum og miskjör þeira með pláum en miskun mínum mun ég ekki frá honum taka og eigi bregða trúfesti minni. Ég vil eigi vanhelga sáttmála minn og eigi breyta því er mér hefur að vörum liðið. Ég hef einu sinni svarið við heila leikminn og mun aldrei svíkja Davíð. Nýðjar hans skuli haldast við um aldur og hásæti hans sem sólin fyrir mér. Það skal standa stöðugt að eilífisum tunglið svo sannarlega sem áriðanlegt vittnir á himnum. Og þó hefur þú útskúfað og hafnað og reyðstínum smurða. Þú hefur riftað sápmálonu við þjónfinn, vanhelgað kórónu hans og fleikt henni til jarðar. Þú hefur brotið nýður alla múrveiki hans og látt virki hans í eiði. Allir vegtarindur ræna hann, hann er til háðungar orðin nágrunum sínum. Þú hefur hafið hægri hönd fjenda hans, glatt alla ófinn hans. Þú hefur látið sverðseggjar hans hörfa undan og eigi látið hans standast í bardakonum. Þú hefur látið endi og verða á vexemt hans og hundið hásæti hans til jarðar. Þú hefur stytt æskutaga hans og hölið hans skömm. Hversu lengi drottin ætlað þú að dyljast á reiði þín að ættið að brenna sem eldur? Minnst þú, drottin, hvað æfinn er, til hvílíks hégum að þú hefur skapað all mannana börn? Hver er sá er og eigi sjáu döiðan? Sá er bjargi sálusinn úr greipum heljar. Hvar eru þín fyrri náðarverk á drottin, þau eru þú í trúfesti þinni sórstafið? Minnst á drottin háðungar þjóna þinna að ég verða að byrja í skauti smán, smánan margra þjóða. Er óvinnir þínu drottinn smána mig með smána fótspor þín smurða? Lofaður sé drottinn að eilifu. Amen, amen. Fjórða bók Nýtugasti kapli Bæn Guðsmannsins Mósi Drottin, þú er hefur verið atkvarf frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fættust og jörðin og heimrun urðu til, frá eilíð til eilíðar er þú og guð. Þú lætur mannin hverfa aftur til duftsins og segir Hverfið aftur þýr mannanna manna börn? Því að þúsund ár er í þínum augum sem dagurinn í gær þegar hann er liðin. Já, eins og næturvaka. Þú hýfur þá burt sem í svefni, þá er að morgni voru sem gróandi gras, að morgni blómkastað og grær, að kvöldi fölnar það og visnar. Við erum hverfum fyrir reyði þinni, skelfumst fyrir bræði þinni. Þú hefur sett miskjörði vorar fyrir augu þér, vorar huldu syndir fyrir ljós auglits þins. Allir daga voru hverfa fyrir reyði þinni, ár voru líða sem andvarp. Æfiddaga vorir eru 70 ár og þegar bestlætur 80 ár og dýrastan hnossið eru mæða og hjekomi því að er eru líða í skyndi og við erum fljúum burt. Hver þekkir styrklei greiði þinnar og breiði þína svo sem hana byrja óttast? Kenn ás að telja daga voru að við erum öðlasti vitur kjarta Snú þú aftur, dróttinn, hversu lengi er þessa býða þú auðmikist yfir þjónu þína? Metta ós á morgni með miskun þinni að við mögum fagna og gleðjast alla dagavóra. Veit og skleði í staða dagat þeirra er þú hefur lægt ós ára þeirra ef við höfum illa reynt. Látt dáðir þínar byrtast þjónum þínum og dýrð þína börnum þeirra. Hittli drottins guðsvór sé yfir os, styrk þú verk handa vorra. Nýtóst og fyrstu kafli Sætler Sáur situr í skjóli hins hæsta. Sáur gistir í skugga hins almåtka. Sáur segi við drottin, hæle mitt og háborg, guð er ég trúi á. Hann frelsar þigur snöru fuglar hans frá drepsótt glötunarinnar. Hann skýlið með fjöðrum sínum undir vangjum hans mátt þú hælist leita. Trúfesti hans er skjöldur og verja. Egið þar þú að óttast ógni nætrunar eða örina sem flýgur um daga. Drepsóttina er reikarum í dimmuni eða sýkina sem geysar um hátegi. Þótt þúsund fallið þér við lið og 10 þúsund þér til hægri handar Þóna er það ekki til þín. Þú horfir að þessa ámið augunum, sér hversu ókvöldlegum er endurgoldið Þitt hæli er drottinn. Þú hefur gjört þinn hæstað aðkvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin pláa nálgast hjald þitt. Því að þín vegna bíður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir muni bera þig á höndum sér til þess að þú steytir ekki fótinn við steini. Þú skal stíga ofan á höggorma og nöðrur, trúða fótum ljónu og drega. Af því að hann leggur ást á mig munni frelsa hann, ég bjarga honum af því að hann þekki nafn mitt. Ákalli hann mig munni bænheri hann. Ég er hjá honum í neyðinni, frelsa hann og gjur hann veksamlegan. Ég metta hann með fjöld lífdaga og læta hann sjá hjálpbreyði mitt. Nýttúðast og Sálmur, kvíldardags ljóð. a er að lofa drottinn og lofsingja nafni þínu, þú hinn hæsti, að kunngjöra miskun þín að morgni og trúfesti þín um nætur. Á tí strengja hljóðþæri og hörpu með strengjalegi gíunar. Þú hefur glatt mjög drottinn með dáð þinni yfir handaverkum þínum fagna ég. Hversu mikil eru verk þín, drottinn? Harla djúpar hugsanir þínar. Fýblið eitt skilur eigi og fárálíkurinn eitt skinnir eigi þetta. Þegar ógðulegir grærusum gras og allir ílgjörðamenninni blómguðust, þá var það til þess að þeir skildu afmóði verðað eilifu. En þú sem ert á hæðum er til að eilifu drottin. Því sjá óvinir þínir drottin, því sjá óvinnir þínir farast allir ylgjörðamenninni tvístrast. Ef mig letur þú bera hórnið hátt eins og vísundin mig hressir þú með ferskri ólíu. Augamitt lítur með gleði á fjandmenn mína, eira mitt heyri með gleðu um nýðingana sem rísa gegn mér. Hinn er réttlátu gróa sem pálminn vaksa sem seturustrið á lípanum. Þeir eru gróðisettir í húsi drottinus, gróa í forgörðum guðsvórs. Jafnvel ég hárjalli bera þeir ávegst, þeir eru safamiklur og grænir, þeir kunngir að drottin er réttlátur, klettur minn sem ekkert ranglaði til hjá. Nýttugust og þrýðikabli er konungur orðin, hann hefur íklæðist háti. drottin hefur skrýst, hann hefur spennt sig belti styrkleika síns og festgjörðina svo hún haggast egi. Hásæti þitt stendur stöðuð frá öndverðu, frá eilíð er þú. Straumarnir hófu upp drottin, straumarnir hófu upp raust sína, straumarnir hófu upp dunu sínar. Drottin á hæðum er tignarlegri en gnýr, mikill að tignarlegra vatna, tignarlegri en bóðar hafsins. Vitnispurðir þínir eru harla áraðlegir, Húsi þínu hæ, hæfir heilagleiki og drottin um allar aldrir. 94. kafli. Drottinn guð hemdarinnar, guð hemdarinnar, virðst þú í geisla dýrð. Rís þú upp, dómari jarðar. Endurgjald ofstópa mönnum það er þeir hafa aðhafst. Hversu lengi Drottinn eiga illir menn, hversu lengi Drottinn eiga illir menn að fagna? Þeir auðsa úr sér drambyrðum, allir yllvirkjarnir rempast. Þeir kremja líð þinn drottin, þjá arleð þína, drepa ekkjur og aðkomandi og myrða föðurlausa og segja drottin sér það ekki. Jákobsk vöð tekur eigi eftir því. Takjið eftir þér hinni fílskum við líðsins og þér fár og lengar, hvenær ætli þér að verða hignir? Muns á eigi heyra sem eirað að hefur plantað? Munn sá eigi sjá er augað hefir tilbúið. Skildi sá er agar þjóðunar eigi hegna, hann sem kennir mönnunu þekkingu. Drottin þekkir hugsanir mannsins að þær eru einber hérkomi. Sætler sá maður er þú agar, drottin, og fræðir í lögmáli þínu. Til þess að lífa honum við mótlættistögunum. Unns gröf er grafin fyrir ókvöðlega. Þegar drottinn hreindir eigi burt líðsýnum og yfurgifur eigi arleiðsýna Heldum mun réttur um hverfa aftur til hins réttláta og honum munu allir hjartar heinir fylgja Hver rís upp mér til hjálpar gegn illfyrkjunum Hver gengur fram fyrir mig gegn illgjörðamönnunum Ef drottinn veitti mér eigi fulltingi þá mundi sál mín brátt kvíla í dauðafögn Þegar ég hugsaði mér skreina fótur Þá stuttum ég miskun þín, drottin. Þegar miklar áhyggjur lögðust á hjarta mitt, hresti huggum þín sálu mína. Mun domstótt spillingarannar veri í bandalagi við þig? Hans sem býr öðrum tjón undur yfiskinni réttarins? Þeir ráðast á lífins réttláta og sakfellast saklust blóð. En drottin er mér háborg og guðminn klettur mér til hælis. Hann geldur því miskjör þeirra og afmæður þá í ílsku þeirra. Drottinn guðvor afmór þá. 95. kaflinn. Komið fögnum fyrir drottni. Látum gleði óp gjalla fyrir klett hjálpræði svors. Komum með lofsöng fyrir auglít hans. Syngjum gleði fyrir honum. Því að drottinn er mikill guð og mikill konungur yfir öllum guðum. Í hans hendi eru jarðar djúpin og fjallatindarnir heyra honum til. Hans er hafið, hann hefur skapað það og hans hendur mynduðu þurlendið. Komið föllum fram og krjúpum niður. Begjum knið vor fyrir drottnið skapara vorum. Því að hann er vorð guð og við erum gæstlulíður hans og hjörð svo er hann leiðir. Óa þér í dag vildu heyra raust hans herði ég hjörtu í þar eins og hjá Merípa, eins og dæginn verið massa í eðumörkinni. Þegar feður í það freystuðu mín reyndu mig þótt þeir sæju verk mín. Í 40 ár hafði ég viðbjóð á þessari kynnslóð og ég sagði Þeir eru andlega viltur líður og þekki ekki vegu mína. Þess vegna sól ég í reyðu minni, þeir skulu eigi ganga einn til kvíldar minnar. Nýtugst kafli Syngi drottni nýjan söng, syngi drottni öll lönd, syngi drottni lofi nafn hans, kunngjöði hjálpbráð hans dag eftir dag. Segi frá dýrð hans meðal þjóðana frá dásemda verkum hans meðal allra líða. Því að mikill er drottinn og mjög veksamlegur, óttalegur er hann öllum guðum framar. Því að allir guðir þjóðana eru falsk guðir. en drottinn hefur gjört himininn. Heiður og vexemt er fyrir auðliti hans, máttur og príði í helgidómi hans. Tjáðu drottni lof fyrir kynkvíslir þjóðana, tjáðu drottni vexemt og vald. Tjáðu drottni dýrð þá er nafni hans hæfir. Það eru gjafir og komið til forgarða hans. Fallið þam fyrir drottni í helgum skrúða, títrið fyrir honum öll lönd. Segir með þjóðana, drottin er konungur orðinn. Hann hefur fest jörðina svo hún bifast ekki. Hann dæmir þjóðunar með réttvísi. Himinin gleðjist og jörðin fagni. Hafið, dinji og allt sem í því er. Fóldin fagni og allt sem á henni er. Öll trí skóarans kveði fagnaðar óp fyrir drottni því að hann kemur. Hann kemur til þess að dæma jörðina. Hann mun dæma himinin með réttlæti og þjóðunar eftir trúfesti sinni. Nýtaust og sjöndi kafli Drottin er konungur orðin, jörðin fagni, eigarfjöldin gleðjist. Ský og sorti eru umkverfis hann, réttlæti og réttvísi eru grundvöldur hásætis hans. Eldur fer fyrir honum og bálast umkverfi spór hans. Leiftur hans lýsa um jörðríki, jörðin sér það og nötrar. Björgin brána sem vaks fyrir drottni, Fyrir drottni gjörf allra jæðarinnar. Himnarni kunngjöra réttlæti hans og allar þjóðir sá dýrð hans. Allir skurgu og dýrkundur vera til skammar. Þeir er stæra sig að falskvöðnum allir gvöðir falla fram fyrir honum. Sýjón heyrir það og gleðst, júta dætur fagna, sækir dóma þinn að drottin. því að þú drottin ert hinn hæsti yfir gjörfallri jörðinni. Þú ert hátt hafin yfir alla gvöði. Drottin elskar þá er hataði illa. Hann verndar sálið dyrkenda sinna, frelsar þá af hendi ókvöldegra. Ljós rennur upp réttlátum og gleði hjartar heinum. Gleðvist þér rétt réttlátur fyrir drottni, veksammið hans heilaga nafn. Nýtóst og áttundi kapli, Sálmur Sýngi drottni nýjan söng því að hann hefur gjörðt ásemdaverk. Hægri hönd hans hjálpaði honum og hans heilagi armlekur. Drottin hefur kunngjert hjálpraði sitt fyrir augum þjóðana og bunnberði hann réttlæti sitt. Hann myndist miskunar sínar við Jakob og trúfestir sínar við Ísraels ætt. Öll endi mörg jarðar sá hjálpraði Guðsvors. Látti gleði óp gælla fyrir drottinni öll land hefði gleði söng Æpið fagnaróp og lofsingið. Leiki fyrir drottin á gíju, á gíju með lofsöngs hljómi, með lúðrún og básúnu hljómi, láti gleðu op gælla fyrir konunginum drottni. Hafið dinji og allt sem í því er, heimurinn og þeir sem í honum lifa. Fljótin skulu klappa lofi í lofa. Fjöllin fagna öll saman fyrir drottni sem kemur til að dæma jörðina, hann dæmir heiminn með réttlæti og þjóðurnar með réttvísi. 99. salmur Drottin er konungur orðin þjóðurnar skjálfi Hann setur uppi við kyrhúpum í jörðin nötri Drottin er mikill á síjón og hátu upp hafin yfir alla lífi Þeir skulu lofa nafnþýtt þið mikla og óttalega Heilagur er hann Þegar þú ert voldugur konungur sem elskar réttin þú hefur staðfest réttvísina Rétt og réttlætti hefur þú frammið í Jakob. Tegni drottinn Guðvorn og falli fram fyrir fótskur hans. Heilagur er hann. Mósi og Aron eru meðal presta hans. Samuel meðal þeirra er ákallan afn hans. Þeir ákallar drottinn og hann bænheri þá. Hann talar til þeirra í skístólpunum þegar þeir gæta vitnisburðu hans og lagana er hann gaf þeim. Drottinn Guðvorn Þú bænherir þá, þú reynist heim fyrirgefandi guð og síknar þá að gjörðum þeirra. Tegni drottinn guðvorn og falli fram fyrir hans heilaga fjalli því að heilagur er drottinn guðvorn. Hundraðasti sálmur Þakkar fórna sálmur Öll veröldin fagni fyrir drottni, þjóni drottni með gleði, komið fyrir auglitt hans með fagnaðarsöng. Vitið að drottin er guð, hann hefur skapað ás og hann serum um er líður hans og gæslu hjörð. Gangið innum hlýð hans með lofsöng, í forgaða hans með salmum, lofið hann, vexa minnafn hans. Því að drottin er góður, miskun hans varir að eilifu og trúfesti hans frá kyni til kyns. Hundraðast og fyrsti salmur, Davið salmur Ég vil syngja um miskunn og rétt, lofsingja þér drottinn. Ég vil gefa gætur að vegi hins ráðanna, hvenar kemur þú til mín? Í grandvarleg kjartans vil ganga um í húsi mínu. Ég læt mér eigi til hugarkoman eitt nýðingsverk. Ég hata þá sem ég illa breyta, fá engin mög við mig að eiga. Rangsnúði kjarta skal frá mér víkja, ég kannast eigi við hinn vonda ræi einhver náunga sinn í leyni þakka ég neyðr í honum hver sem er hrokafullur og drembilátri hjarta hann fái ég ekki þolað augu mín horfa á hina trúfæstu í landinu að þær megi búa hjá mér sá sem gengur grannfaraleikans vegu hann skal þjóna mér engin mót velja í húsi mínu er svik sáur ligar mælir stenst eigi fyrir augum mínum Á hverju morgni þakka ég nýður í öllum ókvöðlegum í landinu? Ég útrýmur borg drottins öllum íldgjörðarmönnum. Hundraðastu annarsálmur Bæn hrjáðus manns, þá er hann örmagnast og útettil kveinu sínu fyrir drottni. Drottin, heyr þú bæn mína og róp mitt berist til þín. Byrgei ég auglitt þitt fyrir mér þegar ég er í nauðum stattur. Hneig að mér eyra þitt þegar ég kalla, flýt þér að bænhera mig. Því að dagar mínir hverfa sem reykur, bein mín brenna sem eldur. Hjarta mitt er mornað og þornar sem gras. Því að ég gleymi að neyta bröðsmíns. Sækir hvenstafa minni er ég sem skinin bein. Ég líkist pelikan í eyðimörkinni, er sem ugla í rústum. Ég leik andfaka á stinn eins og einmanna fugla á þaki. Dægin langan smána óvinni mínu mig fjandmenn mínu formæla með nafni mínu. Ég eðt ösku sem brauð og blanda drikk minn tárum. Sæk ég þinnar og bræði að því að þú hefur tekið mig upp og varpa mér burt. Dagar mínir eru sem hallur skuggi og ég visna sem gras. En þú, dróttinn, ríkir að eilífu og nafnt eitt varir frá kyni til kyns. Þú mundur ísa upp til þessa miskunna að því að tími er komin til þessa líkna henni í á stundin er komin. Þjónar þínir elska steina hennar og harma yfir öskur hrúum hennar. Þá munu þjóðunar óttast nafnt dróttins og allir konunga jærðarnar dýrð þína því að drottin byggjur upp síjón og byrtist í dýrð sinni. Hann snýr sér að bæn hennar nöktu og fyrirlítur eigi bæn þeirra. Þetta skal skráð fyrir komandi kynnslóð og þjóð sem enn er ósköpðið skal lofa drottin. Því að drottin lítur niður af sínum helgu hæðum, horfir frá himni til jærðar, til þess að heyra andvarpanir bandingjanna og leysa bönd auðans að það möttu kunngjara nabdróttins í síjón og lofstýr hans í Jérusalem þegar þjóðunar sapna saman og konúsvíkin til þess að þjóna dróttni Hann hefur bugað kraftminn og ferðminni stytt daga mína Ég segi, Guð minn Takk ég burt á miðri ævinni, Ár þín vara frá kyni til kyns Í öndverðu grundverðla er þú jörðina og himnatnir eru verk handa þinna. Þeir líða endur lók en þú varir. Þeir fyrtnast sem fat, þú skiptir þeins sem klæðum og þeir hverfa. En þú ert enn sami og þín ár fá að yngan enda. Sýnir þjóna þinna munu búa kyrrir og neðja þeirra standa stöðugir fyrir auglíti þínu. 103. sálmur Davíð sálmur Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér er hans heilaga nab Lofa þú drottinn sála mín og gleym megin einum velgjörðum hans Hann fyrir gefur allar misgjörði þínar læknar öll þín megin leysir líf þitt frá gröfinni krínir þig náð og miskun Hann mettar þig gæðum Þú yngist upp sem örnnin Drottin fremur réttlæti og veitir rétt öllum kúðum. Hann gjörði móse vegu sína kunna og Ísraels börnum stólverki sín. Náðugur og miskunn samur er drottin, þólinmóður og mjög geskurýkur. Hann þreytir eigi deilur um aldur og er eigi eiliflega reyður. Hann hefur eigi breytt við oss eftir syndum vorum, og eigi góldið þoss eftir miskjörðum vorum. Heldur svo hár sem heiminin er yfir jörðinni, svo voldugur miskun hans við þá er óttast hann. Svo langt sem austrið er frá vestrinu, svo langt þegar hann fjarlægt vor frá oss. En svo faðir sínir miskun börnum sínum, eins efur drottinn sínt miskum þeim er óttast hann. Því að hann þekkir eðliort, minnist þess að við erum moldt, Dagar mannsins eru sem grasið, hann blómkast sem blómið á mörkinni. Þegar vindur blæs á hann er hann horfinn og staður hans þekkir hann ekki framar. En miskun drottins við þá er óttast hann varir frá eilíð til eilíðar og réttlæti hans nær til barnabarnana. Þegar er varvita sáttmála hans og muna að breyta eftir bóðum hans. Drottin hefur reist hásætti sitt á heimnum og konúdómur hans drottnar yfir alheimi. Lofið drottin þeir englar hans, þeir voldugu hetjur er framkvæmi bóð hans, er þeir heyri hljóminna vorði hans. Lofið drottin allar hersveitir hans, þjónar hans er framkvæmið vilja hans. Lofið drottin öll verk hans á hverjum staði ríki hans. Lofað þú drottin sála mín. Hundraast og fjórðisálmur þú drottinn sála mín, drottinn guðminn, þú ert harla mikill, þú ert klættur hátekn og vexemt, þú hýlur til ljósi eins og skikju, þenur heiminin út eins og tjaldók, þú kvelvir hásal þinn í vötnum, gjurir skía vagnir þínum og ferðum á vængjum vindarins. Þú gjurir vindana að sendibóðum þínum, bálandi elda þjóni þínum. Þú grundvallar jörðin á undurstöðum hennar svo hún haggast eigi um og ævi. Haflóðið huldi hana sem klæði, vötni náði upp yfir fjöllin en fyrir þinni ógnun flýðu þau, fyrir þrumu rötn þinni hurfu þau undan með skelfingu. Þau gengu yfir fjöllin steftusnir í dalina þanga sem þú hafið búið þeim stað. Þú settir takmörg sem þau mjög ekki fara yfir. Þau skulu ekki hýrra jörðina framar. Þú sendir lindir í dalina. Þær renna milli fjallana. Þær svala öllum dýrum merkurinnar. Villi astarnir slökka þorsta sinn. Yfir þeim byggja fuglar heimins. Láta kvaksitt heyrast milli greinana. Þú vækur fjöllin frá hásal þínum jörðin mettast af áhræsti verka þinna Þú lætur gras bretta handa fiénæinum og jurtir sem aðrinn ræktar til þessa framleiða brauð af jörðinni og vín sem gleður hjarta mannsins olíu sem gerir andlit til og brauð sem hressir hjarta mannsins Tré drottinn mettast sitrustréna á Lípanon er hann hefir gróðuð sett Þar sem fuggarnir byggja hreyður, storkarnir er hafa kýpri stríðan að húsi. Hinn háu fjöll eru handa steingætunum, klettarnir eru hæli fyrir stökk Þú gjörðu tungli til þess að ákvarða tíðirnar, sólin veit hvað hún á að ganga til viðar. Þegar þú gjörur myrkur verður nótt og þá fara öll skóadýlin á kreik. Ljónin öskra eftir bráð og heimta æti sitt af guði. Þegar sólur ennur upp, draga þau sér í hlíu og leggjast fyrir í fylstum sínum. En þá fyrir madurinn út til starfa sinna, til vinnu sinna fram á kveld. Hversu mörg eru verkþindrottin, þú gjörðu þau öll með speki. Jörðin er fulla því er þú hefur skapað. Þar er hafið, mikið og vítt á alla vegu. Þar er óteljandi grúi, smá dýr og stór. Þar fara skipunum og levjatan er þú hefur skapað til þessa leika sér þar. Öll vona þau á þig að þú gefið þeim fæðu þeirra á réttum tíma. Þú gefur þeim og þau tína þú líkur upp hendi þinni og þau metta skæðum. Þú byrgir auglið þitt þá skelvas þau. Þú tekur aftur anda þeirra þá andast þau og hverfa aftur til móldarinnar. Þú sendir út anda þinn Þá verða þau til og þú endur nýjar ásjónu jærðar. Dyrð drottin svarir að eilifu. Drottin gledjist yfir verkum sínum. Hann sem lítið til jærðar svo hún nötrar, sem snerti við fjöllunum svo úr þeim ríkur. Ég vil ljóða drottin meðan lifi, lofsingja guði mínum meðan ég er til. Ó að mál mitt fæ, mætti falla honum í geð. Ég gledjist við drottinni og að sindrarar mættu hverf af jörðinni og ókvöleir eigi vera til framar. Vegs sama þú drottinn, sála mín. Halleluja! Hundraðast og sálmur Þakkið drottni, ákallinn afn hans. Gjörum áttaverk hans kunn meðal þjóðana. Syngið fyrir honum, leikið fyrir honum, talið um öll hans dásemda verk, Prósið yður af hans helga nafni, hjarta þeirra er leita drottins gleðjist. Leiti drottins og máttar hans, stundið sífelt eftir auðliti hans, minnist ásemnda verka hans þeirra er hann gjörði, tákna hans og refsidóma munns hans, þér niðjar Abrahams þjónar hans, þér sinir Jakobs hans útvöldu. Hann er drottin voru guð um víða veröld ganga dómar hans. Hann minnist að eilifu sáttmóla síns. Orðs þess er hann yfir gefið þúsundum kynnslóða. Sáttmóla hans er hann gjörðið við Abraham og eðsins við Ísak. Þess er hann settið sem lög fyrir Jakob, eilifan sáttmóla fyrir Ísrael. Þá er hann mælti Fjöri mun ég gefa land sem erðar hlut eðar. Þegar þeir voru fámennir hópur, fáir og byggu sem útlendingar. Þá fóruð þeir frá einni þjó til annarar og frá einu konúsíki til annars líðs. Hann leið eingum að kúa þá og hengdi konungum þeirra vegna. Snertið eigi við mínum smörðu og gjöruð eigi spámanum mínum mein. Þá er hann kallaði Hallæri yfir landið braut í sundur hverja stóð brauðsins. Þá sendi hann manna undan þeim. Jósef var seldur sem þræk. Þeir þjáðu fætur hans með fjötrum Hann var lagður í járn. Allt þar til orð hans rættust og orð lietu létu hann standast raunina. Konungur sendi bóð og lét hann lausann. Drottnari þjóðarinnar listi fjötra hans. Hann gjörði hann herra yfir húsi sínu og að drottnara yfir öllum eigum sínum að hann gæti fjötrað höfðingja eftir vild og kent öldungum hans speki. Síðan kom Ísrael til Eikeftalands. Jakob var gestur í landi Kams og guðgjörði líðsinn mjög mannmarkan og lið þá verða fleiri en fjendur þeirra. Hann snýri hjörtum ekki til haturs við líðsinn til lævísi við þjóna sinna. Hann sendi Mósi þjónsinn og Aron er hann hafði útvarið. Hann gjörði ták sín á þeim og undur í landi Kams. Hann sendi sorta og myrkvaði landið en þeir gáfu orðum hans engan gaum. Hann breytti vötnum þeirra í blóð og létt fiska þeirra að deyja. Land þeirra var kvikt að froskum, leiðin í söfnherbyggju konús. Hann bauð, þá komið flugur, mývargur um öll héru þeirra. Hann gaf þeim hegl fyrir regn, bálandi eld í land þeirra. Hann laust vinn við þeirra og fíkjutrjöð og braut sendur í hérunum þeirra Hann bauð, þá kom jarðvarkur og óteiljandi engisbrettur sem átu upp allar jurtur í landi þeirra og átu upp ávastin af jörð þeirra. Hann laust allar frumburði í landi þeirra, frumgróða alls styrkleks þeirra. Síðan leytti hann þá út með sylfri og gulli. Enginn hrasaði af kynkvíslum hans. Ekki eftir hant glattist yfir burtföð þeirra því að ótti við þá var fallin yfir þá. Hann breyttu út ský sem hlíf og eldi til þessa lísa um nætur. Þeir báðu og þó leiði hann linkhæns koma og mettaði þá með himnabrauði. Hann opnaði klett svo vatnfall upp rann sem fljótum eyðimörkina. Hann minntist síns heilaga heits við Abraham þjón sinn og leiði líð sinn út með gleði sína útföldu með fögnuði. Og hann gaf þeim lönd þjóðanna Þar sem þjóðnar höfðu aplað með strýti fengu þeir til eignar. Til þess að þeir skildu halda lög hans og varveita lögmól hans. Hallilúja! 107. sálmur Hallilúja! Þakkið drottni því hann er góður, því að miskun hans varir að eilífu. Hver getur sagt frá mátaverkum drottins? Kunngjört allan loftir hans? Sælir eru þeir sem gætar réttarins sem ykkar réttlætt í alla tíma. Minnstu mín drottinn með velþóknu þeirri er þú hefur á líð þínum. Vitja mín með hjálpræði þínu, að með ég megi horfa með unun og hamingju þinna útvöldu, gleðjast yfir gleði þjóðar þinnar, fagna með eignar líð þínum. Við höfum syndgað á samt vorum, höfum breytt illa og ókvölega. Feðurvorir í Egyptalandi gáfu eigi gætur að dásendaverkum þínum. Myndust eigi þínar miklu miskunar og síndu hinnum hæsta þrjósku hjá hafinu rauða. Þó hjálpaði hann þeim sæki napsíns til þess að kunngjura mátt sinn. Hann hastaði á hafi rauða svo að það þornaði upp. Ég þá ganga um djúpin eins og um eyðimörg. Hann frelsaði þá af hendi hattursmanna þeirra og leisti þá af hendi óvinanna vötnin huldu fjendur þeirra ekki einna þeim komst undan þá trúðu þeir orðum hans sungu honum lof en þeir glendu fljótt verkum hans treystu eigi á ráð hans þeir fylltust listingi eðimörginu og freystuðu guðus í örafunum þá veitti hann þeim bænþeira og sendi þeim megurð þá öfunduðust þeir við mósi í herbúðunum Við Arhón, hinn heilaga drottins. Jörðin opnaðist og svalk datan og huldi flokk apírams. Eldur kviknaði í flokki þeirra, login brendi hinn á ógðulegu. Þeir til kálf hjá Hóreyp og lutur steiftu líkneski og letur veksamt sína í skiftum fyrir mynd af uxa er græsetur. Þeir glemdu guði frelsara sínum Þeim er stórvirki gjörði í Egyptalandi, dásemdaverk í landi Kams, óttaleg verk við hafi rauða. Þá hugði hann á að tortíma þeim ef mósi hans útvaldi hefði eigi gengið framfyrir hann og bórið af blakið til þess að afstýra reyði hans svo hann skildi eigi tortíma. Þeir fyrir leittu hiðu unaslega land og trúðu eigi orðum hans. Þir mögluðu í töldum sínum og hlýttu eigi á raust rottins. Þá lyfti hann hendi sinni gegn þeim og sór að láta þá falla í eyðumörkinni, tvístra nýðjum þeirra meðal þjóðana og dreifa þeim um löndin. Þeir dýrkuðu bal peór og átu fórnir döðra skurgoða. Þeir engdu hann til reiði með aðtæfi sínu og brusti út pláa meðal þeirra. En Pínias kekk fram og skar úr og þá staðnaði pláan og honum var reiknað það til réttlætis frá kyni til kyns að eilífu. Þeir reiktu hann til reyði hjá meirípa vötnum. Þá fór ítla fyrir Mósi þeirra vegna, því að þeir síndu þrjósku anda hans og honum hrutu ókætnis orða vörum. Þeir eittu eigi þjóðunum er drottin hafi búðið þeim, heldur löðu lag sitt við heiðingjana og lærðu aðta þeira Þeir dýrkuðu skurkóð þeirra og þau urðu þeim að snöru. Þeir færðu að fórnum svonu sína og dætur sínar yllum vættum og úteltu saglösu blóði, blóði svona sína og dætra. Er þeir fórn færðu skurkóðum svo landið van helgaðist af blóðskuldinni. Þeir sörguðist af verkum sínum og fremdu treyðarof með aðtæði sínu. Þá upptendraðist reyði drottinskja glíð hans svo hann fekk viðbjóð á arlið sinni. Hann gaf þá að vald heilingum og hatursmenn þeirra drottnuði yfir þeim. Óvinni þeirra þjökuðu þá og þeir eruð að beigja sig undir vald þeirra. Mörgum sinum bjargaði hann þeim en þeir sindu þrjósku í ráðu sínu og urðu að lúta sækir miskjörða sinnar. Samt leit hann á neyð þeirra og hann heyrði kvein þeirra. Hann myndi sákmála síns við þá og öngaðist yfir þá sækisina miklu miskunnar og leit þá finna miskun hjá öllum þeim er hafði haft þá burt hernumda. Hjálpa þú á strottin Guðvor og sapna það sama frá þjóðunum að við mögum lofa þitt heilaga nafn, við þræja lofstýr þinn. Lofaðu sé drottin Ísraels Guð frá eilíð til eilíðar og allur líðurinn segi Amen. Hallelúja. Fymta bók 107. salmur Þakki drottnið því að hann er góður því að miskun hans varir að eilifu Svo skulu hinn er endurleistu drottin segja þeirir hann hefur leist úr nöðum og sapnað saman úr löndunum frá austri og vestri frá norðri og suðri Þeir reykuðu um eyðimurkina um veglaus örafin og fundu eigi byggilega borgir þá hungraði og þyrsti Sál þeirra van megnaðist í þeim. Þá hrópuðu þeir til drottins sí neyðsini. Hann bjargaði þeim úr angist þeirra og leitti þá um sletta leið svo þeir komust til byggilegrar borgar. Þeir skuluð þakka drottni miskun hans og dásumtaverk hans við mannana börn því hann mettaði magnþróta sál og fyllti hungraða sál gæðum. Þeir sem sátu í myrkri og niðdimu, bundnir eind og járnum Así æðeru þróskast við orðum guðs og fyrirlíti ráð hins hæsta svo að hann beygði hug þeira með mæðu þeir hrösuðu og eingin lið sinti þeim þá hrópuðu þeir til drottins í neyðsinni hann frelsaði þá úr angist þeirra hann leiddi þá út úr og niðdimuni og braut sundur fjötra þeirra þeir skulu þakka drottni miskun hans og dásamda verk hans við mannana börn Því hann braut eirliðin og mölvaði járslártnar. Heimskingar er vegna sinna sindsanlegu breytni og vegna miskjörða sinna voru þjáðir, þeim böð við hverri fæðu og voru komni nálegt lífum dauðans. Þá hrópuðu þeir til drottins í neyðsynni. Hann frelsaði þá úr angisteyra. Hann sendi út orð sitt og læknaði þá og bjargaði þeim frá gröfinni. Þeir skulu þakka drottin miskunn hans. O dásæmtar verk hans við mannanna börn og færa þakkar fórnir og kunngjóra verk hans með fegnuði. Þeir sem fóru um hafið á skipum er á guverslun nau hinum miklu vötnum, þeir hafa séið verk drottins og dásæmtir hans á djúpinu. Því hann bauð og þá kom stormviðri sem hóf upp bylgur þess. Þeir hófust til himins, sigu neyðri í djúpið, þen fellst hugur í neyðinni. Þeir römbuðu og skjögruðu eins og drukkinn maður og öll kunnátt þeirra var þrótin. Þá hrópuðu þeir til drottins í neðsini og hann leytti þá úr angistherra. Hann breytti stormviðrinu í blíðanblæ svo bylgjurhafsins urður hljóðar. Þá glöttust þeir af því að þeir kyrjuðust og hann lét þá komast í höfn, þá er þeir þáðu. Þeir skulu þakka drottni miskun hans og dásemdaverk hans við mannana börn sama hann á þjóðarsankumunni og lofa hann í hóp öldunganna. Hann gerir fljótin að eyðumörk og uppsprettur að þurrum lendum. Frjósamt landa satt sléttu sækir ílsku íbúana. Hann gerir eyðumörkina að vastjörnum og þurrlendið að uppsprettum og lætur hungraða búa þar að þeir megi grundvallar byggjilega borg sá akra og planta vingarða og abla afurða. Og hann blessar þá og þeir margfalda stórum og fjennar þeirra lætur hann eigi fækka og þóttir fækki og nýi niður sækir þrengingar af böli og harmi þá hellir hann fyrirlitning yfir tignarmenn og lætur þá villast um veglaus örafi en bjargar aumingjanum úr eimdini og gjurir ættirnar sem hjarðir hinn er réttvísu sjá það og gleðjast og öll ílska lokar munni sínum Hver sem er vitur gefi gætur að þessu og menn taki eftir náðarverkum drottins. 108. sálmur Ljóð Davíð sálmur Hjarta mitt er stöðugt og guð Ég vil syngja og leika Vakna þú sála mín Vakna þú harpa og gíja Ég vil vekja morgunróðan Ég vil lofa þig með að líðana drottin, vegsama þig með að þjóðana. Því að miskun þín er himnum herri og trúfesti þín nær þill skýjana. Sýn þig himnum herri og guð og dýr þinn breyðist yfir görfalla jörðina. Til þess að ástvinni þínu megi frelsast. Hjálpa þú með hægri hendi þinni og bænherr mig. Guð hefur sagt í helgidómi sínum, ég vil fagna. Ég vil skipta sýkem mæla út Súkotal. Ég á Gilead Ég á Manasi og Efraim er hlýfhafðu mínu Júta veldisbróttu mín Móab er mundlögu mín Édum flegi skónu mínum yfir fylistu fagna ég Hver vil fara með mig í öruga borg Hver vil flytja mig til Édum Þú hefur útskófað þessu og guð og þú guð Þeir eigi út með hersveitum vorum, veit ást liði gegn fjandmönnunum því að manna hjálpur ónýtt. Með Guðs hjálp munum við reysti verk vinna og hafnum tróða óvinni voru að fótum. 109. salmur Til söngstjórans Davíð salmur Þú, Guðu lofsöngs míns, verði ég hljóður Því að og sveikulan munn opna þeir í gegn mér, tala við mig með ljúandi tungu. Með haturs orðum umkringja þeir mig og áreita mig að ástæðu lausu. Þeir launa mér elsku mína með ofsókn en ég gjöru ekki annað en byðja. Þeir launa mér gott með illu og elsku mína með hatri. Sitt ókvöðlegan yfir mótstöðumann minn og ákærandin standi hónu til hægri handar. Hann gangi sekur frá dómi og bæn hans verði til sindar. Dagar hans verði fáir og annar hljóti embætti hans. Börn hans verði föðulaus og kona hans ekja. Börn hans fari á flæking og vergang þau verði rekin burt úr ústum sínum. Ókrarinn leggi snöru fyrir allar eigur hans og útlendir fjandminn ræni abla hans. Engin sínu honum líkn og engin umkist yfir föðulausu börnin hans. Neiðjar hans verði afmáðir, nafn hans útskafið í fyrsta ætlið. Míðskjörðar feðra hans verði minnst af drottni og sindmóður hans egi afmáð. Sér þar ætið fyrir sjónum drottins og hann afmáði minningu þeirra af vjörðinni. Sækir þess að hann mundi egi eftir að sína elsku, heldur ofsóttu hinn að hrjáðu og snöðu og hinn ráðþróta til þess að drepa hann. Hann elskaði bölvurina, hún bytni þá á honum. Hann smáði blessununa, hún séð þá færri honum. Hann íklættir spölvuninni sem kubli, hún læsir sig þá inn í innipli hans sem vatn og í bein hans sem olía. Hún verði honum sem klæði er hann sveipi um sig. Sem belti er hann sífell gyrðist. Þetta séu laun anstæðingar minna frá drottni og þeir er tala ítla í gegn mér. En þú drottin guð breyt við mig eftir gesku miskunar þinnar. Frelsa mig sæki nafstíns. Því að ég er hrjáður og snöyður. Hjartað berst ákaft í brjósti mér. Ég hverf sem hallur skuggi. Ég er hristur út eins og jarðvargar. Knía mín skjáraða föstu og hold, hold mitt tærist að viðarsmjörgorti. Ég er orðið þeim að spotti þegar þið sjá mig hrist að þeir höfuðið. Veit mér lið, drottinn, guðminn. Hjálpa mér eftir miskun þinni, að það mér komast á raunum að það var þín hönd, að það varst þú drottinn sem gjörði það. Bölvi þeir, þú munt blessa. Verðið þeirti skammar er rísa gegn mér, en þjótt þinn gleðjist. Anstæðingar mínir íklæðist svífurðing, sveipið sér skömmunni eins og skikku. Ég vil lofa drottinn mikilega með munni mínum, meðal fjölminn mennis vil ég veksamma hann því hann stendur hennum snöyða til Hagri Handar. Til þess að hjálpa honum gegn þeim er sakfælla hann. Hundraðast og tíandi salmur Davið salmur Svo segi drottin við herra minn. Sest þú mér til Hagri Handar, þá mun ég leggja óvini þína sem fótskur að fótum þér. Drottin réttir út hinn voldu að sprota frá síjón. Drottna þú mitt á meðal óvinna þinna. Þjóð þín kemur sjálfbóða á valdadegi þínum, í helgu skrauti frá skauti morgunróðans kemur dögg æskulíðstíns. Drottin hefur svarað og hann yra þess eigi, þú ert prestur að eilifu að hætti melkisetegs. Drottin er þér til hægri handar, hann knósar konunga á degi reyðisinnar. Hann heldur dóm meðal þjóðana, fyllir allt líkum, hann knósar höfuð um víða vang. Á leiðinni drekkur hann úr læknum, þess beran ber hann höfuðið hátt. Hundrast og ellifti sálmur Halleluja, Ég vil lofa drottin af öllu hjarta, í félagi og söfnuði réttvísra. Mikil eru verk drottins, verð íhugunar öllum þeim er hafa unun af þeim. Tign og vegsemd eru verk hans, og réttlætti hann stendur stöðugt að eilifu. Hann hefur látið dásemda verka sinna minnst verða, náðugur og miskunnsamur er drottinn. Hann hefur gefið fæðu þeimur óttast hann, hann minnist að eilifu sáttmála síns. Hann hefur kunngjert þjóðsynni kraft verka sinna, með þeir gefa þeim eignir heiningjanna. Verkhanda hans eru trúfesti og réttvísi, öll fyrirmæli hans eru áreinanleg. Örug um aldur og ævi, frangvæmd í trúfestu og réttvísi. Hann hefði sendt lausn líðsínum, skipað sákmóla sinnað eilifu, heilagt og óttalegt er nafn hans. Upphaf speki er ótti drottins. Hann er fögur hikjandi öllum þeim er yfka hann. Lofstýr hans stendur um eilifu. 112. sálmur Halleluja! Sæll er sá maður sem óttast drottinn og hefir mikla unun af bóðum hans. Nýðvær hans verða voldjúr á jörðinni, ætt réttvísramin blessun hlóta. Nættir og auðafi eru í húsi hans og réttlæti hans stendur stöðugt að eilifu. Hann er upp brennur réttvísum sem ljós í myrkrinu, mildur og meðumkunasamur og réttlátur. Velfarnast þeim manni sem er mildur og fúsa að lána sem framkvamir málefnið sín mér réttvísi því hann mun eigi haggast að eilífu hins er réttláta mun minnst um eilíf Hann óttast egi íll tíðindi hérta hans er stöðugt og treystir drottni hérta hans er örugt, hann óttast egi og loks fær hann horfa á fjendur sína auðmýlta Hann hefur miðlæð myldilega, gefi þáttækum Réttlæti hann stendur stöðugt að eilivu, Hortn hans knæfir hátt í vegsemd Hina ókvölu ég sér það og honum gremst Nýstir tönnum og tórtímist Ósk ókvölulegra verður að engu 113. salmur Halleluja, þjónar drottins, lofið, lofið nafnd drottins Nafnd drottins ég blessað, hérðan í frá og að eilifu Frá sólar upprás til sólarlags ég nafnd drottins veksamad. Drottin er hafin yfir allar þjóðir og dýrð hans yfir himnana. Hver er sem drottin guðvor? Hann setur hátt og horfir djúft á himinn og á jörðu. Hann reysir lítimagnan úr duftinu, lyftir snöyðum upp úr sörnum og leiðir hann til sætis hjá tignamönnum. Hjá mönnum þjóðar hans hann lætur óbyrjuna í húsinu búa í næði sem glada barnamóður Halleluja 114. sálmur Þegar Ísrael fór út að eikeftalandi Jakobs ætt frá þjóðinni er mælti á erlenda tungu varði Júta helgidómur hans Ísrael ríki hans Hafiði sá það og flýði Jordan hörfaði undan Fjöllin hoppuðu sem hrútar, hæðirnar sem lömb. Hvað er þér haf er þú flýr, jórdan er þú hörvar undan. Þér fjöll er þér hoppið sem hrútar, þér hæðir sem lömb. Týtra þú jörð fyrir augliti drottins, fyrir augliti Jakobs guðs. Hansengjörur klettin af vastjörn, tinnusteinin af vastlind. 115. salmur Gef Egi-Oss drottin Egi-Oss heldur þínu nafni dýrðina sækir miskunnar þinnar og trúfesti Hví eiga heiðingjarnir að segja Hvar er Guð þeirra? En vor Guð er í himninum Allt sem honu þóknast það gjörir hann Skurgóð þeirra eru silfur og gull handaverk manna Þau hafa munn en tala ekki augu en sjá ekki þau hafa eiru en heyra ekki nef en finna engan þef þau hafa hendur en þreyfa ekki fætur en ganga ekki þau tala eigi með barka sínum eins og þau eru verða smiðir þeirra allir þeirir á þau treysta. en Ísrael treystir drottni hann er hjálpt þeirra og skjöldur Aronsætt tristir drottni, hann er hjálp þeirra og skjöldur. Þinn sem óttast drottin, trista drottni, hann er hjálp þeirra og skjöldur. Drottin minnist vor, hann mun blessa, hann mun blessa Ísraelsætt, hann mun blessa Aronsætt. Hann mun blessa þá er óttast drottin, yngri sem eldri. Drottin mun fjölga yður sjálfum yður og börnum yðar. Þér eru blessaðir af drottni, skapara heiminn svo gerðar. Heiminn er heiminn drottins, en jörðina hefur hann gefið mannana börnum. Egi er lofa andaðið menn drottin, ni heldur neitt sá sem hnýin er í dauða þögn. En við erum við lofa drottin hérðan í frá og að eilifu. Halleluja! 116. salmur Ég elska drottin af því hann heyrir grátbeðinni mína. Hann hefur hneikt eyra sitt að mér og alla ævi vil ég ákalla hann. Snörur dauðans umkringdu mig, ángist heljar mættu mér. Ég mættu nauðum og harmi. Þá ákallaði ég nafnd drottins, ódrottin, bjarga sálminni. Náðugur er drottin og réttlátur og vorgvöð er miskunnsamur. Drottin varðveitir varnarlausa, þegar ég var máttvana hjálpaði hann mér. Verð þú aftur róleg, sála mín, þegar drottin gjurur vel til þín. Já, þú hreyfst sálmína frá döyða, auga mitt frá gráti, fótminn frá hrösun. Ég geng frammi fyrir drottinni á landi lifenda. Ég trúði Þó ég segði ég er mjög beigður. Ég sagði í ángist minni allir menn ljúa. Hvað á ég að gjalda drottni fyrir alla velgjörðir hans við mig? Ég lyfti upp bykar hjálpræðisins og ákallan af drottins. Ég greiði drottni heit mín og þaði aug, augsinn alls líðsans. Dýr er í augum drottins döði dyrkenda hans. Æ, drottinn, víst er ég þjótt ég er þjótt þinn, sonur ambáttar þinnar. Þú leysir fjötra mína. Þér færi ég þakkar fórt og ákallan af drottins. Ég greiði drottni heit mín og það ég augsin alls líðs hans. Í fórgörnum hús drottins í þér í Jerusalem. Halleluja! 117. sálmur Lofuðu Drottinn allar þjóðir veksa mi hans allir líðir því a miskun hans er valdug yfir oss og trúfesti Drottins varir að eilífu halellúja 118. sálmur Þakkir Drottni því að hann er góður því a miskun hans varir að eilífu það mæli Ísrael því a miskun hans varir að eilífu það mæli Aarons ætt því miskun hans varir að eilifu. Það mælið þeir sem óttast drottinn, því miskun hans varir að eilifu. Í þrengingunni ákallaði ég drottinn, hann bænherði mig og rymkaði um mig. Drottinn er með mér, ég óttast egi, hvað geta menn gjört mér? Drottinn er með mér, með hjálpsýna og ég með fá að horfa á ófærir hætursmannamina. Betra er að leita hælis hjá drottni en að treysta mönnum. Betra er að leita hælis hjá drottni en að treysta tignarmönnum. Attar þjóður umkringdu mig en í nafni drottins hef ég sigrast á þeim. Þær umkringdu mig á alla vegu en í nafni drottins hef ég sigrast á þeim. Þær umkringdu mig eins og bíflugur vaks, brunnu sem eldur í þyrnum en í nafni drottins hef ég sigrast á þeim. Mér var hundið til þess að ég skildi falla, en drottin veitti mér lið. Drottin er styrkur minn og lofsöngur. Hann varð mér til hjálpbræðis. Fagnaðar og siguróp hver við í tjöldum réttlátra. Hægri hönn drottins vinnur stórvirki. Hægri hönn drottins upphefur. Hægri hönn drottins vinnur stórvirki. Ég mun eigi degi heldur lifa og kunngjura verk drottins. Drottin hefur hýrt mér harðlega en eigi ofur sætt dauðanum. Lúkið upp fyrir mér hliðum réttlætisins að því megi fara innum þau og lofa drottin. Þetta er hlið drottins. Réttlátur menn fara innum það. Ég lofa þig að því að þú bænherðir mig og ert orðin mér hjálpræði. Steinninn sem sviðnur höfnuði er orðin að hýrningar Að tilhjöntun drottins er þetta orðið. Það er dásamlegt í augum vorum Þetta er dagurinn sem drottin hefur gjörð Fögnum, við erum gladir á honum Drottin, hjálpa þú Drottin, gef þú gengi Blessaður sér sem kemur í nafni drottins Frá húsi drottins blessum við yður Drottin er guð, hann lætur á skína ljós Tengið saman dansræðir með laufgreinum, allt inn að altarishórnunum. Þú ert Guð og ég þakka þér, Guð ég vegs sama þig. Þakk ég drottni því hann er góður, því að hans varir að eilífu. 109. salmur Fyrsti hluti Sælir eru þeir sem breyta grandvarlega Þeir er framganga í lögmáli drottins Sælir eru þeir er halda reglur hans Þeir er leita hans af öllu hjarta og eigi fremjör ánglæti og ganga á vegum hans Þú hefur gefið skipani þínar til þess að menn skuli halda þær vandlega Óað breytni mín mætti vera staðföst svo ég varveitt í lög þín Þá mun ég eigi til verða, Er ég gef gaum að öllum bóðum þínum? Ég skal þakka þér af einlagu hjarta er ég hefði nömið þín réttlæ... réttláttu ákvæði. Ég vil gæta laga þinna þá maður þú alls ekki yfirgefa mig. Anna hluti Með hverju getur ungur maður haldi vegum sínum reynum? Með þegar gefa gaum að orði þínu? Ég leita þín af öllu hjarta Látt mig ég villast frá bóðum þínum Ég geymi orð þín í hjarta mínu til þess að ég skulu eigi synga gegn þér Lofaður sér þú drottin kenn mér lög þín Með vörum mínum tel ég upp öll ákvæði munstíns Yfir vegi vitnispura þínna gleyst ég eins og yfir alls konar auði Fyrir mæri þín vil ég íhuga og skoða vegu þína Ég leita unnaðar í lögum þínum gleymi eigi orðu þínu 3. hluti Veit þjónu þínum að lifa að ég megi halda orð þín ljúk upp augum mínum að ég megi skoða dásendirnar í lögmáli þínu Ég er útlendingur á jörðinni dýlegi bóð þín fyrir mér Sál mín er hvalin af þrá eftir ákvæðin þínum alla tíma Þú hefur ógnað ofstoppamönnum Bölvaðir eru þeir sem vikja frá bóðum þínum Velt þú að mér háðung og skömm því að ég hefði haldið reglur þínar. Þótt fjóðhöfingar sitja og taki sama ráðsinn gegn mér þá íhugar þjótt þín lögð lög þín og reglur þínar eru unun mín, bóð þín eru ráðgjafar mínir. Fjórði hluti Sál mín loði við duftið. Lát mér lífi halda eftir orðið þínu. Ég hefði talið upp málið með mín og þú bænherri mig. Kenn mér lög þín. Lát mig skilja veg fyrir mæla þínna að ég megi íhuga dásendir þínar. Sál mín tárast að trega. Reis mig upp eftir orðið þínu. Lát veg líginar vera fjærri mér og veit mér náðasamlega lögmál þitt. Ég hefði útvalið veg sannleikans, sett mér ákvæði þín fyrir sjónir, Ég held fast við reglur þínar. Drottin, lát mig eigi vera til skammar. Ég vil skunda veg boða þinna, því að þú hefur gjört mér lett um hjartað. Fimmti luti Kenn mér drottin veg laga þinna, að ég megi halda þau allt til enda. Veit mér skýna, ég megi halda lögmál þitt og varð þetta það af öllu hjartað. Leð mig götu bóða þinna, því að af henni hef ég yndi. Begð hjarta mitt að reglum þínum, en eigi að ranglátum ávinningi. Snú augum mínum frá því að horfa á hjekoma. Lýfga mig á vegum þínum. Stað þess fyrir heitt þitt fyrir þjónu þínum, sem gefið er þeim er þig óttast. Nemburt háðungina sem ég hrettur við, því að ákvæði þín eru góð. Sjá, ég þrái fyrirmælið þín, lífga mig með réttlætið þínu. Sjötti ljuti Lát náð þín að koma yfir með drottin, hjálpraðið þitt samkvæmt fyrirheitið þínu, að ég fá að ansvör veitt þeim er smána mig, því að þínu orði treysti ég. Takk aldrei sannleikans orði burt úr munni mínum, því að ég býð dóma þinna, Ég vil stöðugt varvita lögmál þitt um aldur og ævi. Þá mun ég ganga um víðlendi fyrir að ég leita fyrir þinna. Þá mun ég tala um reglur þínar frammi fyrir konungum og eigi skammast mín og leita unaðar í bóðum þínum þeim er ég elska. Og rétta út hendurnar eftir bóðum þínum þeim er ég elska og íhuga lög þín. Sjöndi hluti Minnst þú þess orðs við þjón þinn sem þú lést mig vona á? Þetta er huggun mín í endminni að orð þitt lætum mig lífi halda. Ofstopa spotta mig ákaflega en ég vík eigi frá lögmáli þínu. Ég minni stóma þina frá öndverðudrottin og læt huggast. Heifta reiði við ógvölega hrýfur mig við þá er yfiggjafa lögmál þitt. Lög þín eru efni ljóða minna á þessum stað þar sem ég er gestur um nættur minnist ég nafstins drottin og geimi laga þinna þetta er orðin hlutild mín að halda fyrir mæli þín áttundu hluti drottin er hlutskiptu mitt ég hef ég ákveðið að varvita orð þín ég vil leitað hilli þinnar af öllu hjarta við erum með náðugur samkvæmt fyrirheiti þínu Ég hef íhugað vegu mína og snúið fótum mínum að reglum þínum. Ég hef frýtt mér og eigið tafið að varvita bóð þín. Snörur ókvöðlegra líka um mig en lögmáli þínu hef ég eigi glemt. Um meðnættir í séu upp til þess að þakka þér þín réttláttu ákveði. Ég er félagi allra þeirra er óttast þig og varvita fyrir mæli þín. Jörðin er full af miskun þinni drottin. Kenn mér lög þín. Níundi hluti Þú hefur gjörð vel því þjónstins eftir orðið þínu drottin. Kenn mér góðhyggindu og þekkingu því að ég trúa á bóð þín. Áður en ég var beigður villtist ég en nú varð veit ég orðið. Þú ert góður og gjurur vel. Kenn mér lög þín. Offstopa menn spinna upp líkar gegn mér en ég held fyrir mæli þín af öllu hjarta. Hjarta þeirra er tilfinningalöst sem mörværi en ég leita unaðar í lögmólið þínu. Þa var mér til góðs að ég var byggður til þess að ég mætti læra lög þín. Lögmólið af munni þínum er mér mætara en þúsundur af gulli og sylfritt. Hendur þínar hafa gjört mig og skapað, veit mér skín að ég megi læra bóð þín. Þeir eru óttast þig sjá mig og gleðjast því að ég vona á orð þitt. Ég veit rottin að dómar þínir eru réttláttir, að þú hefur lægt mig í trúfesti þinni. Lát miskun þín að verða mér til hugkunar eins og þú hefur heiti þjónu þínum. Lát miskun þín koma yfir mig að ég megi að lifa því að lögmál þitt er unun mín. Lát ofstopa mennina vera til skammar að því að þeir kúa mig með ránsleitni en ég íhuga fyrirmæli þín. Til mín snúið sér þeirir óttast þig þeir og þeir er þekkja reglu þína. Hjarta mitt sé grandvart í lögum þínum svo ég verði eigi til skammar. Ell eftir hluti Sál mín tærist af þrá eftir hjálpræði þínu Ég býð eftir orði þínu Augu mín tærast af þrá eftir fyrirheiti þínu Hvenar með þú hugga mig? Því ég er orðin eins og belgur í reikúsi En lögum þínum hef ég eigi glemt Hversu margir eru dagar þjónstins? Hvenar með þú heiga dóm á ofsækjöndu mínum? Ofstopa menn hafa grafið mér grafir, menn er eigi hlýða lögmáli þínu. Öll bóð þín eru trúfesti, menn ofsækja mig með lygum, veit hún mér lið. Nærri lá að þeir gjörðu út af mig á jörðinni og þó hafi ég eigi yfirgefið fyrirmæli þín. Lát mér lífi halda, sækir miskunar þinnar, að ég megi varðvita reglurnar af munni þínum. Tólti hluti Orðið drottin varir að eilifu Það stendur stöðugt á himnum Frá kyni til kyns varir trúfesti þín Þú hefur grunfalla á jörðina og hún stendur Eftir ákvæðu þínum stendur hún enn í dag Því að allt nýtur þér Ef lögmál þitt hefði eigi verið unu mín Þá hefði ég farist í emnminni Ég skal eigi gleyma fyrir mælum þínum að eilifu fjör með þeim hefur þú látið mig lífi halda. Þinn er ég, hjálpaðu mér, því að ég leita fyrir mæla þinna. Ókvölu ég mín til þess að tórtíma mér, en ég gef gætur að reglum þínum. Á allri fullkomnun hef ég sé endi, en þín bóð eiga sér engin takmörg. Þrettandi hluti Hve mjög elska ég lögmál þitt? Allan liðlangan daginn íhuga ég það. Bóð þinn hafa gjört mjög vitrari en óvinnir mínir eru. Þegar þau heyra mér til um eilífð. Ég er hignari en allir kennara mínir þegar ég íhugar eklur þínar. Ég er skinsamari en öldungar þegar ég held fyrirmæli þín. Ég held fæti mínum frá hverjum vondum vegi til þess að gæta orðstins. Frá ákvæðum þínum hef ég eigi vikið því að þú hefur frætt mig. Hversu sætur er fyrirheitin gómi mínum, hunangir betri munni mínum. Af fyrirmælum þínum er ég skinsamur orðin. Fyrir því hata ég sérkvætt liga veg. Fjórtóndu hluti Þetta orð er lampi fóta minna og ljós á vegi mínum. Ég hefði svarið og haldið það að varvita þín réttláttu ákvæði. Ég er mjög beigður drottinn, lát mér lífi halda eftir orðið þínu. Haf þóknun á sjálfvilja fórnum munnsmýns drottinn og kenn mér ákvæðið þín. Líf mitt er ættíði hættu, en þínu lögmóli hef ég eigi glemt. Ókvöligir hafa lagt snöru fyrir mig, en ég hef eigi vilst frá fyrirmælum þínum. Reglur þínar eru eign mínum aldur, því að þær eru indi hjarta mínns. Ég hnei hjarta mitt að því að breyta eftir lögum þínum um aldur og allt til enda. Fymtandu hluti Ég hata þá er haldra til beggja hlýða, en lögmál þitt elska ég. Þú ert skjólmitt og skjöldur, ég vona á orðitt burst frá mér þér illgjörðaminn að ég meggi halda boði guðs míns stiðmið samkvæmt fyrirheitinu þínu að ég meggi lifa láð mi eigi til skammar verða í von minni stið þú mig að ég meggi frelsast og ættið líta til laga þinna þú hafnar öllum þeim er villast frá lögum þínum því að svik þeira er til einskis sem sora metur þú alla ókfulliga á jörðu þess vegna elska ég reglur þínar Holt mitt nötrar af hræðslu fyrir þér og dóma þín á óttast ég. 16. hluti Ég hefði yfkað rétt og réttlæti, selmi eigi í hendur kúru mínum. Gakk ég fyrir þjón þinn honum til heitla. Láta ég ofstopa mennina kúa mig. Augu mín tærast að þrá eftir hjálpraði þínu og eftir þínu réttláta fyrir heiti. Far með þjóð þjón þinn eftir miskun þinni og kenn mér lög þín. Ég er þjóð þinn, veit mér skýna ég megi þekkja reglur þínar. Tími er komin fyrir drottin að taka í taumana, þeirra var rófið lögmár þitt. Þess vegna elska ég bóð þín framar en gull og skýra gull. Þess vegna held ég beina leið eftir öllum fyrirmælum þínum. Ég hata sérkvætt lígaveg. Sautjóndi hluti Reglur þínar eru dásamlegar, þess vegna heldur sál mín þær. Útskýring orðstins upplýsir gjurir fávísa vitra. Ég opna munnin af ílöngun þegar ég þrái bóð þín. Snú þér til mín og verð mig náðugur, eins og ákveðið er þeim er elska nafn þitt. Gjör skref mín örug með fyrirheiti þínu og lát ekki dranglæti drotna yfir mér. Leys mjög undan kúun manna að ég megi var með varðveita fyrir mæli þín. Lát ásjónu þína að lýsa yfir þjón þinn og kenn mjög lög þín. Augu mín fljóta í tárum af því að menn varðveita eigi lögmál þitt. Átjöndilhuti Réttlátur er þú drottin og réttvísir dóma þínir. Þú hefur skipað fyrir reglur þína með réttlæti og mikillir trúfesti. Ákjæð mín eyðir mér því að fjandur mínir hafa glemt orðum þínum. Orð þitt er mjög hreint og þjóttin elskar það. Ég er lítil módlegur og fyrirlitin en fyrirmælum þínum hef ég eigi glemt. Réttlæti þitt er eilift réttlæti og lögmál þitt trúfesti. Neið og hörmung hafa mér að höndum bórið en bóð þín eru unun mín reglur þínar eru réttlætt um eilíf veit mér skýna ég megi lifa ég kalla af öllu hjarta bænherr mig drottin ég vil halda lög þín ég ákalla þig hjálpa þú mér að ég megi varveita reglur þínar ég er ferli fyrir dögun og hrópa og býð orða þinna fyrir en vakan hefst eru augum mín vökul til þessa íhuga orð þitt hlýð á raust mína eftir miskun þinni lát mig lífi halda drottin eftir ákvæðum þínum þeir eru nærri er ofsækja mig af fláræði þeir eru langt burtu frá laumáli þínu þú ert nálægur drottin og öll bóð þín eru trúfesti fyrir löngu hef ég vita um reglur þínar að þú hefi grundvalað þær um eilíð. 20. hluti Sjá þú eind mín og frelsa mig þegar ég hef eigi glemt lögmáli þínu. Flið þú mál mitt og leys mig að lát mig lífi halda samkvæmt fyrirheiti þínu. Hjálpbræðið er fjarri ókvöldugum því að þeir leita eigi fyrirmæla þínna. Mikil er miskun þín drottin Látt mér lífi halda eftir ákvæðum þínum. Margir eru ósækendur mínir og fjendur, en frá reglum þínum hef ég eigi vikið. Ég sé trúrófana og kenni viðbjóðs, þeir varð þetta eigi orð þitt. Sjá hversu ég elska fyrir mæli þín, látt mér lífi halda drottin eftir miskun þinni. Allt orð þitt samanlagt er trúfestið. Og hvert réttlættis ákvæði þitt varir að eilífu. Tutt ást og fyrstir hluti. Höfðingetnur ofsækja mig að ástæðulausu, en hjarta mitt óttast orð þín. Ég leðist yfir fyrirheiti þínu, eins og sá er fær mikið herfang. Ég hata líi og hefi anstíð á henni, en þitt lögmál elska ég. Sjösunum á dag lofa ég þig, sæki þinn að réttláta ákvæða. Gnótt fríðar hafa þeirir elska lögmál þitt og þeim er við yngri hrösunhætt. Ég vænti hjálpaðist þín, strottin, og frangfaði með bóð þín. Sál mín varðveiti reglu þínar og þær elska ég mjög. Ég varðveiti fyrirmæli þín og reglur, allir mínir vegir eru þér augljósir. Og, hluti. og að hróp mitt mætti nálgast auglitt þitt róttin veit mér að skinja í samrami við orð þitt og að mín mætti koma fyrir auglitt þitt frelsa mig samkvæmt fyrir heiti þínu lofum þig skal streyma mér að vörum því að þú kennir mér lög þín Tunga mín skal mæla orð þitt því að öll bóð þín eru réttlæti. Hönd þín veiti mér lið því að þín fyrir mæli hef ég útfælið. Ég þrá í hjálpbræði þitt rottin og lögmál þitt er unun mín. Látt sál mín að lifa að hún megi lofa þig og dóma þín er veiti mér lið. Ég viltist sem tindur sögður Leita þú þjónstíns, því að bóðum þínum hef ég eigi glemt. Hundrað og tuttugasti sálmur Helgi göngu ljóð Ég ákalla drottinn í nauðu mínum og hann bænheri mig. Drottinn frelsa sálmína frá ljúandi vörum, frá tælandi tungu. Hversu mun fara fyrir þér nú og síðar þú tælandi tunga? Örvar harfstjórans eru kvestar með glóandi viðarkólum. Veim ég er að ég dvel hjá mesekk, býhja tjöldum ketars. Nóu lengi hefur sál mín búi hjá þeim er friðin hata, þótt ég tali friðlega vilja þeir ófrið. 120. og fyrsti sálmur Helgjugönguljóð Ég hef aug, augum mín til fjallana. Hvaðan kemur með hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni, skapara heiminn svo jarðar. Hann mun eigi láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn. Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Um daga mun sólarhitinn eigi vinna þér meinn. Ný heldur tungliðum nætur. Drottin mun vernda þig fyrir öllu ídlu. Hann mun vernda sál þína. Drottin mun varðvita útgöngu þína og inngöngu hérðan í frá og að eilífu. 120. annarsálmur Helgi göngu ljóð eftir Davíð Ég var gladur en mun sögðu við mig göngum í hús drottins. Þættur voru standa í hlýðum þínum Jérúsalem Jérúsalem þúinn endureysta Borgin þar sem öll þjóðin sapnast saman Þangað sem kynkvistirnar fara kynkvistir drottins Það er regla fyrir Ísræl til þess að lofa nafn drottins Því að þar standa dómstólar stólar fyrir Davíðs ætt Byðið Jérúsalem fríðar Ljóti heitt þeir er elska þig Friður sé kringum múra þína Heitt í höllum þínum Sækir bræðra minna og vina Óska ég þér fríðar Sækir hús strottins guðsvors Vil leita þér hamingju 123. salmur Helgi Gönguljóð Til þín hef ég augum mín Þú sem situr á himnum eins og augu þjóðana mæna á hönd húsbónda síns, eins og augu ambottarinnar mæna á hönd húsmóður sínnar, svo mæna augu vor á drottinn Guðvorn, ums hann líknar oss. Líkna oss, drottinn, líkna oss, því að við höfum fengið meira en nóg af spotti. Sálvór hefur fengið meira en nóg af háði hrókafullra, af spotti dramblátra. 120. og fjórði sálmur helgi ljóð eftir Davíð. Hefði það ekki verið drottin sem var með oss, skal Ísral segja, Hefð, hefði það ekki verið drottin sem var með oss þegar menn rísu í móti oss, þá hefði þeir gleift oss lifandi. Þegar reyði þeirra bálaðist upp í móti oss, þá hefði vötnin strengt yfir oss, elfur gengið yfir oss, Það hefðu gengið yfir oss hinn beljandi vött. Lofaðu sér drottin er ekki gafast hönnum þeirra að bráð. Sálvor slapp burt eins og fugl úr snöru fuglarans. Brast snaran, burt slupum við. Hjálpvor er í nafni drottins skapara himins og jærðar. 125. sálmur, helgigöngu ljóð. Þeir sem treysta drottni eru sem síjónfjall er eigi bifast sem stendur að eilífu. Fjöll eru kringum Jérúsalem og drottin er kringum líðsinn hérðan í frá og að eilífu. Því að veldið spróti guðleysi sinns mun eigi hvíla í landi réttlátra. Til þess að henni réttlátu skulu eigi rétta fram hendur sína til ránglætis. Gjör þú góðum vel til drottin og þeim sem hjartar hinir eru En þá er beyja og krókotta leiðir mun Drottinn lata kerfa með illgjörðamönnum Friður sé yfir Ísrael 126. sálmur Helgiköngu ljóð Þegar Drottinn snýrir við hag Síonar þá var sem ó strempti þá fylltist munnur vor hlátri og tunga vor fögnuði. Þá sögðum enn með að þjóðana Mikla hluti hefur drottin gjört við þá. Drottin hefur gjört mikla hluti við oss, við erum vorum gladir. Snúfið hag vorum drottin, eins og þú gjörðu við lækina í söðurlandinu. Þeim sem sá með tárum munu uppskera með gleðisöng. Grátandi fara menn og bera sæði til sáningar með gleðisöng koma þeir aftur og bera kortbindin heim. 127. salmur Helgi ljóð eftir Salomon Ef drottin byggir ekki húsið er viða að smiðirnir til ónýtis. Ef drottin vendar eigi borgina, Vækir vörðurinn til ónýtis Það er til ónýtis fyrir yður því sem snemma rísið og gangið sent til kvíldar og etið brauð sem aplað með striti svo gefur hann ástvinnum sínum í svefni Sjá Sýnir eru gjöf frá drottni Ávjóstur móðurkviðarins er umbun En svo örvar í hendi kappans svo eru sýnir getnir í æsku Sætler sá maður er fyllt hefur örfamæli sinn með þeim. Þeir verða eigið til skammar er þeir tala við óvinni sína í borgarhliðinu. 128. sálmur, Helgi Göngu Ljóð Sætler hver sá er óttastróttin og gengur á hans vegum. Já, abla handa þina skalt þú njóta. Sætler þú, vel farnast þér. Kona þín er sem frjósamur vinnviður innst í húsi þínu. Senir þínir sem teinungar óljutresins umhverfið spórð þitt. Sjá sannarlega hlýtur slíka blessun sá maður er óttast drottinn. Drottinn blessi þig frá síjón. Þú munt horfa með unun á hamingi Jérusalem alla ævitaða þína og sjá svonu svona þinna. Friður sé yfir Ísrael 129. salmur Helgi Gungu Ljóð Þeir hafa fjanskapast mjög við mig frá Esku skal Ísrael segja Þeir hafa fjanskapast mjög við mig frá Esku en þó eigi borið af mér Plómeninnir hafa plæktum hrygg mér gjörð plófur sín löng En drottinn, hinn réttláti, hefur skorið í sundur reypu ógðulegra. Snejpast skulu þeir og undan hörfa allir þeir sem hata síjón. Þeir skulu verða sem gras á þekju er vissnar áður en það fræfist. Sláttumadurinn skal eigi fylla hönd sína nýr sá fang sitt sá sem bindur. Og þeir sem framhjáfara skulu ekki segja Blessum drottins sé með yður. Ég er blessum yður í nafni drottins. Hundrað og solmur Helgigöngu ljóð Úr djúbunu ákalla ég þig drottin. Drottin, heyrðu röst mína. Lát eiru þín hlusta á grátbeini mína. Ef þú, drottinn, gæfir gætur að miskjörðum, drottinn, hver fengi þá staðist? En hjá þér er fyrirgefning, svo að menn óttist þig. Ég vona á drottinn, sál mín vonar og hans orð spýði ég. Meir en vökum en morgun, vökum en morgun, þreir sál mín drottinn. Ó, Ísrael, býð þú drottins, því að hér er miskunn, og hjá honum er gnægði lausnar. Hann mun leysa Ísrael frá öllum viðskjörðum hans. 130. fyrstisálmur Helgi göngu ljóð eftir Davíð Drottin Hjarta mitt er eigi dramblott nýja augum mín hrókafull. Ég fæst eigi við mikil málefni nýja þau sem mér eru ofvaxinn Sjá, ég hefði sefað sálmína og þakkaðan neyður í henni. En svo afvanni barn hjá móður sinni, svo er sálmín í mér. Vona Ísræl á drottinn, hérðan í frá og að eilífu. 130. annarsálmur, helgigöngu ljóð Drottinn, mun þú Davíð allar þrautir hans? Hann sem sór drottni gjörði heitt hinn um voldtuga Jakobskvuði. Ég vil eigi ganga inn í tjaldús mitt. Egi stíða í kvílurum mitt. Egi unna augum mínu sveps. Mér augnálóku mínum blunds fyrir ég hefði fundið stað fyrir drottinn. Bústað fyrir hinn voldtuga Jakobskvuð. Sjá, við höfum heyrt um hann í Efratta. Fundið hann á jáarmörk. Látum á skanga til bústaðu gvöðs, falla fram á fótskur hans. Takk þig upp drottinn og fara á kvildarstað þinn, þú og örg máttar þins. Prestar þínir íklæðist réttlæti og dyrkendur þínur fagni. Sækir Davís, þjónstíns, vísa þú þínum smurða egi frá. Drottinn hefur svaraðið Davís, óbrigður hann eif, er hann mun egi rúva af ávexti kviðar þins mun ég setja mann í hásæti þitt. Ef sinir þínir varðveita sagtnóla minn og reglur mínar þær er ég kenni þeim þá skulu og sinir þeirra um aldur sýta í hásæti þínu. Því að þú, drottin, hefur útvælið síjón þráð hana þér til bústaðar. Þetta er kvíldarstaður minn um aldur. Hér vil ég búa því að hann hef, hann hef þráð. Vistir hans vil ég vissulega blessa og fátæklika hans vil ég segja með brauði. Presta hans vil ég íklæða hjálpbræði. Hinn er guðrættu er þar búa skulu kveða fagnaðarópi. Þar vil ég láta Davíð horn vaxa Þar hef ég búið lampa mínum smurða. Óvinni hans vilji íklæða skömm en á honum skal kóróna hans ljóma. 133. sálmur Helgigöngu ljóð eftir Davið Sjá hversu fagurt og yndislegt er þegar bræður búa saman. Eins og hinn ilmgóða ólíja á höfðinu er rennunir í skegkið skegg Arons Er fellur niður í kirtilfald hans En svo dögg af Hermónfjalli Er fellur niður á Sýjónfjöll Því að þar hefur drottinn Búið út blessun Lífi að eilífu 130. og fjórðisálmur Helgigöngu ljóð Já lofið drottinn Allir þjónar drottins Þér er standið í húsi drottinn Sem nætur Fórnið höndum til helgidómsins og lofið drottinn. Drottinn blestið þig frá Sýjón, hann sem er skapar í heimis og jærðar. 130.5. salmur Halleluja! Lofið nafnd drottins. Lofið hann þegar þjónardrottins er standið í húsi drottins í forgörðum hús Guðsvors. drottinn því að drottin er góður. Leiki fyrir nafni hans því að, að það er yndislegt. Því að drottin hefur útvarðið sér Jakob, gert Ísraela eign sinni. Já, ég veit að drottin er mikill og að drottin vor er öllum guðum æðri. Allt sem drottin þóknast það gjöri hann á himni og jörðu í hafinu og öllum djúpunum. Hann lætur skýinn uppstíga frá endimörkum jærðar gjörir eldingarna til að búa rása regninu, hleypir vindinum út úr forðabúrum hans. Hann laust frumburði Eikiftalands bæði menn og skepnur, sendi tákn og undur yfir Eikiftaland gegn fará og öllum þjónum hans. Hann laust margar þjóðir og deytti voldu á konunga, Sihón, konung og ók, konungi Basan og öll konúsríki í Kanaan, og gaf lönd að erð að erð Ísrael líðsýnum Drottin Nafn þitt varir að eilífu minning þín drottin frá kyni til kyns því að drottin er réttir hlut þjóðarsinnar og umgast yfir þjóna sína Skurgoð þjóðana eru silfur og gull handaverk manna Þau hafa munn en tala ekki baugu en sjá ekki Þau hafa eyru en heyra ekki og eygir heldur einn andadráttur í munni þeirra. Ens og þau eru verða smiðir þeirra, allir þeir er áður dreista. Ísraelsætt, lofið Drottinn. Aaronsætt, lofið Drottinn. Levjátt, lofið Drottinn. Þær sem óttast Drottinn, lofið hann. Lofaður sé drottinn frá Sýjon, hann sem býr í Jérúsalem. Halleluja! 130. sjötisalmur Þakkið drottni því að hann er góður, því að miskun hans varir að eilifu. Þakkið guði guðana því að miskun hans varir að eilifu. Þakkið drottni drottna því að miskun hans varir að eilifu. Hónum sem eittgjur mikil mikild ásemdarverk því að miskun hans varir að eilfu. Honum sem skapaði himnin með speki því að miskun hans varir að eilfu. Hónum sem breytti gjörðina út á vötnunum því að miskun hans varir að eilfu. Honum sem skapaði stóru ljósin því að miskun hans varir að eilfu. Sólina til þess ráða deynum Því að miskun hans varir að eilfu. Tunglið og stjórnurnar til að ráða nóttinni. Því að miskun hans varir að eilfu. Honum sem lausti ekipta með deyðing frumburðanna. Því að miskun hans varir að eilfu. Og leti Ísrael burt frá þeim. Því að miskun hans varir að eilfu. Með sterkri hendi og útryttum armlegg. Því að miskun hans varir að eilfu. Honum sem skiptir auðahafinu sundur því að miskunn hans varir að eilifu. Og leitt Ísrael ganga gegnum það, því að miskunn hans varir að eilifu. Og keirði fara og herhans út í raugðahafið, því að miskunn hans varir að eilifu. Honum sem leitt í lýðsinn gegnum eidumörkina, því að miskunn hans varir að eilifu. Honum sem löst mikla konunga, því að miskunn hans varir að eilifu. Og deytti voldu á konunga, því að miskun hans varir að eilifu. Síhón, Amorita konung, því að miskun hans varir að eilifu. Og ók konung í Basan, því að miskun hans varir að eilifu. Og gaf land þeirra að erð, því að miskun hans varir að eilifu. Að erð Ísrael þjónu sínum, því að miskun hans varir að eilifu. Honum sem myndist vor í læging vorri því miskun hans varir að eilifu og frelsaðu oss frá fjandmönum vorum því miskun hans varir að eilifu sem gefur fæðu öllu hóldi því miskun hans varir að eilifu Þekkið Guð hinnana því miskun hans varir að eilifu 137. salmur Við Babilóns fljót þar sátum við og grétum er við myndum Sýjonar. Á pílviðina þar hengdu við upp gýrvorar því að herleðundu vorir heimtöðu söngljóð af oss og kúarar voru í kæti. Syngi þó Sýjonar kvæði. Hvernig ættum við að syngja drottins ljóð í öðru landi? Ef ég gleymi þí Jérusalem Þá vissni hægri hönd mín. Tunga mín loði mér við góm, ef ég man eigi til þín, ef Jérusalem er eigi allra besta yndi mitt. Mun þú etum sniðjum drottinn óheillat að Jérusalem, þegar þeirra eftu, rífið, rífið allt niður til grunna. Babilón stóttir, þú sem tortímir. Heitt þeim er geldu því fyrir það sem þú hefur gjörð. Heitt þeim er því fyrir og slærð þeim nýðu við stein. 103.08. salmur eftir Davið Ég vil lofa þig af öllu hjarta. Lofsingi þeir frammi fyrir guðunum. Ég vil falla fram fyrir þínu heilega musteri og lofa nafn þitt sækir miskunar þinnar og trúfesti. Þegar þú hefur gjörð nafn þitt og orð þitt meira öllu öðru. Þegar ég hrópaði bænherði þú mig. Þú veittir mjög hugmóð er ég fann kraft hjá mér. Allir konungar á jörðu skurðu lofa þitt róttinn. Er þeir heyra orðin af munni þínum? Þeir skulu syngja um vegu drottins því að mikilef dýri drottins því að drottin er hár og sér þó hinna að lítilmótlegu og þekkir hinn drambláta í fjarska. Þótt ég sér stattur í þrengingu lætið þú mig lífi halda. Þú réttir út hönd þína gegn reyði ofina minna og hægri hönd þín hjálpar mér. Drottin mun koma öllu vel til vegar fyrir mig drottinn miskun þín varir að eilifu yfirgevegi verk handa þinna 139. sjálmur til söngstjórans Davíð sjálmur drottinn þú rannsakar og þekki mig hvort sem ég sit eða stend þá veist þú það þú skynjar hugrenninga mínar álengdar Hvort sem ég geng eða líkk, þá aðtögar þú það og alla vegum mína gjör þekkir þú. Því að eigi er það orða á tungu minni að þú drottin þekkir það til fulls. Þú umleikur mig á bak og brjóst og hönd þína hefur þú lagt á mig. Þekking þín er undursamlegri en svo að ég fái skilið og af háleit, ég er henni eigi vaksinn. Hvert get ég farið frá anda þínum? Hvert flóið frá auðlitið þínu? Þótt ég stýju upp í heiminin, þá ertu þar. Þótt ég gjörðu undir heima að kvílu minni, sjá, þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vengi morgunróðans og settist við þið ysta haf, einning þar myndu hönd þín leiða mig og hæri hönd þín halda mér. Og þótt ég segði, myrkrið hilji mig og ljósið kringum mig verði nótt, þá myndi þó myrkrið eigi vera þér og myrkt og nóttin lýsa eins og dagur. Myrkur og ljós eru hjöfn fyrir þér. Því að þú hefur mynda nýru mín ofið mig í móðurlífi. Ég lofa þig fyrir það að ég er undursamlega skapaður. Undursamleg eru verk þín, það veit ég næsta vel. Beinin í mér voru eigi hulinn þegar ég var gjörður í leini, myndaður í djúpum jarðar. Auguð þín sáum mig er ég var enn ómyndað efni. Ævidagar voru ákveðnir og allir skráður í bók þína, áður en nokkur þeirra var til orðin. En hversu torskildar eru mér hugsanir þínar og guð? hversu stórkoslegar eru þar allar samanlagðar Ef ég vildi telja þær væru þær fleiri en sandkornin Ég myndi vakna og vera enn með huga hjá þér Óa að þú guð vildir fella nýðingana Morðingar, víkið frá mér Þeir þrjóskast gegn þér með svikum og leggja nafn þitt við Ætti ég að ég að hata þá er hata þig og hafa viðpjóða þeimir rísa gegn þér? Ég hata þá fullu hatri. Þeir eru orðnir óvinnir mínir. Prófa mig guð og þekktu hjarta mitt. Rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar. Og sjá þú hvort ég geng á glötunar vegi og leið mig hinn eilífa veg. 150. salmur til söngstjórans Davið salmur Frelsa mig drottin frá illmennum Venda mig fyrir ofríkismönnum Þeim er hikja og illt í hjarta sínu Og vekja ófrið á degi hverjum Þeir gjöra tungur sína kvassar sem höggormar Nöðru eitur er undir vörum þeirra Varðveit mið drottinn fyrir hendi ókvöðlegra, venda mig fyrir ofríkismönnum, er higgja á að bregða fæti fyrir mig. Ofstopamenn hafa lagt gildur í leyni fyrir mig og þanið út snörur eins og nett hjá vegbrúninni hafa þeir lagt möskva fyrir mig. Ég sagði við drottinn, þú ert guðminn, ljá eira drottinn grátbeinni minni. Drottin, Guð, mín máttu að hjálp, þú hlýfir höfðu mínu á orustu deginum. Uppfyll egi drottin óskir hins ókvöðlega, lát vélar hans egi heppnast. Þeir skulu egi hefi höfuðið umhverfismig, er anglaðið þið vara þeirra skal hilja sjálfa þá. Látu rigna á þá eldsglóðum. Hrind þegar mig grifjur svo þið fá að þeir eigi upp staðið. Ílumál, maður skal eigi fá staðist í landinu. Ofrikismannið skal ógæfan elda með síföldum höggum. Ég veit að drottin flyttur mál hrjáðra, rekur réttar snöðra. Vissulega skulu hinn er réttláttu lofa nafnþitt. Hinn er hinskilnu búa fyrir auglitið þínu. 150. fyrstisálmur Davið sálmur Drottin, ég ákalla þig. Skunda þú til mín. Ljá eira röstminni er ég ákalla þig. Bæn mín sé framborinn sem reykjelsis fórt fyrir auglítið. Upplifting Upplyfting handaminna sem kvöldfórt. Set þú drottin vörð fyrir munn mín. Gæstlu fyrir dýr vara minna. Láti ég hjarta mitt neyjast að neynu illu að því að fremja ókvöðleg verk með illvirkjum og lát mig eigi eita krásir þeirra. Þótt réttlátur maður sláu mig og trúaður hirti mig mun ég ekki þykja semt að illu mönnum. Bæn mín stendur gegn ílsku þeirra. Þegar höfðingjum þeirra verður hundinir af pletti, munum menn skilja á orð mín voru sönn. Eins og munn höggva við og kljúfa á jörðu, svo skal beinum þeirra tvístrað við ginn heljar. Til þín drottin, mæna augum mín, hjá þér leita ég hælis, ser þú eigi fram líf mitt. Var veit mig fyrir gildru þeirra er sitja um mig, og fyrir snöru ítlíkjana. Hinn er ókvöluðu falli í sitt eigið net en ég sleppi heilla húfi. Hundrafertuast og annars sálmur Maskil eftir Davið er hann var í hettinum. Bæn Ég hópa hátt til drottins. Hát, hástöfum grátbæni ég drottin. Ég úthelli kveinu mínu fyrir honum, tjáu honum neyð mína. Þegar andi minn örmagnast í mér, tekkið þú götu mína. Á leið þeirri er ég geng hafa þeir lagt snörur fyrir mig. Ég lítil hagri handar og skyggnist um en engin kannast við mig. Mér er varnað sérhvers hælis. Engin spyr eftir mér. Ég hrópa til þín, drottinn, Ég segi þú ert hæli mitt, hluteld mín á landi lifenda. Veit aðtegli kveini mínu því að ég er mjög þjakaður. Bjarga mér frá ofsækjendu mínum því að þeir eru mér yfirsterkari. Leið mig út úr dýflisunni að ég megi lofa nafn þitt. Inni réttlátu skipast í kringum mig þegar þú gjurir vel mín. 143. salmur Davið salmur Drottin Heyr þú bæn mína Ljá eyra grátbeðinu minni í trúfesti þinni Bæn heyr mikið réttlæti þínu Gakka í dóm við þjón þinn Því að enginn er réttlátur fyrir augliti þínu Óvinnurinn eldir salmína Slær líf mitt til jarðar Lætum við búa í myrkri eins og þá sem löngu eru dánir. Andi minn örmagnast í mér hjarta mitt er agndofa híð innra mér. Ég minnist fordra daga íhuga allar gjörðir tínar ígrunda verk handa þinna. Ég breyði út hendurnar í móti þér sál mín er sem örþróta land fyrir þér. Flýt þér að bænhera mig drottin Andi minn Birga byrga ég auðlítið fyrir mér, svo ég verði ekki líkur þeim er gang gegnir eru til grafar. Láttu mér heyra miskun þína að morgni dags, því að þér treysti ég. Gjör mig kunnan það veg er ég á að ganga, því að til þín hef ég sál mína. Þrelsa mig frá óvinu mínum drottin, ég flýja á náður þínar. Kenn mér að gjöra vilja þinn því að þú ert minn gvöð. Þinn góði andi leiði mig um slétta braut. Veit mér að lifa drottinn sækir nafstíns. Leið mig um nauðum sækir réttlætistíns. Láð þú óvinni mín hverfa sækir trúfesti þinnar. Ríð þeim öllum úr vegi er að mér þrengja því að ég er þjótt þinn. hundraferðtúrst og fjórðisálmur eftir Davíð. Lofaður sé drottinn bjarg mitt sem æfir hendur mína til bardaga, fingur mína til orustu. Miskun mín og vígi, háborg mín og hjálpari, skjöldur mín og atkvarf. Hann leggur þjóður undir mig. Drottinn, hvað er maðurinn þess þú minn þekkir hann? Mannsins barna, þú gefir þí gaum. Madrin er sem vindblær, dagar hans sem hverfandi skukki. Drottin, sveig þú heimið þinn og stíg niður. Snertu fjöllin svo úr þeim rjúki. Látt eldinguna leiftra og tvístra óvinunum. Skjótt örfum þínum og skjöld þá. Rétt út hönd frá hæðum, hrýf mjög burt og bjarga mér úr hennum miklu vötnum af hendi útlendingana munnur þeirra mælir tál og hægri hönd þeirra er líinar hönd Guði, ég vil syngja þeir nýjan söng ég vil leika fyrir þér á tístrengjaða hörpu Þú veitir konungunum sigur hrýfur Davíð þjón þinn undan hennu illasverði Hrýf mjög burt og bjarga mér af hendi útlendingana. Munnur þeirra mælir tál og hægri hend þeirra er líginar hönd. Sýnirvorir eru sem þroskaðir teynungar í D'ætur Dæturvorar sem hortsúlur úthöfnar í hallarstíl. Hlöðurvorar eru fullar og veita afurðir af hverri tegund. Fjénaður vor getur af sér þúsundir og verður 10.000 faldur á haglendum vorum. Uxar voru klyfjaðir. Ekkert skarð og engir hernundir og ekkert óp á torgum vorum. Sælær sú þjóð sem svo er ástaðt fyrir. Sælær sú þjóð sem að drottina guði. 155. sálmur, Davíðs lofsöngur Ég vil veksamma þig og guð minn, þú konungur, og prísa nafn þitt um aldru og ævi. Á hverjum degi vil ég prísa þig og lofa nafn þitt um aldru og ævi. Mikill er drottinn og mjög veksamlegur. Mikið leikur hans er órannsakanlegur. Ein kynnslóðin veksamar verk þín fyrir annari og kunngjur er um mátaverk þín. Þær segja frá teign og dýrð veksamdar þinnar. Ég vil syngja um dásendir þínar og um mátt ógnarverka þinna að tala þær. Ég vil segja frá stórvirkjum þínum. Þær minna á þína miklu gesku og fagna yfir réttlæti þínu. Náðugur og miskun samur er drottin, þólinmóður og mjög geskur ykkur. Drottin er öllum góður og miskun hans er yfir öllu sem hann skapar. Öll sköpum þín lofar þig drottin og dýrkendur þín er prísa þig. Þeir tala um dýrð konungdómstíns segja frá veldi þínu Þeir kunngjur að mönnum veldi þitt hinn að dýrlegu tyggn konungdómstíns. Konungdómur þinn er konungdómur um allar aldir og ríki þitt stendur frá kyni til kyns. Drottin er trúfastur í öllum orðum sínum og miskunnsamur í öllum verkum sínum. Drottin stiður alla þá er allan hníga og reisur upp alla niðurbyggða. Allra augu vona á þig og þú gefur þeim fæðu þeir á réttum tíma. Þú líkur upp hendi þinni og seður allt sem lifir með blessun. Drottin er réttláttur á öllum sínum vegum og miskun samur í öllum sínum verkum. Drottin er nálægur öllum sem ákalla hann, öllum sem ákalla hann í einlegini. Hann uppfyllir ósk þeirra er óttast hann og hróp þeirra heyrir hann og hjálpar þeim. Drottin varveitir alla þá er elska hann en útrýmur öllum nýðingum. Munur minnskan mæla lofstir drottins, allt hold veksamir hans heilaga nafn um aldur og æfi. 147. sálmur Halleluja Lofa þú drottinn sála mín Ég vil lofa drottinn með að lifi Lofsingja guði mínum með ég er til Treysti þegi tignar mennum Mönnum sem enga hjálf geta veitt Andi þeirra líðu burt Þeir verða aftur að hjörðu Á þeim degi verða áform þeirra að engu Sætleris á maður er á Jakobskvöðu sér til hjálpar, sáur settur von sína á drottin Guðsinn, hann sem skapað hefur heimin og jörð, hafið og allt sem í því er, hann sem varðveiti trúfesti sína að eilifu, sem rekur réttar kúadra og veitir brauðhungruðum. Drottin leysir hérna bundnu, drottin opnar augu blindra, drottin reysir upp nýðurbygða, Drottin elskar réttláta, var varðveitir útlendingana, hann annast ekkur og föðurlösa, en ókvölu að lætur hann fara vill að vill vegar. Drottin er konungur að eilifu, hann er guð þinn, frá kyni til kyns. Halleluja! 107. sálmur Hallilújá. Það er gott að leika fyrir guði vorum. Því hann er indislegur. Honum hæfir lofsöngur. Drottin endur eisi Jerusalem, safnar saman hinu tvístruðu af Ísrael. Hann læknar þá er hafa sundur hjarta og bindur um benjar þeirra. Hann ákveður tölu stjarnana, kallar þær alla með nafni, Mikill er drottin vor og ríkur að veldi, spekja hans er ómælanleg. Drottin annast hrjáða en ókvöðulega lægir hann að jörðu. Syngi drottin með þakklæti, leikið á gíju fyrir gvöðu vorum. Hann helur heiminins gíjum, býr regnhanda jörðinni, lætur gras bretta á fjöllunum. Hann gefur skeppnunum fóður þeirra, hrapsungunum þegar þeir kalla. Hann hefur eigi mætur á styrkleika hestsins, eigi þóknun á fótleikjum mannsins. Drottin hefur þóknun á þeimir óttast hann, er býða miskunar hans. Vegsam á drottin Jírusalem, lofa þú guð þinn Sion. Því að hann hefur gerst sterka slábranda fyrir hliðum þínum, blessa börn þín sem í þeir eru. Hann gefur landið þínu frið, séður þig á hinnu kjarpesta kveiti. Hann sendir orðsitt til jarðar, boð hans hleypur með hraða. Hann gefur snjó eins og ull, stráir út hrími sem ösku. Hann sendir haglsitt sem bröðmóla, hver fær staðist frost hans. Hann sendir út orðsitt og lætur ísinn finna, lætur vindsinn blása og vötnin renna. Hann kunngjörði Jakob orðsitt, Ísrael lög sín og ákvæði. Svo hefur hann eigi gjörð við neina þjóð, þeim kennir hann ekki ákvæði sín. Halleluja! 138. salmur Halleluja Lofið drottin af himnum Lofið hann á hæðum Lofið hann allir englar hans Lofið hann allir herskarar hans Lofið hann sól og tungl Lofið hann allar lísandi stjörnur Lofið hann himnar himnanna og vötnin sem eru yfir himnunum Þau skulle lofa nafnd dróttins því að hans bóði voru þau sköpuð og hann fekk þeim staðum aldur og æfi. Hann gaf þeim lög sem þau með eigi bjóta. Lofið dróttin af jörðu þér sjó og atir hafstraumar, eldur og hagl, snjór og reykur, stormbílurinn sem framkvæmir orð hans. Fjöllin og allar hæðir Ávastatrén og öll setrustrén Villidýrin og allur fjennadur Skriðkfíkindin og fleigir fuglar Konungar jæðarinnar og allar fjóðir Höfðingar og allir dómyndur jæðar Bæði yngismenn og yngismeyjar Öldungar og ungir sveinar Þau skulu lofa nafnd róttins Því að nafn hans eitt er hátt upp hafið, tignans er yfir jörð og himni. Hann lyftur upp horfni fyrir líðsinn, lofsöngur hljómu hjá öllum dýrkendum hans. Hjá svonum Ísraels, þjóðinni sem er nála honum. Halleluja! 149. sálmur Halleluja! Syngið drottni nýjan söng. Lofsöngur hans ljómi í söpnuðu trúaðra. Ísrael gleðjist yfir skapara sínum, sinni síjónar fagni yfir konungi sínum. Þeir skulle lofa nafnast með gleðidansi, leika fyrir honum á bumbur og gýjur, því að drottinn hefur þóknun á líð sínum. Hann skrýðir hráða með sigri, Henni trúðu skulu gleðjast með sæmt syngja fagnandi í kvílum sínum með lofgjör guðs á tungu og tvíækja sverð í höndum til að framkvama hemmt á þjóðunum hýrtingu á líðunum til þess að binda konunga þeirra með fjötrum þjóðhefninga þeirra með jártlekkjum til þess að fullna ég á þeim skráðum dómi Það til vegsendar öllum dýrkendum hans. Halleluja! 105. salmur Halleluja! Lofið Guð í helgidómi hans. Lofið hann í voldur festingu hans. Lofið hann fyrir máttaverk hans. Lofið hann eftir mikileik hátegnar hans. Lofið hann með lúður hljómi. Lofið hann með hörpu og gíju. Lofið hann með bumbum og glífi dansi. Lofið hann með strengleik og hjarðpípum. Lofið hann með hljómandi skálabumbum. Lofið hann með kvellum skálabumbum. Allt sem andatrátt hefir lofið Drottinn. Halleluja.